Дейл Карнеги Прегърни промяната в името на успеха За автор Дейл Берекенрич Карнеги, оригинално Карнеги до 1922 г. и вероятно до покъсно, 24 ноември 1888-1 ноември 1955, е американски писател и лектор, създател на известни курсове за личностно развитие, публично говорене и междуличностни отношения. За умението да се привличат клиенти, корпоративни тренинги и дъра някога неизвестен фермер, роден в Меривил, щата Мисури, той придобил световна популярност, идентифицирайки модел за удовлетворение на определени потребности на човечеството. За първи път Карнеги осъзнава тази възможност през 1906 година. По това време бил студент в предпоследния курс на педагогически институт в Оренсеберг, щата Мисури. По-късно става експерт в областта на човешките отношения, създател на класически правила за успешна личностна реализация и любимец на няколко поколения читатели от различни краища на света. Дейл Карниги и Асосият са издатели на световни бестселари с непомръкваща популярност, как да печелим приятели и да влияем на другите, как да преодолеем безпокойството и да се радваме на живота, как да се наслаждаваме на живота и на работата си и други. До днес са продадени над 30 милиона екземпляра от тях. Повече от 3000 души седмично по целия свят се записват в курсовете на Карнеги, а 3,5 милиона души вече са завършили и световно известните обучителни програми за самоусъвършенстване. Анотация. Успехът кариерата е нещо динамично, а не статично. Независимо дали се отнася до работата ни или до личния ни живот, ако искаме да постигнем напредък, трябва да сме готови на промени, които понякога са генерални. Дейл Карнеги разглежда причините, поради които хората често се съпротивляват на промяната, и начините за преодоляване на тази съпротива чрез примери с лични и професионални ситуации. Обяснява цялостната концепция как промяната може да работи във ваша полза и предлага решения, които да ви поведат към успеха. Прочитането на тази книга може да се окаже първа стъпка за вас по пътя, Помогнал на хора от различни сфери на дейност да приемат промените, да се приспособят към тях, а често и да ги иницират, което е помогнало на организациите им не само да оцелеят, но да процъфтяват. Увод Успехът в кариерата е нещо динамично. Не. Статично. Независимо дали целта ни е да поддържаме настоящия успех, да изградим постоянство в успеха или да се придвижим напред към още по-голям успех, трябва не само да сме отворени към промяна, но и да сме нащрек, кога можем сами да инициираме. Твърде често хората са на мнение, че след като методите и системите им са добри и надежни, не е нужно да бъдат променени. Ако не е счупено, не го ремонтирай, уви, това правило не винаги е вярно. Онова, което е вършало работа в миналото, може да не е най-добрият подход за настоящето или бъдещето. Колкото и добре да се справяме днес, Промени в обстоятелствата може да сигнализират за нужда нещата да се вършат по различен начин. Било в службата или в личния си живот, ако искаме да прогресираме, трябва да имаме готовност да внесем промени, често кардинални в начина, по който вършим работата си или живеем живота си. В тази книга ще разгледаме причините, поради които често се съпротивляваме на промяната и стъпките за преодоляване на тази съпротива. Ще бъдат давани примери от житейски и служебни ситуации. Това не означава да приемем, че всичко, което вършим, трябва да подлежи на промяна, а че просто трябва да бъдем открити към нови идеи. Нуждата от промяна може да е възникнала поради въвеждането на нови технологии. Преминаването към компютъризация е основен пример за нуждата от преразглеждане на всички операции и адаптиране към новата технология. Понякога нуждата от промяна е причинена от економически фактори. Когато търсенето на продуктите или услугите на дадена компания спадне, промяната в системите, методите или структурата и може да е наложителна за нейното оцеляване. При оживяване на економиката, от друга страна, трябва да се направят друг тип промени, за да се посрещнат новите изисквания. Промени могат да бъдат наложени заради ново законодателство в страната, където се намира компанията. Закони, забраняващи дискриминацията заради раса, религия, национална принадлежност, пол, възраст и други фактори, наложиха съществени промени в политиката и практиката на управлението на човешките ресурси. Ще разгледаме различни аспекти на промяната и ще предложим варианти как можем да накараме тези промени да ни помогнат за успеха в начинанията ни. Сред Застъпените области са промените като стъпка към успеха. Приспособяване към промяната Как и кога трябва да предлагаме и инициираме промяна? Как да се справим с промяната като част от екип? Приспособяване към работата с хора от различни култури. Пропуски по полов и възрастов признак на работното място. Прочитането на тази книга ще е първата стъпка в справяне с промените. За да извлечете максимума от нея, първо я прочетете, така че да възприемете цялостната концепция как да накарате промяната да работи за вас. След това препрочетете всяка глава и започнете да прилагате насоките за постигане на всяка от застъпените области. Това ще ви прати в посоката, помагала на мъже и жени във всички сфери да приемат промените, да се адаптират към тях, а често и да ги инициират, като по този начин са спомогнали организациите им не само да оцелеят, но и да просперират в резултат на техния личен прогрес към успеха. Глава 1 Факторите за успех са Ключът към успеха е способността ни да се адаптираме. Питър Дръкър Повечето хора се надяват на успех в службата си, а и във всички аспекти на живота си. Идеите им за успех може да се различават, но всичките са единодушни, че той е желано постижение. Постижение, тази дума въплъщава същността на онова, което наричаме успех. Идеята е да се постигне целта, към която сме се устремили. Мнозина са се опитали да покажат пътя към успеха и докато някои са направили ценна услуга на последвалите ги, все още никой не е успял да разкаже цялата история. Причината е ясна – няма два съвършено еднакви темперамента – природата обича разнообразието. Няма съвършено идентични съчетания от обстоятелства, така че ще е грешка да се установяват универсални правила за приложение, които биха довели всички до вишата им цел успеха. Достатъчно е да се огледаме и да видим всички различни потребности на индивидите, за да се уверим, че това е истина. Всеки отделен човек, който е успял, го е направил по различен начин общо взето, следвайки някакви оригинални пътища на действие. Същност най-важната роля за успеха играе качеството на индивидуалността. Силната индивидуалност дава възможност на хората да се отклонят от установените правила и отъпканите пътеки. И така може да бъде. Заявено като общ принцип, че всички трябва да осъществят успеха си съобразно собствената си индивидуалност, а не като следват установени правила или поведение. Но внимателният поглед към мъже и жени, постигнали забележителен успех, може да ни даде полезни насоки, които да приложим в своя живот. Вероятно има толкова подходи към успеха, колкото са успелите хора, и все пак, когато анализираме историята им, виждаме, че те имат много общи качества. И тъй като всичките започват с и, и с, наричаме ги факторите са. Едно самоувереност. Основната съставка на успеха е самоувереността. Този термин е ясен сам по себе си означава, че за да постигнем успех, е нужно да вярваме в себе си. Не гарантира обаче, че сме лишени от слабости. Просто трябва да си направим инвентаризация и да установим, кои от качествата ни са силни и полезни, след което да организираме тези качества в определен план на действие за постигане на поставената си главна цел. Самоуверените хора никога не губят вяра способността си да застанат лице в лице срещу страховете си и да се справят с тях. Има стара история за момче, което се бояло от грамадния побойник в училището му. Един ден баба му дала в ръцете му талисман, като го уверила, че дядо му го носил през войната и твърдял, че той правил притежателя си неуязвим. Нищо не можело да го нарани, докато носил талисмана, така му казала. Момчето и повярвало. Следващия път, когато градският побойник понечил да му посегне, той умел земята с него. И това било само началото. Преди да свършила годината... Се здобил с репутация на най-неустрашимия в своята общност. И тогава, щом бабата решила, че вече е напълно излекуван, му казала истината, че талисманът бил просто някаква непотребна вещ, която намерила край пътя, че знаела как му е нужна единствено вяра в себе си, убеденост, че е способен да извърши тези неща. Вярата ни в себе си е същественото. Това е съзнанието за доминираща сила у нас, която прави всичко постижимо. Състояние сме да направим всичко, ако вярваме, че го можем. Това знание е буквално дар от боговете, защото чрез него се разрешава всеки човешки проблем. То би трябвало да превърне всеки от нас в неизлечим оптимист. Отворена врата към благополучието ни е дръжте тази врата отворена, като Очаквате да спечелите всичко, което ви се полага. А ни се полага всяко хубаво нещо. Затова не очаквайте друго освен хубаво. Не се налага победата да е следвана от поражение. Не са ни наложени никакви ограничения. Ето защо не ги допускайте в живота си. За да успеем, трябва да имаме вяра в собствената си способност да постигнем каквото сме си наумили. Трябва също така да култивираме навика за вяра у хората, свързани с нас, билите наши началници или подчинени. Ясно дефинираната основна цел е отправната точка на всяко значимо постижение, но самоувереността е невидимата сила, която ни прикотва или ни повежда напред и напред, докато целта на усилията ни не стане факт. Без самоувереност нито едно постижение няма да и да отвъд етапа «цел», а целите сами по себе си не означават нищо. Много хора имат смътни цели, но те се боят от провал. Всички ние сме преживявали успехи и провали. Онези, които не спират да предъвкват провалите си, са обречени да ги повтарят. Хора, съсредоточили се върху постиженията си, изграждат силна позитивна настройка, която укрепва увереността им. Шекспир е казал, онова, което е минало, е пролог. Всеки аспект от миналото ни влияе върху нашето бъдеще, но можем да избираме кои минали преживявания искаме да доминират в мисленето ни. Трябва да положим усилия да вземем по от провалите си и мигом, щом сме си научили урока, да ги отписваме. Нека успехите от миналото ни да бъдат унези, предопределящи бъдещето ни. Хора, които постигат велики неща, са силно себеотвърждаващи. Те притежават огромен позитивен заряд, не познават негативизма. Силата им на утвърждаване и убедеността в способността да вършат нещата са толкова силни, че обратната въроятност дори не им идва на ум. Когато решат да постигнат нещо, приемат даденост, че са способни да го направят. Не са изпълнени със съмнения и страхове, без значение колко несериозно ги приемат околните. Същност, почти всички мъже и жени, пласнали прогреса, са били наричани мечтатели. Но ние дължим благословиите на съвременната цивилизация на върховната самоувереност тъкмо на такива мъже и жени с тяхната безгранична и непоклатима вяра в мисията им. Какво би станало, ако Коперник и Галилей се бяха отказали, когато са ги обявили за луди? Днешната наука се. Гради на твърдата им увереност, че Земята е сфера и че тя се движи около Слънцето, а на обратното. През цялата история великите учители, философи и пророци са били несъгласни едни с други по много различни въпроси. Но по този пункт винаги са в пълно и единодушно съгласие. Чуйте Марка Врели, великия римски император, който е казал, «Животът на човека е какъвто го направят мислите му». Дизраили, всичко идва, ако човек само умее да чака. Чрез дълъг размисъл стигнах до убеждението, че човешко създание с твърда цел трябва да постигне и че нищо не може да устои на воля, чието залог за успеха е самото съществуване. Ралф Уолдо Емерсон твърди, човек е онова, което си мисли по цял ден. Уилям Джеймс казва, най-голямото откритие на моето поколение, е, че човешките същества могат да променят битието си, като променят мисловната си настройка и добавя, нужно е само да действаме хладнокръвно, сякаш въпросната цела реалност и тя неизбежно ще стане реалност, като създаде истинска връзка с живота ни. Ще е дотолкова вплетена в навиците и чувствата ни, че отношението ни към нея ще притежава характеристиките на убеждение. Той казва също, ако държите твърде много на някакъв резултат, почти сигурно е, че ще го постигнете. Желаете ли да сте богати, ще бъдете богати. Мечтаете ли да сте учени, ще станете такива. Ако ви си иска да сте добри хора, такива и ще бъдете. Но трябва истински и ексклузивно да желаете тези неща, а не наред с стоти на други, които да искате също така силно. Доктор Норман Винсент Пил казва: Това е един от великите закони на Вселената. Горещо бих желал да го бях открил като млад. Той му усени доста по-късно в живота и го отчитам като едно от най-великите си открития, ако не и най-великото извън отношенията ми с Бог. Простичко казано, този велик закон е, че ако мислим в негативен план, получаваме негативни резултати. Мислим ли в позитивен план, ще постигнем позитивни резултати. Две самодисциплина Артур Рубинштайн, един от най-големите пианисти на своето време, Приписва голяма част от успеха си на своята способност да установи работен график и да го спазва. Макар вече да бил постигнал слава и богатство, продължил да се упражнява всекидневно дневно през своята дълга кариера. Повечето велики хора нямат нужда да бъдат. Подбутвани от началник, за да си вършат работата. Способни са да дисциплинират себе си, за да изпълнят всичко необходимо без външен натиск. Спортистите шампиони тренират всеки ден, за да се поддържат във форма. Самодисциплината започва с решимостта да постигнеш нещо и продължава с нужните жертви, за да осъществиш набелязаната цел. Можем да станем съвършени в работата си, като дисциплинираме себе си да бъдем трудоспособни, да не преставаме да се упражняваме, да учим другите и да обмисляме внимателно и щателно, преди да започнем. При комплексните операции на планирането често трябва да се отдели толкова време, колкото и на самата работа. Преди да направи служебно обаждане, успешният търговски представител е обмислил внимателно всички проблеми, които могат да възникнат и как да бъдат решени те. Началниците претеглят всички евентуални последствия от решението си, преди да го вземат. Това въжи също и за най-добрите актьори в театъра, киното и телевизията, както и за прочутите спортисти. Един аспект на самодисциплината е способността да контролираш емоциите и действията си. Липсата на самоконтрол е нанесла много повече поражения, отколкото всеки друг недостатък, известен на човешката раса. В един или друг момент този порог се проявява в живота на всеки човек. Самодисциплината изисква от нас да насочим цялото си внимание върху всеки детайл от ежедневната работа. Трябва да отправим всичките си мисли към този конкретен отрязък от работа, докато се умеем да го вършим перфектно и с радост. Докато имаме дразнещи и тягостни задачи, можем да сме убедени, че това е, защото не сме вложили в тях достатъчно заинтересувана мисъл. Това е най-добрата практика за концентрация на света, просто да вложим цялата си душа в конкретното нещо, което правим. Когато сме го упражнявали достатъчно дълго, ще вършим въпросния детайл красиво и с радост. По същото време ще установим, че силата на мисълта ни е преминала в нашата работа и е изпълнила с енергия. Тогава ще бъдем осенявани от малки вдъхновения и мислите ни винаги ще се връщат към работата с радост. Да предположим, че работата ни сега е упражнения за пет пръста, учим се да използваме пръстите си. Ако вложим всичките си мисли във всяко движение, ще ги изпълняваме до едно точно и акуратно. Когато това се случи, мисълта тече или прелива свободно и красиво и пръстите се умяват да го предадат. И всичко е удоволствие. Оставим ли ума си да се отклони дори леко, пръстите ни го следват. Упражненията ни ще бъдат неточни, защото мисълта ни е раздвоена и не сме мобилизирали достатъчно сила на ума, че да понесем разделенето, упражняваме ли се с разделено съзнание, ще ни отнеме пет пъти по-дълго да освоим изкуството да използваме пръстите си и никога няма да постигнем пълния си потенциал. Ясно ли е сега защо ни е нужна концентрация при ежедневните задачи? За да изпълни всяка част на тялото ни с любяща интелигентност при изразяването на мисълта. Ежедневните задачи, пратили ни в училището на живота, са е везните и упражненията за пет пръста, в които трябва да вложим душата си, за да ги овладеем, Та да може после същата тази душа да изрази нещо по-красиво под формата на житейски симфонии. Както е казал Стив Джобс, работата ви ще запълни голяма част от вашия живот и единственият начин да бъдете истински удовлетворение да вършите работа, за която вярвате, че е наистина прекрасна. А единственият начин да вършите прекрасна работа е да обичате онова, което вършите. Ако не сте го открили още, продължавайте да търсите. Не се задоволявайте с... Помалко. Както е при сърдечните дела, ще знаете кога сте го намерили. И също като при чудесната връзка, става все по-хубаво с годините. Така че търсете, докато го откриете. Не се примирявайте. 3) стимулиране. Успелите хора непрестанно се стимулират, за да успеят. На тях не им трябва външна мотивация, като, например, непосредствена награда. Те толкова се ентузиазират от своята работа, че няма търпение да се заловят с нея всяка сутрин и им е неприятно да спрат в края на работния ден. Енергията им сякаш ще е неограничена. Когато възникнат проблеми, те не се обезкуражават. Напротив, проблемът се превръща в допълнителен стимул, който да ги кара да се вълнуват още повече. При непрекъснати околосветски полет на... Воеджер, конструкторът на самолета, бъртрата ни, пилотите Дикрата ни, Джина Ягър на всяка крачка са срещали отхвърлени спънки, но техният ентусиазъм и отдаденост на проекта им помогнали да преодолеят проблемите и да генерират подновена енергия, довела до успеха им. Първата стъпка към стимулирането е наличието на определена цел, за която да работим. Трябва да имаме конкретни планове за постигане на тази цел. Не се постига нищо значимо без конкретен план на действие който да следван систематично и последователно ден след ден. Защото как бихме се надявали да успеем, как бихме знаели кога сме постигнали успеха, ако естеството на постижението целта никога не е било конкретизирано? За да култивираме въображението си, така че то да предлага идеи по своя инициатива, трябва да се погрижим да регистрираме всички полезни, новаторски и практични идеи, които виждаме в своята работа и тази на околните. Нужно е обаче да запазим широк фокус и да следим какво се постига в други сфери извън нашето поле на работа. Създайте си навик да каталогизирате всяка идея, концепция или мисъл, които наблюдавате или които ви хрумват, ако те имат потенциал за практическо приложение. После включете тези идеи в нови планове. Днес повечето хора го правят, като използват съответните приложения на тяхното Blackberry, iPad или друго подобно устройство. И все пак на мнозина им е по-удобно да ги записват в обикновен, старомоден джобен бележник. Когато възникна проблем или сме изправени пред нова ситуация, прибягваме до бележките си. И раздвижваме това познание в нови комбинации, след което ни хрумват начини на адаптиране или съвършено нови идеи, с които да решим въпроса. Бари, техник на средно ниво в иерархията на компанията си, често се отдавал на добри и понякога блестящи идеи, но никога не предприял стъпки да ги внедри или дори да ги предложи на ръководството. В резултат така и не се придвижил напред в службата си. Бил възприеман като посредствен служител, който си вършел работата добре, но непревъзходно. Ако Бари бе пуснал в действие идеите си, би могъл да напредне много в кариерата си. Най-голямото престъпление в света е да не развиете своя потенциал. Когато вършите онова, в което сте най-добри, помагате не само на себе си, но и на света. Роджер Уилямс Ентусиазъм. Пламтящ ентусиазъм, придружен с волска опоритост, е качеството най-често допринасящо за успеха. Дейл Карнеги Нищо не ни стимулира по-ефективно от това да сме ентосиазирани относно вършеното от нас. Истинското значение на думата ентусиазъм придава на това качество важност, която далеч надхвърля е мажорецката настройка, с която светът твърде често свързва. Тя от гръцки происход и смисълът и е вдъхновен, а буквално означава Бог е в нас. Онези, о които той възниква, естествено са истински щастливци. Ентусиазмът е движеща сила, която не само дава по-голяма мощ на притежаващия я, но е заразна и въздейства на околните. Ентусиазмът, проявяван към вършената работа, е правинета и тягосна. Има наблюдение, че дори работници, копаещи канавки, могат да се отърват от монотонността, когато в същото време пеят. Добре известен факт е, че хората успяват най-много, когато са ангажирани с обичано от тях занимание и по тази причина те проявяват ентузиазъм към конкретна кариера. ентусиазмът е също така основа за креативно въображение. Когато умът вибрира с висока скорост, той възприема подобни високоскоростни вибрации от външни източници и така се създават благоприятни условия за креативно въображение. По-нататък ще разгледаме как ентусиазмът играе важна роля в други принципи, съставящи закона на философията за успеха, а именно точната мисъл и приветливия характер. 4 самостартиране. стартиране. Посрещайте всяка сутрин с усмивка. Гледайте на новия ден като на поредната. Златна възможност да доведете до край недовършеното вчера. Сами предопределейте стартирането си. Нека първият ви буден час да постави темата за успех и позитивно действие, която ще отеква през целия ви ден. Днешният ден никога повече няма да се повтори. Не го пропилявайте с фалстърт или изобщо никакъв старт. Не сте родени за провал. О, гемандино! Някои хора са като мобилен телефон. За да стартират, трябва да бъдат заредени. За такива е по-малко вероятно да бележат върхови постижения, отколкото за унези, които по всяко време са способни сякаш да натиснат бутон за самостартиране. Да вземем, например, Джони Бил, които са започнали работа в един и същи ден и цялата им кариера е преминала в същата фирма. Възрастта им за пенсиониране заварва Джон като отговорник на малка секция, а Бил е изпълнителен вицепрезидент. Джон така и никога не успял да разбере защо е напреднал толкова малко. Често казва, върших всичко, което си искаше от мен, и го вършех добре. Бил знае защо винаги се справил успешно. От самото начало на кариерата си е инициализирал проекти, правил е предложения, поемал е топката и е извеждал напред, без да му бъде изрично наредено. За да бъдем успешни самостартиращи, трябва да установим за себе си принципите, които ще ни водят в начина ни на работа. Как започва строежът на една къща? Първо се вземат чертежите, после се пристъпва към построяването според плъна и безпогрешно се следва всеки детайл, като се започне от основите. Пренебрегнат ли основите, трудът им ще бъде пропилен и дори ако сградата им бъде завършена, без да рухне междувременно, ще е нестабилна и некачествена. Същият закон въжи при всяка важна работа, правилното начало и първото задължително условие са конкретен план в съзнанието, върху който да се гради. Следните четири основни принципа са ключови фактори при стартирането на проект – концентрация. Концентрация означава неразделено внимание към настоящите дела, интелигентно фокусиране на съзнанието върху работата, която трябва да бъде свършена, включва всичко, което се има предвид почтателност, прецизност и ефективност. Честност. Честността включва отсъствие на всякакви заобикалки, лъжи и измами, било чрез думи, погледи или жестове. Тя включва искреност да изричаме. Каквото мислим и да мислим, каквото изричаме. Тя презира недомлъвките. Гради добра репутация, а добрата репутация гради добър бизнес. Икономия. Економия означава съчетаване на физическа виталност с умствени ресурси. Изисква съхраняване на енергия чрез избягване на прекалености в себеугаждането и отдаването на чувствени навици. Води до сила, издръжливост, бдителност и капацитет за постижения. Щедрост. Щедростта е нещо повече от даване на пари. Могат да бъдат предоставени в услуга мисли, дела и съчувствие, да бъде показвана добра воля или великодушие към опонента. Посветеност за постижения Хората, склонни към самостартиране, са посветени на постигането на успехи и осъществяването на целите им. Посветеността е нещо повече от вземането на решение. Всяка година на 1 януари милиони хора вземат твърди решения. Обещават си да отслабнат, да спредапушат, да научат чущ език, да бъдат подобри към родителите или децата си или да осъществят осезаемо подобрение в личния си живот. Колко от тези решения изобщо стигат до изпълнение? Твърдите решения не се ограничават единствено до 1 януари. Всички ние от време на време решаваме, че ще постигнем нещо важно за нас, дори се залавяме да го съществим, но не след дългото бива забравено. Пол Питърс взел решение да мине на стрикна диета, за да свали някой килограм. Захванал се с диетата с огромен ентусиазъм и грижливо подбрал менюто си. Работата му обаче включвала чести бизнес обяди и вечери. В тези случаи той напълно изоставил диетата. Като забелязал, че не отслабва така бързо, както се надявал, отказал се напълно. Когато шефът на Лиса Грант обявил, че компанията ще инсталира нова компютърна система, предложил на всички, желаящи да освоят системата, възможността да се включат в курс за обучение. Това щяло да им предостави потенциал за много посериозен растеж във фирмата. Лиса се записала и посетила първите две занятия. Когато програмата станала потрудна, Лиса започнала да си търси извинения да пропуска и накрая отпаднала. Ако приемем, че пълна наистина е имал желание да отслабне и Лиса е била искрена стремежа си да освои новата компютърна програма, какво биха могли да сторят, за да са сигурни, че ще достигнат целите си дори когато стане. По-тежко, отколкото са очаквали. За да сме сигурни, че дадена цел ще бъде достигната, нужно да се ангажираме с постигането и ангажираността е нещо повече от вземане на решение. Тя е тържествен обед, че ще сторим всичко по силите си да свършим онова, което сме приели да свършим. На нея не може да се гледа повърхностно. Следваме ли тези принципи, Съществува много по-голям шанс да успеем. Винаги имайте на ум, че собствената ви решимост да успеете е по-важна от тази на всеки друг. Ейбрахам Линкълн Установяване на ясна и конкретна финална цел Вместо да кажем «искам да отслабна», трябва да посочим точната цифра на килограмите, с които искаме да се разделим. По този начин водим сметка за нещата и ежедневно бихме могли да проверяваме колко близо сме до достигане на целта. Когато целта не може да бъде определена количествено, трябва да изразим страмежите си възможно наясно, да съм способен да си поръчам храна на френски или да разговарям с професионалната ми асоциация. Установяване на междинни цели Общата ми цел е да преплувам 30 обиколки за 15 минути. До края на третата седмица трябва да плувам 30 обиколки за 20 минути. Крайният срок за доклада ми е 30 март. До 10 март ще съм завършил всички подготовителни проучвания, до 20 март ще имам готови и статистическите анализи. Като поставяме междинни цели, улесняваме постигането на цялостната цел. Вършете нещата стъпка по стъпка. Вместо да се тревожим как искаме да свалим 10 кг. Мислим за първите 2 килограма, а когато това бъде постигнато, започваме да обмисляме следващите 2. Това също ни помага да установим контролни пунктове. Те са критични точки по пъкени, посредством, които отмерваме колко добре се справяме. В училище тези контролни пунктове биха могли да бъдат тестове на всяка четвъртина от срока или средата му. На работното място биха могли да бъдат периодични прегледи на представянето. В посветеността ни да постигнем нещо е наложително да посочим свои собствени контролни пунктове, чрез които да проверим какво е постигнато и какво не. Ако на този етап са осъществени непосредствените цели, това потиква нашата отдаденост на целта да се запази все така силна, ако не сме постигнали. Прогрес според планираното, това ни дава възможност да установим какви ходове да предприемем, та да се върнем в правия път. Сключване на договор Договорът е обвързващо споразумение. Когато финансови проблеми принудили Роко еспозито да напусне колежа след втори курс, той се обещал да получи диплома до пет години. Било му ясно, че това значило да се включи в вечерни или съботнонедълни курсове, да харчи значителен дял от приходите си за обучението и да пожертва социалните и развлекателните аспекти от живота си. За да се увери, че ще е в състояние да го изпълни, той сключил писмен договор със себе си. Обрисуващ дългосрочната си цел да се здобие с диплома, както и междинните цели под формата на различни курсове и предполагаемите срокове на завършването им. Когато възникнели трудности или се чувствал изкушен да намали усилията, той препрочитал договора си и подновявал своята целеостременост. Споделяне на целта с друг човек Великият автор на тема Самомотивация Наполеон Хилади препоръчва да споделим отдаването си на цел с друг човек. Роко предоставил копия от договора си на брат си Джо, който се подписал като свидетел и обещал да се погрижи Роко да го изпълни. Когато през следващите няколко години заради напрежението от тежкото бреме на работа и учене Роко бил изкушен да се откаже от курсовете, подкрепата, получена от Джо, допринесла да спази обещанието си. Подбирането на човека или хората, с които да споделим взетото решение, е много важно. Трябва да бъде някой когато уважаваме и когато нямаме желание да разочароваме. Въпросният човек трябва да е така ентосиазиран от достигането на целите ни, колкото и ние самите. Ако целта е нещо лично, бихме могли да се обърнем към половинката ни, член на семейството или близък приятел. В бизнес ситуации можем да споделим целите си с нашия наставник, колега от професионалната асоциация или дори шефа ни, стига да е на лице добра връзка помежду ни. Да възнаградим сами себе си. Когато достигнем целта си, редно да получим значима награда. От кого ли? От самите себе си, естествено. Макс отказвал цигарите дози на пъти и неизменно пропушвал отново само след няколко месеца. Взел категорично решение да ги откаже за винаги, си обещал, че ако го спази, ще си купи големия телевизор с плосък екран, който винаги искал. Като спестявал парите. Преди харчени за цигари, в края на годината разполагал с достатъчно за телевизора. Осъзнаването, че ще получат осезаема награда в добавка към физическата удовлетвореност от достигането на целта, подпомага някои хора да гонят целите си. За да постигнем в живота си онова, което желаем, изисква се истинска посветеност. Като си поставяме ясни и конкретни цели, организираме контролни пунктове, да сме в състояние да отмерваме прогреса. Сключваме договор сами със себе си и го споделяме с уважаван от нас човек, а после се възнаграждаваме, щом намеренията бъдат осъществени, ще постигнем онова, имащо значение за нас в работата ни и във всеки друг аспект от живота ни. Пет – съзнателна чувствителност. сравнително малко изключения повечето постижения включват съвместна работа с други хора. Съпричастността умението мислено да поставим себе си на мястото на друг човек е важна за успеха. Задължително е менеджерите да проявяват чувствителност към емоциите на ръководените от тях, търговските представители трябва да бъдат чувствителни към реакциите на техните клиенти, избраните служебни лица трябва да бъдат чувствителни към потребностите на техните избиратели. Два от принципите на Дейл Карнеги за ефективни човешки взаимоотношения са – проявявай искрен интерес към другите хора и – постарай. Се да видиш обективно нещата от гледната точка на другия. Като прилагаме тези принципи в ежедневните си контакти с хората на работното място и в личния ни живот, ще ги окоражим да дадат максимума от себе си и на свой ред това ще ни е от помощ ние да сторим същото. Култивиране на обич към хората Когато най-голямото ни желание е да правим околните щастливи, когато това желание се превърне в наша трайна страст да служим на другите, ще бъдем тласкани да изпълним всичко, изискващо се за постигане на успех. Накратко, само тези пламенно посветени да предоставят по-голямо беми по качествена работа и пламенно посветени неизменно да служат на повече хора, биха могли да очакват успех в общия случай. Подобна посветеност е вдъхновявана най-сериозно отобич към хората, за които е предназначено услугата. Това желание да служим на околните емоция, която не крие опасност за душевното неблагоденствие, намира се в хармония с закона на Бог и човешката раса. Способне е да подчини противоречиви чувства, които иначе водят до неефективност и ще осигури движещата сила, нужна за дългосрочно приложение, както и вдъхновени усилия. Както с другите правила, нека претегли ми това и да проверим дали се потвърждава от историите на успелите хора. Представете си, например, типичен случай с двама певци. Двамата имат талант да пеят популярни песни. Двамата имат еднакво добри гласове за тази цел, но от гледна точка на критиците гласовете им са слаби. С посредствения им талант в общия случай никой от двама им не би могъл да очаква успех. Единият певец така и не стига до никъде. Пее предимно за собствено удоволствие. Коп не е за успех, но не обича публиката си. Първата му мисъл е да демонстрира колко добър певец е публиката долавя да това му отношение и го посреща с безразличие. Провалът му е пълен и окончателен. Другият певец обича публиката си. Първата му мисъл е как да ги зарадва. Изпълнява песни, за които мисли, че ще харесат те, по начина, по който се харесва на тях. В желанието му да зарадва публиката си максимално, той я опознава постоянно и задълбочено. Мигум забелязва кога маниеризмът му и допада или я дразни. Неизменно се мъчи да установи на базата на индивидуални контакти и от различни публики какви начини на пеене се харесват на. Хората Постоянно се смесва с масата, първо, защото е обича и второ, с цел да установи какво им харесва и какво не. Може да гладува с години, докато научи какво точно харесва обичаната му публика, но нищо не е в състояние да го безкоражи. След години на проби и грешки, на така силна обич, че не е в състояние да се откаже, публиката започва да отчита любовта му към нея. Започва да го слушат с респект, а после с жажда и наслада. Ето, казват си, той човек като нас, познавани и е един от нас, наясно е какво харесваме и той го харесва също колкото нас. Той харесва нас, следователно ние харесваме него. От гледна точка на публиката в песните му се съдържа топлина, която липсва при другите изпълнители. Изведнъж този певец става известен и започва да се радва на сериозен успех. В горния пример бихме могли да заместим двамата певци с двама актьори, двама поети или двама писатели, двама строители, двама собственици на ресторанти или бензиностанции, двама продавачи, фабриканти или търговци, двама проповедници, адвокати, лекари или каквито други изберете. Успехът обикновено спохожда у нези които обичат публиката или клиентелата си и се посвещават пламенно, следователно предоставят по добра услуга, за да зарадват. Не бива да се приема, че обичта към хората може да бъде култивирана само посредством социални дейности. Може да бъде подсилена в обикновените контакти, свързани с бизнеса или службата ни. Продавачите комуникират с клиентите в магазина им, менеджерите с техните подчинени, Търговските посредници са евентуални или съществуващи клиенти. Посредством постоянно те се научават да обичат клиентелата си, да се наслаждават на това да радват хората със своите услуги и в името на успеха да се посвещават пламенно на издирването на методи и средства, с които да увеличават броя на онези, останали доволни от тях. Постигнете успех на базата на провали. Обезкуражаването и провалът са два от най-сигурните трамплина към успеха. Дейл Карнеги Култивиране на толерантно отношение Липсата на толерантност е причинила повече неволи от всяка от останалите форми на незачитане. На практика всички войни избухват поради липса на толерантност. Недоразуменията между управата и работниците често са резултат от Нетолерантност На никого не е възможно да следва стрикно закон, без да е придобил навик за толерантност най увреждащата форма на нетолерантност проистича от религиозни и расови различия в мненията. Цивилизацията, каквато я познаваме днес, носи дълбоки рани от купищата нетолерантност през вековете, предимно такава от религиозно естество. Дали сме добри или лоши съседи до голяма степен се влияе от това, колко толерантни сме към другите. Липсата на толерантност е резултат от невежество или, казано с други думи, на отсъствието на познания. Добре информираните хора рядко са нетолерантни, защото им е ясно, че никой не знае достатъчно, та да му се полага да съди околните. Съществуват много причини, защо трябва да бъдем толерантни, главната сред които е фактът, че толерантността допуска здравият разум да ни насочва по посока на фактите и това на свой ред води до ясна мисъл. Онези, е блокиран от нетолерантност, без значение от вида и естеството и никога не могат да се представят като точни мислители което е достатъчна причина да ни накара да овладеем нетолерантността. Може да не е наше задължение да проявяваме толерантност към други хора, чието идеи, религиозни и расови възгледи и политически тенденции се различават от нашите, но е наша привилегия. Не е нужно да молим за разрешение да бъдем толерантни, това е нещо, което контролираме със собственото си съзнание, следователно отговорността, която съпътства избора ни, също е наша. Нетолерантността затваря врати към възможности по хиляди начини и блокира светлината на интелигентността. В мига, щом отворим съзнанието си за факти и възприемем настройката как рядко се намира тема, за която да бъде казана последната дума, как винаги са на лице шансове да бъде установена още истина, започваме да култивираме принципа на толерантност. Ако упражняваме този си навик... Скоро ще се превърнем в мислители, притежаващи способността да решим проблеми, изникнали в битката ни да открием мястото си в избраната от нас област. Успехът е нещо просто. Вършете каквото е правилно по правилния начин и в правилното време. Арнолд. Хагласо. Опотреба на златното правило. За на сътрудничество. Златното правило дръж с другите, както искаш да се държат. Тестеп в известен смисъл е най-важното сред принципите на успеха. Въпреки факта, че в продължение на повече от 5000 години великите философи до един са преподавали принципа на златното правило, сериозно мнозинство от хората гледат на него като на красив текст, на базата на който проповедниците да построяват поученията си. Философията за златното правило е реалната база, върху която трябва да бъдат ръководени децата. Също така е реалната база, върху която е редно да бъдат управлявани възрастните. Посредством сила или възползването от неправомерни обстоятелства човек би могъл да натрупа състояние, без да следва златното правило, и мнозина го правят, но подобно богатство не може да донесе щастие, защото постигнатата нечесност полука неизменно унищожава покоя на душата. Идеите са най-ценните производни на човешкия ум. Ако сме в състояние да създадем използваеми идеи и да ги вкараме в действие, можем да получим замяна, каквото пожелаем. Богатство, натрупано или придобито на базата на философията за златното правило, не носи със себе си купища разкаяние, нито безпокой съвестени или нарушава покояни. Радва се на сполука Онзи, който превръща златното правило в свой бизнес или професионален девиз, и после вярно го следва, както буквално, така и метафорично, верене на духа му и на посланието му. В действителност философията за златното правило е базирана на могъщ закон, който бъде ли разбран и надлежно следван, ще позволи на всеки да убеди околните да му сътрудничат. Все известна истина е, че повечето хора следват принципа да връщат добро и зло, танто за танто. Ако очерниш някого, ще бъдеш очернен в отплата. Ако похвалиш някого, ти самият ще бъдеш похвален. Ако направиш на някого бизнес-услуга, ще срещнеш същото. Със сигурност съществуват изключения от това правило, но общо взето, законът е в сила. Сходностите се привличат. Това съответства на Великия природен закон и въжи за всяка частица материя и за всяка форма на енергия във Вселената. Успехите привличат успехи. Провалите привличат провали. Изпълняване на повече, отколкото се плаща. Законът на златното правило е тясно свързан с закона за навика да вършим повече, отколкото ни се плаща. Като изпълняваме повече, отколкото се изисква. окоръжаваме другите да вършат същото. Това са устоите на философията за златното правило. Не може да се пренебрегне фактът, че онези, които вършат повече от онова, за което им се плаща, в крайна сметка ще бъдат търсени и желани именно от склонните да платят повече, отколкото е свършено в действителност. Природата налага лихва върху лихва, когато се плаща за получила се при прилагането на този закон. Законът е фундаментален, очевиден и същевременно много прост. Една от големите загадки на човешката природа е, че не е по схващан и прилаган. Зад прилагането му се крият възможности, които стъписват и най-живото въображение. Посредством съблюдаването му човек научава истинската тайна в цялата изчерпателност зад изкуството да караме другите да вършат каквото искаме ние. Ако искаме услуга от някого, наш дълг е да се обърнем към човека, от когото очакваме въпросната услуга, в подобаващ маниер и да му се отплатим с еквивалента на услугата, която търсим от него. Ако той не реагира веднага, трябва да удвоите дозата и да окажете друг услуга и друга и друга, докато накрая от срам, ако не от друго, човекът ще се върне и ще ни направи исканата услуга. Издействаме си сътрудничеството на другите, като по-напред ние сътрудничим на тях. Струва си горното изречение да бъде изчетено сто пъти, защото съдържа същината на един от най-могащите закони, достъпни за унези с намерение да постигнат грандиозен успех. Понякога е възможно да се случи. И сигурно ще се случи конкретният индивид, на когото оказвате ползотворна помощ, да не отвърне по сходен начин, но задръжте следната важна истина в ума си – дори един човек да пропусне да реагира. Някой друг ще наблюдава случващото се и от чисто желание да види как възтържествува справедливостта или, може би, с способични мотиви на ум, ще предложи услугата, която ви се полага. Каквото по-се е човек, това ще и да пожене. Галатяни 6, 7 Горният цитат от Библията не е просто проповед, чудесен практически принцип е, който би могъл да послужи като основа за всяко успешно начинание. Било движейки се по криволичещи или по прави пътеки, всяка мисъл, която устремяваме навън, всяко дело, което вършим, ще привлече рояк други мисли или дела в зависимост от тяхното естество и те. Ще се върнат обратно при нас в уреченото време. Няма измъкване от тази истина. Тя е вечна като Вселената и тъй неизменна като закона за гравитацията. Да пренебрегнем е все едно да определим сами себе си като невежи или безучастни, а всяко от двете би провалило шансовете ни за успех. Шест способност за продаване. Може да сме много компетентни, но ако не сме в състояние да продадем идеите си на останалите, съществува вероятност да не достигнем до успех. Независимо дали опира до това да придумаме шефа да приложи направено от нас предложение, колегите ни да ни сътрудничат в проект или подчинените ни да вложат повече усилия, способността ни да продадем е изключително важна за успеха ни. Ако искрено вярваме в онова, което продаваме, няма да е трудно да проектираме тази обеденост и околните. Проучете методите на най-добрите търговци, с които сте имали работа. Може да е мъжът който ви продава новия ви автомобил, жената, осъществила продажбата на къщата ни или търговският представител, осигурил компютърна система на компанията ни. Без значение от стоката или услугата, обърнете внимание, че подхождат към сделката в систематизиран и добре обмислен маниер. Може да не продаваме материален артикул, но ако искаме идеите ни за промени или установяването на нова концепция да бъдат прияти, да следваме стила на тези успели търговци би увеличило шансовете ни за успех. В четвърта глава на тази книга, в която обсъждаме как да предложим и инициираме промяна, са представени конкретни насоки и подходи как да продаваме идеите си. Седем системност Една от основните причини хората да не успявате, че се предават прекалено лесно. Успелите хора постоянстват въпреки пречките по пътя към успеха. Чак след хиляда провала Едисън създава жичката, която кара първата му електрическа кружка да проработи. Лесно е да се обескуражиш, когато тежката работа не носи плодове. Толкова е изкушаващо да се откажеш. Не забравяйте старата поговорка. Ако не успееш първия път, опитай пак и пак. Възможно е да имаме нужда просто от нов подход или свежа гледна точка. Повечето хора се отказват точно когато са на път да постигнат успех. Вдигат бяло знаме на финалната права. Предават се в последната минути от играта или на една крачка от победата. Росперо Решимостта е бронята, срещу която се блъскат бесилни стрелите на премеждията. Наложително е да втълпим в главите си факта, че когато стиснем юздите и кажем напред, потегляме към висините. Едва ли и едно единствено велико изобретение е излязло на пазара без множество хора да претендират, че идеята е хрумнала първо на тях и в много случаи те го доказват. Но когато се случвало да изникне проблем, който е възпрял прогреса им, те се се предали, а човекът, отказал да се предаде, е преодолял проблема и е направил изобретението приложимо. Помислете за Марк Зукърбърг и братята Уинкълвус. Най-прекрасната идея е практически безстойностна. Докато изобретателят не я накара да проработи и не я вкара в практическо приложение. Правителството възнаграждава човека, който пръв получи патент или пръв направи изобретението си практически приложимо, а и по целия свят се случва същото. Следователно, мечтателите трябва да стигат и до осъществяване. Всеки човек, склонен да плати цената, може да бъде успял. Цената не се изразява в пари, а в усилия. Първото важно качество за успех е желанието да направим нещо, да бъдем нещо. Следващата стъпка е да се научим как да го постигнем. После идва самото осъществяване. Тъй, че човекът най-способен да постигне каквото и да било, е онзи широки хоризонти онзи, готов да трупа знания. За да сме успели, трябва да бъдем. Свободомислещи да придобиваме всички възможни знания и да упорстваме в задачата си, докато не бъде изпълнена удовлетворително за нас. Друг аспект на системността в усилията е да се стремим постоянно да се усъвършенстваме без значение къде сме и на какви позиции. Да научим всичко, каквото можем. Да не гледаме колко малко можем да свършим, а колко много. Винаги ще сме търсени, защото ще сме си създали репутацията на енергични хора. Винаги има място за енергичните, доколкото зависи от тях, прогресиращите фирми никога не допускат да ги изостави енергичен служител. Достигат върху опоритите, целеустремени и усърдни труженици, а плахите, несигурните и мудните. Неизпробвани хора рядко са поставяни на позиции с отговорност и власт. Подбираните индивиди са унези, свършили нещо, постигнали резултати в определена област или поели инициативата в своя отдел. Поставени са там заради репутацията си да влагат енергия в начинанията си и защото вече са доказали, че притежават упоритост и решимост. Подбираните в критичен момент обикновено не са гении. Не притежават много повече талант от останалите, но са се научили, че резултатите идват единствено посредством неуморни и неотклонни на усилия. Наясно са, че чудеса не се случват просто така. Единственият начин да се случате, е, ако се придържаш към изпълнението на даден проект и го доведеш до край. Тази е единствената тайна, защо някои успяват, а други се провалят. Успелите хора привикват да виждат нещата завършени и неизменно се чувстват убедени в успеха. Склонните към провали привикват да стават свидетели на неуспехи. Очакват ги и ги привличат към себе си. Обобщение с точния вид обучение всеки човек може да успее. Наистина е жалко, че се допуска толкова много мъже и жени, изобилстващи от способности и качества, да остават неосъществени. Позволили са си да изпаднат в безтегловно състояние. На някакъв етап поради временно неразположение волята на тези хора е отслабнала или са се обезкуражили заради скръп или споходила ги беда. В началото всичко, от което се нуждаят, е помощ да се изправят на крака, но обикновено вместо това са повалени. В резултат латентните им сили така и не се развиват и губещи са както те, така и светът. Такива хора могат да бъдат спасени. Нужно е само. Да им се покаже, че притежават силата да се променят. От отчаяна настройка трябва да превключат на обнадежданост с цел да възвърнат контрол над съдбата си. В днешни дни, когато хората изгубят контрол, Налага се да открият избавление със силата на волята си. Няма големи изгледи да получат насърчение или вдъхновяващ съвет. Принудени сме сами да преборваме тенденциите си към слабост. Не можем да разчитаме на никого за помощ. От нас зависи да се заловим здраво, да вземем категорично решение и да преодолеем недостатъците и пороците си. Никой не може да го свърши вместо нас. Могат да ни вдъхнат кораж. Това е всичко. Нищо не бива да ни спъва по пътя към успеха. Не съществуват пречки, нито дори лошо здраве, които да не могат да бъдат превъзмогнати, стига да покажем повече решимост, дух и воля. Като прилагаме седемте фактора С, шансовете ни за успех във всичките ни начинания ще са значително повишени. В добавка към качествата, обсъдени тук, на лице са 11 насоки които да ни ръководят по пътя към постижения в работата и в личния ни живот. Едно, успех означава успешен живот. Когато сме умиротворени, щастливи, весели и се занимаваме с нещо, което ни е по сърце, ние сме успели. Две, открите с какво искате да се занимавате и се залувате с него. Ако не сте сигурни за истинското си призвание, помолете за насока и идеята ще ви хрумне. 3. Специализирайте се в определена област и се постарайте да сте посведощ в нея, отколкото всеки друг. 4. Успелият човек не е бичен. Неговото основно желание е да служи на човечеството. 5. Не съществува истински успех без душевен покой. 6. Успелият човек притежава голяма способност да прояви психологическо и духовно разбиране. 7. Ако си представим дадена цел ясно, Чудодейната сила на умъни ще ни осигури средствата за постигането и. 8. Мисълта ни, наситена с чувства, се превръща в субективно вярване и нещата в реалността се развиват според това ни вярване. 9. Силата на незатихващото въображение тласка напред чудодейната мощ на умъни. 10. Ако целите повишение в службата си, представете си, че вашият работодател, началник или любим човек ви поздравява за повишението. Обрисувайте картината жива и реалистична. Чуйте гласа, съзрете жестовете и го почувствайте съвсем истинско. Изпълнявайте редовно това и посредством чести визуализации ще преживеете радостта от отклик на молитва. 11. идеята за успеха съдържа всички елементи на успеха. Ако повтаряте пред себе си думата «Успех често», при това с вяра и обаденост, ще се окажете подвластни на подсъзнателна принуда да успеете. Глава 2 Въжността да се правят промени Промяната е житейски закон. И Ионези, които гледат само към миналото или към настоящето, със сигурност ще пропуснат бъдещето. Джон Ф. Кенеди Няма съмнение, че светът се променя със скорост, каквато не се е случвала никога преди, нито пък някой си е представила. Раждат се и изчезват цели отрасли, привидно от днес до утре. Търговските организации, които стоят начало на тези бързи промени, които ги предогаждат и се възползват от тях, в много случаи са постигнали неимоверен успех. Неподготвените, изненаданите и обърканите обаче са изостанали зад конкуренцията си. Много от тези организации са претърпели внушителни загуби или напълно са изпаднали от играта. Една от причините поради които компаниите не успяват да отговорят на предизвикателствата на промените, е удовлетвореност от установени системи и похвати, с които са си служили от край време. Превърнали се в роби на културата си и начина на живот на организацията, която им създава чувство на удобство. Ако искаме да оцелем, налага се да погледнем на процесите, следвани от организацията ни, с чувство на конструктивно недоволство. Трябва да установим дали способите, с които си служим, носят желаните резултати. Ако не е така, наложително е да сме подготвени да внесем нужните промени, за да поведем организацията си към усъвършенстване и успех. До неотдавна беше рядкост на бюрото на управленски кадър да бъде видян компютър. Опотребата на компютри се ограничаваше до специалистите, които осигуряваха разпечатки за ръководството. Днес компютърът е необходим инструмент почти за всеки ръководител. Вместо да разчита на доклади от специалисти, информацията е достъпна в реално време. Комиотаризирания дизайн и планиране, оборудваните с компютри производства, роботизираните и постоянно развиващи се технологии са част от повечето прогресивни организации. Всички тези новости заставиха организациите да. Преразгледат и реструктурират аспекти от културата си, включващи технологии. Няма нищо постоянно, освен промяната. Хераклит. Промените обаче не се ограничават единствено до технологични въпроси. Много успешни менеджери са въвели като своя практика периодически да оценяват всеки процес, дейност и система, използвани в компанията. Независимо дали сме в управата, или сме сътрудници, въвлечени в процеса, редно да се посветим на издирването на подобрения в начина на изпълнение на задачите ни и да проявяваме съпричастност към промените, които ги съпътстват. В добавка, тъй като реструктурирането на много организации често води до съкръщения и възлагане на външни изпълнители, в много случаи духът на служителите се срива до нови дълбини. В голяма част от тези компании безусловната лоялност и всеотдайността на служителите, които гледат на постовете си като на кариера и на назначенията си като относително сигурни, са заменени от несигурност и скептицизъм. Наложително е да бъде установена нова организационна култура която да превъзмогне тези тревоги и да възроди духа на ангажираност и сътрудничество у персонала. Истината е, че през последните няколко години възникнаха нови концепции за управление на личния състав, които повишиха продуктивността, обогатиха работното място и стимулираха креативността и нововъведенията. Много полезно е да се достигне до признаване и приемане на технически промени, отколкото е за менеджерите да променят похватите си за работа с хора. Предизвикателствата При стартирането на промяна Всеки път, когато се промени нещо значимо, на лице са предизвикателства. Някои от тях са лични, други се пораждат в рамките на работните екипи, а трети засягат цялата организация. За да стартираме успешно организационна промяна, нужно е да сме запознати с предизвикателствата и да сме подготвени да ги посрещнем професионално и с увереност. В типичния случай промените пораждат поне малко съпротива. Отдалните индивиди често чувстват, че губят власт, автономност или ресурси заради промяната в работната среда. В резултат на това те се вкопчват в статуквото. За да си подсигурим успех, задължително е да предизвикаме сами себе си и да убедим околните да снижат съпротивата си и да се. Фокусират върху позитивните резултати. Едно от най-големите предизвикателства при стартирането на промяна е просто да накараме хората да приемат сериозно. В периоди на промяна отделните индивиди често възприемат позицията да изчакат и да видят и нито стават част от промяната, нито и се съпротивляват. Нашето лично предизвикателство е да вдъхновим сами себе си, както и хората, с които работим, да възприемат промяната, да подкрепят и дори да се превърнат в носители на промяната. Свеждане на тревожността до минимум. В живота си всички срещаме големи промени, които повече или по-малко са втори шанс. Харисън Форд Повечето от нас изпитват сериозна тревожност, когато бъдат предложени промени, засягащи ни лично. Много поверуят на отделните индивиди да приемат промяната и работните екипи да функционират по-успешно, ако тревожността е сведена до минимум. Планът ни за действие по отношение минимизиране на тревожността е да схванем ясно проекта за промяна, да изразим нивото си на обвързаност с него и да сме наясно, че той и ролята ни в него ще еволюират, докато трае промяната. Печелене на сътрудничество Всяка промяна в организацията ни би могла да предизвика разлом в сътрудничеството. По време на промени в организациите често се оказва, че сътрудничеството и комуникацията между отдели, екипи и дори индивидуални служители са подложени на риск. Като участници в промените от нас си иска да съборим тези стени и да изградим мостове на сътрудничество между организационните функции. Когато работната среда бъде променена, обикновено възниква объркване на тема приоритети. Ако имаме нов менеджер, например, кой според него ще е най-важният приоритет? Ако искаме промяната да е успешна, на какво е редно да се фокусираме първо? Това предизвикателство може да бъде посрещнато посредством прецизна и задълбочена комуникация. Няма как да успеем, ако си служим с диктаторски военен модел на управление. Нужни са ни всеки ергенергия и креативност, с които са способни да допринесат служителите ни, за да се задържим конкурентно способни в днешния високоскоростен и силно конкурентен бизнес свят. Да установим как персоналът. Възприема ситуацията. Отдавна съм забелязал, че хората на постиженията рядко седят и. Чакат нещата да им се случват. Вместо това те се случват на нещата. Леонардо да Винчи Преди да може да бъде инициирано някакво действие, важно е да се установи как възприемат ситуацията във в него. За тази цел Дейл Карнеги и сътрудниците му са разработили система. Нарича се интервю за стартиране на промяна. То може да бъде проведено от прекия началник и неговия персонал, от консултант или от представител на управата. Друг подход е да възложите на членовете на екипа да проведат тези, интервюта един с друг. Целите са две. Първата е да се придобие по-задълбочено разбиране за това, как членовете на персонала биха реагирали на промяната. Втората е интервюираните хора да си изяснят по-добре собствената си реакция към промяна. Интервюто се състои от три категории въпроси. Фактически въпроси Първата група въпроси се въртят около придобиването на практическа информация. Например, дали промените ще включват различен начин на изпълнение на задачите. Как изпълняваме сега тази част от работата си? Кои аспекти намираме най-лесни за изпълнение? Кои аспекти са по-трудни? Ако можем да променим даден аспект от работата си, как бихме подходили? Причинно-следствена информация Причинно-следствените въпроси определят мотивите или логическите връзки зад някои от фактическите въпроси. Това са обикновено въпроси от типа «Защо и? Как?». Как използваните в момента методи допринасят за достигането на целите на отдела или го възпрепятстват? Защо възпрепятстват или са от помощ? Конкретно какво ни харесва в настоящите методи? Защо? Конкретно какво не харесваме в настоящите методи? Защо? Въпроси, базирани на стойност. И последно, въпросите, базирани на стойността, ни помага да осъществим връзка между ценностната система на човека и стойността, която придава на различни неща. Коя е първата промяна на работното ни място, която изпъква спомените ни? Каква е била първоначалната ни реакция на тази промяна? Какъв е финалният резултат от внесената промяна? Какво сме научили от нея за самите себе си? Каква е силната страна, която можем да посочим за себе си? По какъв начин тази ми силна страна е повлияла на конкретната ситуация? Можем ли да посочим как сме си послужили с тази си силна страна в друга променяща се ситуация? Моделът на промяна Стартирането на промяна на работното място би могло да бъде непредсказуемо преживяване, защото процесите и хората се развиват по различен начин, когато тече промяна. Не съществуват два индивида, които да реагират по напълно еднакъв начин на промените на работното място. По същия начин идентични промени, приложени в множество области на организацията, водят до отчетливи разлики в резултатите. Следващият модел на промяна показва как можем да задържим под контрол процеса на промяна посредством прилежна подготовка за него, като същевременно допускаме разнородни резултати. Този модел ни позволява да възприемем структуриран подход към организационните промени и все пак да запазим гъвкавостта. Станете ученици на промяната. Тя е единственото, което ще се задържи постоянно. Антони Дъжед Данджело. Стъпка Мотивация за промяна Моделът на промяната влиза в сила на етапа, когато организацията открие мотивация за промяна. Понякога промяната е потиквана от външни фактори като реорганизация, преразглеждане на управлението, преместване или изкупуване на клоне на черта сливане. В други случаи промяната е пораждана от вътрешни източници, като модернизирани технологии или разпростиране на производствени линии и услуги. Стъпка 2. Анализ на ситуацията. С усилване на мотивацията на Организацията за промяна, ръководството се заема да осъществи задълбочен анализ на рисковете и възможностите, свързвани с предлаганата промяна. Какви Са потенциалните плюсове от осъществяване на промяната? Какво ще струва? Какви са рисковете от промяната? Какви са рисковете, ако няма промяна? Стъпка 3 Планиране на посоката Веднъж щом бъде преценено, че потенциалът надвишава рисковете от бъдеща промяна, съставя се план за осъществяването и Много инициативи за организационни промени се провалят поради липса на внимателно и задълбочено планиране При тази стъпка на модела сцената е готова за абсолютен успех или провал на промяната Възловите елементи на плана трябва да включват прогнозиране на влиянието на промяната върху индивиди, които ще бъдат най засегнати. Прогнозиране на влиянието на промяната върху системи в организацията, които ще бъдат най засегнати. Разработване на подробен план за интегриране на промените в организацията. Разработване на обзорен план за на успеха на предложената промяна. Стъпка 4. Прилагане на промените. В зависимост от вида и обхвата на промените, прилагането им в организацията може да бъде постепенно или внезапно. Промени като съкръщение или изкупуване често са внасени с кратко предупреждение, докато набирането на нов персонал, реорганизациите или технологичните нововъведения може да бъдат осъществявани поетапно за даден период от време. Най-критичната роля на менеджерския екип в този момент на промяна е да поддържа открита и пряма комуникация помежду си и с персонала. Разграничаване на индивидуалните отговорности Макар, че промените обикновено засягат много хора, всеки въвлечен в тях играе специфична роля. Бил може да отговаря за фаза А, с за фаза Б и тъна подробното изясняване какво се очаква от всеки човек е ключът към постигането на целта. Обявяване и стартиране на промените. Ако промените са относително малки, обикновено среща на ръководителя с екипа му е достатъчна, за да се подготви почвата и да се положи началото. При по комплексни промени трябва да бъдат проведени няколко различни събрания на различни нива. Всеки замесен трябва да схваща ясно не само какво има да върши той и екипът му, но и дейността на всички останали единици, както и начина им на взаимодействие. Придържане към графика Графикът за изпълнение на всяка фаза от проекта трябва Да е известен на всички и е наложително да се предприемат ходове за засичане на евентуални отклонения, Та николя фаза да не изостава и да възпрепятства целият проект. Повторно представяне на ползите. Редно е в началото на процеса всички участници да са запознати с ползите от промяната. Докато трае процесът, и тези ползи трябва да бъдат повтаряни периодически като средство за подсилване на мотивацията. Стъпка 5. Анализ на посоката. Веднъж, щом промените бъдат въведени, Наблюдаваме резултатите от новите структури и системи. Като членове на екип в изменяща се работна среда не можем да приемем автоматично, че промените ще настъпват точно както е планирано, нито че всички засегнати от промените ще реагират точно според очакванията. Нашата роля е да въведем контролни пунктове, които да ни сочат дали промените действат както е планирано и дали водят до желаните резултати, както и редовно да ги анализираме. Въвеждане на методи за мониторинг на резултатите Измерването на резултатите може да бъде количествено или качествено, а ако никой от двете не е приложимо, посредством прилагането на специално създаден критерий. Обявяване на критериите за успешни резултати от промените Най-добре е тези критерии да са посочени писменно в указание, работна поръчка или меморандум и на тях да бъде наблягано чрез квалификационни събрания и лични дискусии с всеки ангажиран. Координация на отчитането и отмерването на ефектите от промяната Не само членовете на нашата работна група или екип, но също така всички засегнати трябва да бъдат наясно за критериите и последиците. Системно информиране на ключови представители на екипа в процеса на наблюдение Уведомете членовете на екипа, ако настъкят отклонения, и работете съвместно, за да ги коригирате. Ако заключението от наблюдението е, че промените не действат според плана, налагат се преработки в приложението им. Ако приемем, че анализът на промените и планът са изпълнени точно, би трябвало да сме в състояние да нагодим прилаганите промени с цел да постигнем желаните резултати. Ето насоки как да го постигнете. Остановете в коя част резултатите не съответстват на плана. Ангажирайте ключови индивиди в набелязване на необходимите пренастройки. Поддържайте, Отворени линиите за комуникация с всички ангажирани. Освен в прилагането на промените въведете корекции и в самия процес на наблюдение. Четири фундаментални правила. Запланиране. Най-успелите планове следват четири фундаментални правила. Едно, прости са. Написани са на ясен и некомплициран език. Плановете, които се радват на успех, са лесно разбираеми за хората, отговорни да ги внедрят. Вместо теории и обосновки те предлагат разумни подходи за третиране на възникнали ситуации. Две – не потискат креативността. Всяка цел е грижливо формулирана, за да се избегнат недоразумения. Основният план обаче не съдържа подробности. Стратегиите и тактиките са оставени отворени, за да бъдат доразвити с придвижването на плана напред. По този начин ръцете на изпълняващите го не са вързани. Позволява им се да реагират с гъвкавост и са насърчавани да си послужат със собствената си креативност при осъществяването на плана. Три, съсредоточават се върху незабавни резултати. Макар винаги да имаме на ум дългосрочните цели, за да се породи инерция и да се установи правдоподобност, хората искат да видят непосредствени резултати. Чрез въвеждането на специфични промени рано в процеса служителите са насърчавани да се движат напред и нагоре. 4. Подчертават ползата от промените За разлика от традиционния подход към планирането, който се съсредоточава върху какво, къде или как, един ефективен план за промяна на бляга на защо. Когато хората разберат защо планираното ще бъде от полза за компанията и за тях самите, това засилва тяхната ангажираност. Повечето от промените, които си мислим, че съзираме в живота, се дължат наистини, които са татачени, тут отвягвани. Робърт Фрост Възприемане на креативен подход към промяната Да се заемем професионално с въвеждането на промени, значи да ангажираме креативността си. При положение, че след промяната за обикалящата ни среда ще е нова, какъв по-добър момент от този да проявим иновативност и креативност? Като мислим и действаме креативно, Бихме могли да направим процеса на промяната повълнуващ и в по-голяма степен равносилен на професионално израстване, а също така да постигнем по динамични и интересни резултати. За да се докоснете до креативния си потенциал, вземете. Предвид следните насоки, бъдете непредобедени. Прекалено често сами възпрекятстваме креативния процес, като се взираме в онова, което няма да проработи, вместо в онова, което ще подейства. Задушаваме креативността си с предразсъдъци и прекален фокус върху бариерите. Дори в началото дадена идея да не изглежда уместна, запазете съзнанието си отворено за нея, позволете на идеята да се развие и вижте какво ще излезе. Правете проучвания. Не е нужно да сътворяваме решения от нищото. Много организации са претърпели промени. По темата са написани купища книги. Осведомете се как другите са достигнали успешно до промени в работната среда и се опрете на техните идеи. Диалог Проучвания върху организационните промени показват, че индивидите се чувстват изолирани в период на промени, макар всички останали да преживяват същите промени. Говорете с хора, преминали през подобни промени. Водете диалог с ключови фигури в процеса на организационните промени, за да си изясните плановете, целите и проектните резултати от промените в организацията. РАСЪЖДЕНИЯ Периодите на промяна на работното място предоставят добра възможност за лична инвентаризация. Запитайте се как бихте могли да разширите уменията и знанията си чрез пълноценно участие в промените. Как бихте могли да разкриете нови възможности за себе си? В кои области е нужно да сте поотворени и възприемчиви към промени? Проява на въображение. Може би за нас тези промени са шансът на живота ни. Защо да не си представим начините, по които бихме могли да извлечем най-доброто от тези промени, да натрупаме капитал от тях и да достигнем до нови нива на умения и знания? Не съществуват граници за въображението ни по отношение на кариерата ни в резултат на креативно възприемане на промените на работното ни място. Да се самостимулираме за промени. Едно подлагащо ни на изпитание последствия от настъпили промени е, че те може да ни накарат да се чувстваме изтощени. Всичките ни усилия са вложени в новите задачи, отговорности и отношения. По тази причина в период на промени е нужно да търсим начини да поддържаме и дори да увеличим енергичността си. Някои от стратегиите за самостимулиране включват следното – обрисуване на образ. Нищо не е по-мотивиращо от… Обрисуването на завладяващ образ. Задължително е да си се представим успели в резултат на промените. Да си въобразим плюсовете от растежени вследствие на промените, създаване на нови възможности и изграждане на повълнуващо и динамично бъдеще. Съставяне на списък с възможностите. Какви са възможностите, разкриващи ни се от промяната? Да съставим списък с всички начини, по които бихме могли да израснем, да добавим нови умения, да срещнем влиятелни хора и да прибавим ценен опит към сиевито си. Пораждане на енергия Трудно е да се породи енергия във вакуум. Повечето от нас се нуждаят от стимула на други хора и техните идеи, принос, коментари и подкрепа. Времената на промени ни предлагат възможността да доразвием кръгани от хора, които ни разбират, вярват в нас и са склонни да ни помогнат да продължим напред. Построяването на мостове Промените, в която иде организация, често включват създаването на нови връзки. Понякога се дърпаме от тези отношения, особено ако опира до нов началник или предполагаема загуба на позиции. Вместо да се въздържаме от тези нови контакти, трябва да извлечем енергия от тях, като ги възприемем и изградим мостове между нас и хората, на които се натъкваме. Срещата с нови личности обикновено е високо енергизираща. Защото откриваме допирни точки в ценностите и целите ни, както и в креативното ни сътрудничество. Засилване на мотивацията Пред лицето на промените много хора имат нужда да подсилят мотивацията си. Ето 12 предложения, които ще се отполза за това. Едно – имайте търпение. Онова, което сега ви се вижда като цяла вечност, след години ще ви се види като миг. Две – справяйте се с проблемите един след други приемете че разполагате всичко необходимо. Три, бъдете склонни да се изправите лице в лице със случващото се. Изпробвайте новата действителност с приятел, който е наясно и е състояние да ви подкрепи. Четири, упражнявайте се да оставяте старото да се отиде, та новото да може да изплува на повърхността. Пет, отделете време да проучите промяната. Шест, търсете нови възможности. Каква е моята полза? Не винаги е нещо очевидно. Продължавайте да търсите. 7. Дръжте гледната си точка под контрол. Можем да направим деня ведър, колкото ние изберем. Осем. Откажете се от потребността да. Контролирате. Като го постигнете, ще дойде пробивът. 9. Подготвяте се за нещо ново. Никоя врата не се затваря без да се отвори друга. 10. Независимо от страховете си, предприемайте плашещи начинания. Мислете за страха като за завуалиран източник на енергия. 11. Вярвайте в цялостния процес. Пътища ще се разкрият. Отговори ще дойдат. 12. Вземете решението, че от вас зависи промяната да проработи. Поемете лично отговорността. Най-разпространените грешки при въвеждането на промени. Съществуват 8 често срещани грешки в управлението на промени в дадена организация. Тези грешки подриват добрите намерения за промяна и създават почва за неприязнени отношения и липса на ангажираност. Като избегнем тези грешки, ще убедим по-успешно всички в организацията да приемат препоръчваните промени. Едно, внасяне на прекалено много промени за твърде кратко време. Даден индивид може да понесе само определена доза промени без да се почувства претоварен и обесилен. Когато ръководите осъществяването на промени, планирайте грижливо въвеждането на нови инициативи. Задайте си въпроса, кои са най-спешни се нуждаят от внимание днес и кои могат да почакат до утре. Не само, че хората ще са посъпричастни, но също така ще бъдат по-продуктивни преди, по време и след внасянето на промените. Две липса на стратегия и ясен облик на промените в дългосрочен план. Много често са вземани решения, промените да бъдат внесени сега и по-късно да се мисли за последствията. За да бъдат осъществени професионално промените, нужно е да се очертае ясно облика им в дългосрочен план, както и да бъде представен в рамките на организацията. Също така да бъде съставена стратегия, простираща се далеч отвъд началния етап на осъществяване на промяната. Три, да не предлагаме убедителни доводи за промяна. Само защото управата на организацията схваща потребността от промяна, това не означава, че останалата част от персонала съзира какъв е смисълът. Нужно е хората да бъдат убедени, че промените притежават стойност и си струва да бъдат възприяти. Постигаме това, като формулираме солидни доводи и ги представяме, подкрепени от уместни доказателства. Четири ограничени индивидуални умения Някой промени като например повишения или трансфери, имат тенденцията да тласкат индивидите до границите на уменията им. Избягваме тази грешка, като подготвяме и обучаваме кадри предварително, когато е възможно или непосредствено преди внасене на промените. Пет Недостиг на организационни ресурси Много инициативи за промяна, стартирали обещаващо, свършват попарени и загиват поради липса на нужните ресурси. Част от ролята ни, докато ръководим промени, е да се уверим, че влагано нужното време, пари и работна ръка, та да промените да бъдат доведени до успешен финал. 6. Съпротива от страна на ръководството към смяна на ролите. Когато ръководството на дадена организация се противи на промените, успехът на инициативата е сериозно застрашен. Обикновено съпротивата възниква, когато хората на ръководни постове гледат на резултата от промените като наподриващ контрола им или отговорностите. С цел промените да са успешни, ръководството на организацията трябва да е възможно най-гъвкаво. 7. Неспособност да бъдат интегрирани всички инициативи за промяна. Всеки процес, който търпи промяна, влияе на процесите, взаимодействащи с него. Например, промяна в софтуера влияе не само на унези, които го използват, но също така на всяка друга софтуерна програма, свързана с него, както и на всеки клиент, доставчик или служител, включен в мрежата на. Софтуера 8. Некачествено проследяване, отчитане и мониторинг на резултатите от промените Колко добре са възприяти промените? До каква степен промените са допринесли за подобрение на системите и процесите? Какви допълнителни промени биха направили инициативата още по-успешна? Прекалено често тези въпроси така и не са задавани и в резултат е на лице слабо усещане за реализиране или ангажираност с допълнителни промени. Управление на индивидите В период на промени В класическото си издание «Как да си спечелим приятели и да повлияем на околните ДЛ Карнеги» представя доказани от времето на соки как да спечелим хората за някоя кауза. Ето няколко принципа, които са особено приложими при взаимоотношенията с хора в процеса на осъществяване на промени. Пълен списък на тези принципи може да бъде намерен в приложение «Б» на тази книга. Започнете с похвала и искрено възхищение. Привлечете вниманието върху грешките на другия човек индиректно. Говорете за собствените си грешки, преди да критикувате другия. Задавайте въпроси. Вместо да отправяте директни нареждания. Помогнете на другия човек да избегне унижението. Бъдете искрени в одобрението си и щедри с похвалите. Създайте на човека отлична репутация, до която той да се издигне. Накарайте грешката да изглежда лесна за коригиране. Предрасположите човека срещу вас да се чувства доволен, задето да изпълнява предложеното от вас. Да напътстваме себе си. В период на промени. Все казват, че времето променя нещата, но всъщност трябва да ги променим сами. Анди Урхол Ако ние сме ръководителите, от нас се очаква да моделираме подходящи реакции на промените. Останалите в организацията следят да видят как ние ще откликнем на нововъведенията. По тази причина се налага да запазим контрол върху действията и поведението си. Едно, избягвайте да си говорите по негативен начин. Перифразирайте мисли на негодование или страх в мисли за растеж и възможности. 2. бъдете открити на тема тревогите си. Позволете на останалите да схванат разположението на духа ви. Три, бъдете реалисти по отношение на предизвикателствата пред успешното ви справяне с промените. 4. съберете информация посредством въпроси и проучвания. Бъдете възможно. Най-информирани за всичко, свързано с промените. Послужите си с подхода с интервютата, представен по-рано в тази глава. 5. Бъдете максимално продуктивни в настоящата си роля. Фокусирайте се върху организационни задачи и добро поддържане на архив, да сте подготвени да предадете настоящите си отговорности на друг. Бъдете готови да демонстрирате компетентността си. Мнозина сред нас не ръководят промените, а са само участници. В четвърта глава ще обсъдим как да приемем и да работим с промени, в които участваме, но които не управляваме. Преодоляване на страха. В конкурентен свят на лице са две възможности. Можете да загубите, или ако искате да победите, можете да се промените. Лестер Катърл. Независимо дали ръководим процеса, или просто сме участници в него, повечето от нас изпитват известен страх от промени в работната среда. Не знаем дали промените ще ни окажат позитивно или негативно влияние. Нямаме представа какво ще бъде бъдещето ни според плана за управление на промените в организацията. Не ни е известно дали вършената от нас работа ще бъде оценена като такава, която си струва да продължи. За да успеем във време на промени, налага се да открием начин да преодолеем страховете си. Много хора се боят да изпробват нови идеи, нови рискове или нови подходи за решаването на проблеми, защото се опасяват, че ще се провалят. Страхът от провал е човешка черта. Никой няма желание да изпита болката от поражение, но никой начинание не може да бъде успешно без опит, а всеки опит съществува риск нещата да не се получат. Всеки от нас е търпял провал някога през живота си но се учим от грешките си и си служим с наученото, за да ги преодоляваме. Първия път, като изпробваме нещо ново, вероятно е да не успеем. Не се отказвайте! Дори когато имаме опит и рутина, успехът не винаги е гарантиран. Ще има моменти, когато ще се проваляме, но не бива да допускаме тревогата от провала да ни победи. Учим се от грешките си и прилагаме освоеното в следващи начинания. Нар Мейси се наложило да затвори първите си седем магазина, но вместо да се откаже като неудачник, той продължил да опитва и се превърнал в един от водещите търговци в Америка. Бейбрут е бил отстраняван поради три на успешни удара над 1300 пъти през кариерата. Си, но това е забравено заради неговите 714 хумрана. Търсете причината! Томас Едисън така и не се е предал в усилията си да овладее електричеството, но само упоритостта му не била достатъчна. Всеки път, когато експериментите му се проваляли, той проучвал, кое е причинило провала и не спирал да търси решения. Твърди се, че претърпял почти хиляда на успеха, преди да създаде жичката, накарала електрическата кружка да проработи. Минимизирайте риска. Всички нови идеи носят риск. Ако дадена идея не се е доказала като успешна в миналото, съществува сериозна вероятност и сега да не е успешна. Когато Пола разработила уникален маркетингов план за представянето на нов продукт, произведен от нейната компания, отчитала, че на лице са много неизвестни, които биха могли да попречат на поставената цел. За да определи на какви препятствия би могла да се натъкне, решила да осъществи пазарен тест в три града преди да начертае финалните планове за дистрибуция в цялата страна. Всеки тест била в състояние да съзре вероятни проблемни зони и да се потруди да ги елиминира. По времето, когато стартирала националната маркетингова кампания, повечето от неисправностите били засечени и коригирани, а шансовете за успех били и сериозно повишени. Търсете альтернативни решения. Ако програмата, разработена от пола, не подействала при това бързо, Компанията щяла да се озове в сериозни затруднения. Тя знаела, че идеята е добра, но била съвсем нова и никога не изпробвана. Ако се случило да претърпи провал, нямало да има време да се правят анализи и корекции. Налагало се стратегията да проработи незабавно. С цел да предпази себе си компанията, в случай, че възникнат проблеми, Пола разработила альтернативно решение, не така иновативно и малко вероятно да е така ефективно като оригиналния план, но поне щело да послужи като временно решение. Ако основният план не успел, поне проблемите ще ли да са под контрол? Допълнителни проучвания в последствие биха могли да изяснят защо планът не е проработил и да се направят допълнителни стъпки, които да доведат до успех. Внушете си, че ще успеете. Когато даден план или концепция се провалят, Твърде вероятно ангажираните да се почувстват депресирани и склонни да се предадат. Налага се да. Приемем, че на успехи се случват и от време на време може да се сблъскваме с поражения. Андрея била съсипана. Била така убедена, че предложенията и ще решат проблеми, срещани от отдела и, но въпреки всичките усилия, те просто не свършили работа. Аз съм неспособна, мислела си тя. Просто не съм в състояние да посрещна такова предизвикателство. Ако бъде запазена подобна настройка, не само Андрея ще бъде нещастна, но това също така ще й попречи да разсъждава ясно и да открие друг начин да подходи към проблема. Приемете, че всички търпим провали от време на време и няма от какво да се срамуваме. Трябва да се самонавием, да си напомним сами как на успехите са част от изпробването на нови неща. Припомнете си всички преживени успехи, често след предишни неуспехи, и не спирайте да си повтаряте как сте го правили преди и можете да направите отново. Провалът е временно положение. Можем и ще го преодолеем и отново ще се радваме на успехи. Подсигурете абсолютна отдаденост. От страна на всички участници. С цел каквато и да било промяна да бъде непросто приемана от засегнатите хора, а да бъде напълно одобрена, всички членове на персонала трябва да са напълно дадени на нейния успех. Менеджери, въвели успешно промени, стимулират служителите си и ги вдъхновяват да се посветят на проекта от все сърце. Ето 10 рецепти, прилагани от изтъкнати менеджери, за да получат и запазят пълната ангажираност на своите сътрудници. Едно дават единствено обещания, които знаят, че могат да спазят. Клод Вицепрезидент на международна фирма за компютърен софтуер разяснява тази идея. Като старши ръководител, често съм изкушен да дам обещания на базата на нещо, за което съм почти сигурен, че ще се случи. Но ми е ясно, че ако се стигне до ситуация, в която да стане невъзможно да спазя това обещание, макар и да е дадено с добър умисъл, това ще ме накара да изглеждам непочтен. Давам много малко обещания и всичките ги спазвам. Две. Избягват изхвърляния и преувеличения. Виш служител от връзки с обществеността разказва как с цел да направи добра реклама на фирмите на свои клиенти, наведнъж е била изкушавана да пресили дадена информация или да попреиначи истината само мъничко. Но уверява, компетентните хора не могат да бъдат залъгвани и в дългосрочен план това ще навреди на клиента. Три, успешните менеджери си поставят реалистични цели, а после надхвърлят очакванията. Винаги изглежда по-добре да дадеш повече от очакваното. Някои менеджери поставят ниски цели, тада е лесно да ги надскочат. Това е предизвестено поражение, защото, ако целите са прекалено ниски, не само резултатът ще е посредствен, но също така пред хората, работещи върху проекта, няма да стои предизвикателство. Разумни цели, които могат да бъдат постигнати с усилен труд, стимулират служителите за отдаденост и надскачането на планираното прави постигнатото още по-сладко. Четири, те казват истината, дори когато от нея боли. Сеизвестен пример за това е случай от 1982 година. Лабораториите Макнил, производители на Тейленол, установяват, че в няколко шишенца от техния продукт има примеси от сианит. Президентът на компанията Мигом обявява, че прибират обратно цялата складова личност и ще заменят опаковките с неподлежащи на фалшификация. Да го направят е струвало на фирмата милиони, но откровеното признание и предприятите мерки укрепват репутацията на Макнил и нейната компания майка Джонсон и Джонсон. Пет прилагат на действие онова, което проповядват. Много организации наблягат сериозно на подобряване на качеството на продукта им. Управляващите произнасят речи за значимостта на това, служителите да имат правото на решение, но тази концепция е валидна само на думи. Джак Уелч, дългогодишен президент на компанията General Electric, е един от хората, прилагали проповядваното от самите тях. Въвежда в действие програма, посредством която да е сигурен, че всички служители на General Electric са изцяло посветени на мисията на фирмата за подобряване на качеството. Служи си с иновативен менеджерски похват, наречен «тренировка», който насърчава към открита комуникация и споделянето на идеи. Тренировка в общи линии е форум, където служители и ръководство се срещат редовно с цел да определят как вървят нещата тук и как бихме могли да ги подобрим. Тренировка заличава границите между управа и подчинение и предоставя възможност на служителите да споделят идеите си, с което се редуцира времето, необходимо качественият продукт да достигне от завода. До клиента Във филиала на General Electric Flynn, Massachusetts, Charles Ройтер, синдикален лидер, изтъква как програмата е променила отношението на синдиката и членовете му към цялата компания. По думите му, хората се вслушват и областите на несъгласие помежду ни са помалко. Тренировка причини културен шок у някой от менеджерите от средната фаланга, привърженици на старата школа, които си служиха с израза Ти си ниско в иерархията, а аз съм шефът, така че мълчи и го свърши по моя начин. Шест. Изключителните менеджери признават грешките си и бързо. Както твърди старата поговорка, да се греши е човешко. Ние всички допускаме грешки. Неспособността на някого да признае, че не е прав, само забърква ситуацията. Ефективните менеджери не си търсят извинения, нито се опитват да докажат правотата на решения, които не са проработили според планираното. Проучват причините за проблеми и се трудят, за да внесат нужните корекции и промени, за да вкарат програмата обратно в релсите. Когато в средата на 80-те години Кока-Кола променя формулата си на New Coke, това се случва след месеци на пазарни проучвания и експериментиране. Независимо от огромното количество труд и пари, посветени на обновения продукт, обществеността не харесва нюколки следва срив в продажбите. Ръководството би могло да приеме, че проучванията са верни и е нужно единствено време, Та да потребителите да привикнат към новия вкус. Биха могли да се опитат да оправдаят решението си, като се позоват на статистиките, анализите и научните следвания, които са били осъществени. Но не го направили. Роберто Джизуета, президент на «Кока-кола» по онова време, мигом връща на пазара стария продукт, но прекръстен като «класик кулк» и превръща нещо, което би могло да се окаже грандиозна катастрофа в маркетингов удар. Ако не допускаш грешки, значи не правиш нищо. Категоричен съм, че всеки ден човек допуска грешки. Джон Удън Седем пишат си домашните Вместо да разчитат на предчувствия или повърхностна информация, успелите менеджери си набавят всички факти, преди да вземат решение. Не се колебаят да помолят за помощ околните, в това число подчинените си, с цел да наберат идеи и предложения. Проучват как подхождат други организации, когато се сблъскат с ходен проблем и внасят необходимите фини настройки. 8. Изключителните менеджери са отлични в комуникирането. Пораждат ентусиазъм по отношение на представената от тях концепция, независимо дали у собствените им хора или у външни. Окуражават останалите да изложат и развият собствените си идеи. Ентусиазмът е нещо заразно. 9. Осъществяват връзка с хората на човешко ниво. Промените в дадена организация стартират с хората в нея. Налага се ръководството да познава психологията на унези, с които си има работа. Хората се различават и нещо, което е важно за един, може да не е така важно за друг. Десет – те винаги упражняват контрол и вземат нужните мерки. Ричард, например, е човек, който не упражнявал контрол. Когато бил назначен за вицепрезидент по фирмените процеси, предоставил на тримата началници на отдели, отговарящи пред него значителна автономност. Обучени и компетентни менеджери мислил си. Съвместно сме начертали планове и цели и мога да разчитам на тях да изпълнят задълженията си. Ричард съсредоточил усилията си да сглобява бъдещи програми и оставил ежедневните процеси на менеджерите си. Приял, че ще действат според оговореното. Не се получило точно така обаче. Тъй като пропуснал да упражни контрол дали се работи по посока на определената цел. Били допуснати грешки и били взети решения. Довели до забавяне в изпълнението на задачите. Като свършиш с промените, свършен си. Бенджамин Франклин. Обобщение по същество. За да оцелеем в динамичната заобикаляща ни среда, налага се да разгледаме мисловните процеси, следвани от организацията ни, с чувство на конструктивно недоволство. Ако процесите, с които си служим, не носят желаните резултати, трябва да сме подготвени да внесем каквито е необходимо промени за да поведем организацията към напредък и успех. Отделните индивиди често чувстват, че губят власт, автономност или ресурси поради променящата се работна среда. За да осигурим успех, трябва да предизвикаме сами себе си и да убедим околните да смягчат съпротивата си и да се фокусират върху позитивните резултати. Като си послужим с похвата на «Интервюиране», ние научаваме как е възможно да реагират на промяната членовете на персонала и да помогнем на Интервюираните да придобият по-задълбочено разбиране по отношение на реакциите си на промяната. Като внасяме промени, служим си с модел за промяна от 6 стъпки 1. Пораждаме мотивация за промяна. 2. Анализираме ситуацията. 3. Чертаем посоките. 4. Внасяме промените. 5. Разглеждаме посоките. 6. Приемаме или коригираме. Като разсъждаваме и подхождаме креативно, правим процеса на промяна по и предоставящ професионален растеж. А това ни позволява да достигнем до подинамични и интересни резултати. За да си гарантирате успешна промяна, прегледайте 12-те стъпки за достигането и 8-те често срещани грешки, представени в тази глава. Запазване на увереност в процеса на промяната. Ще се сблъскаме с пречки и провали, но не бива да се отказваме. С цел всяка промяна да не бъде просто приемана от засегнатите, а напълно одобрена, всички членове на екипа трябва да са напълно отдадени на нейния успех. Менеджерите, успешно внасящи промени, стимулират служителите си и ги вдъхновяват да се посветят на проекта с цялото си сърце. Глава 3 Настройка към промяна Всеки си мисли как да промени света, но никой не мисли как да промени себе си. Лев устой. Предвид постоянно увеличаващата се скорост на промяна в днешната работна среда, възможно е да не съществува по-важно умение от това да се нагаждаме към нея с лекота. Предизвикателствата и възможностите, представящи ни се от промяната, ни доставят удовлетворение. В други случаи обаче показваме съпротива и се фокусираме върху това, какво бихме изгубили в резултат на промени, вместо върху това, какво бихме спечелили. Способностите ни да се настроим към промените на работното място обикновено са проследявани от ръководството и други членове на екипа, така че означение да се адаптираме с продуктивност и позитивност без значение от личното ни отношение към промените. В тази глава ще обсъдим различните аспекти на промените на работното място, с които е възможно да се сблъскаме. Съществено е да проучим методи на адаптивно поведение, а също така да сме готови да пригодим маниерите си на работа. Та да посрещнем по-успешно предизвикателствата на промяната. Наложително е да открием начини да пренастроим на гласата си, та да сме готови да понесем трудностите, съпътстващи внасянето на промени на работното място. Когато настъкят промените, трябва да сме гъвкави и продуктивни, та да оставим позитивно впечатление около околните. Предизвикателството на промяната. В офиса цареше хаос. Всички се шураха наоколо. Обява на бюлетинното табло съобщаваше за събрание на ръководителите на всички отдели в 10 сутринта. Какво се случваше? Едно бе ясно. Със сигурност нещо важно. В 10 сутринта се събрахме в конферентната зала. Президентът на компанията призова за тишина и обяви, ще внесем глобални промени в системата ни за обработка на поръчки, които ще засегнат всички отдели в компанията. После се зае да ни запознава с подробностите. След събранието всички бяхме доста разтърсени. На повечето от нас настоящата система им допадаше. Познавахме добре и беше функционирала с години. Чувствахме се комфортно да изпълняваме задълженията си, а сега всичко се променяше. Някой от нас се бояха че постовете ни могат да бъдат елиминирани при задействането на новата система или че отделът ни може да бъде погълнат от друг и ние ще бъдем понижени. Никой не беше доволен. Прогресът е невъзможен без промяна и онези, които не се умяват да променят менталитета си, не са в състояние да променят нищо. Джордж Бърнард Шоу Какви стъпки би могло да предприеме? Ръководството, за да се справи с тези тревоги и да се увери, че промените не само ще бъдат приети, но също така приложени с ентусиазъм. Промените невинаги са добре дошли и често срещат съпротива. Защо? Когато хората изпълняват дадена задача по конкретен начин за дълъг период от време, спокойни са да продължават така. Промените ги вадят от зоната им на комфорт, а това е проблем за повечето. Но с цел да се постигне прогрес, промените не само са необходими, те са значими, и неизбежни за успешната дейност. Когато инициираме организационни промени, възникват специфични предизвикателства. С цел да им отвърнем, налага се да бъдем креативни, енергични и гъвкави. В тази глава ще анализираме тези предизвикателства при въвличането в промени и начините, по които те ни влияят в професионално и лично отношение. Ще освоим модел за организационни промени и ще определим ролята си в успешното му прилагане. Лично ние имаме набор от реакции към промяната, в зависимост от това какъв смятаме, че ще бъде ефектът от нея върху организацията ни и самите нас. Изправени сме пред предизвикателството да се адаптираме към промените, като адаптираме отношението и емоциите си. Действие и реакция, прилив и отлив, проба и грешка – това е ритъмът на живота. В резултат на свръховереност идва страх, в резултат на страха идва поясната визия и нови надежди. В резултат на надеждата идва прогресът. Брус Бартън Излизане от зоната на комфорта Промяната в отговорностите ни предизвиква тревожност и ни кара да се чувстваме извън зоната ни на комфорт. Като професионалисти бихме могли да очакваме да бъдем тласкани до ръба на зоните ни на комфорт отново и отново в процеса на трупането на опит и поемането на допълнителни отговорности, както и докато се стараем да се адаптираме към промените на работното място. Гъвкавост В периода на промени организацията ни, вероятно, ще има известни очаквания от нас. Възможно е това да изисква да изоставим стария си начин на мислене по отношение на работата ни. Докато се придвижваме напред, ролята, която изпълняваме, може да се различава значително от онова, което сме очаквали. С цел промените в организацията да бъдат внесени успешно, всички трябва да бъдат максимално гъвкави. Понякога това би могло да се. Яви сериозно предизвикателство, особено ако намираме, че сме тласкани в нежелана от нас посока или дори правим крачка назад в кариерата си. Контрол на нагласата ни В период на промяна настройката ни често я няма никаква. Не само се чувстваме несигурно и некомфортно, но понякога имаме реални проблеми с настъпващите промени и никак не се показваме позитивни. Един ден може да върви добре, а на следващия страховете и негодованието ни наделяват позитивните мисли и губим контрол върху настройката си. Като се случи това, приносът ни към процеса на промяна е минимален или никакъв. За да се нагодим към промените, трябва да се опълчим срещу нагласата, която ни спъва, и да я заменим с такава, възприемаща настъпващите промени. За тази цел може да се наложи да си зададем следните въпроси. Едно, по какъв начин е нужно да се променя аз в тази променяща се работна среда? Две, защо имам желание да възприема промените? Три, откъде знам, че ще се умея да се нагодя към промените? Четири, колко склонен съм да сторя всичко необходимо, за да накарам промените да проработят? Ако не харесваш нещо, промени го. Ако не го промениш, промени на гласата си. Не недоволствай. Мая Анджелу. Да нагодим модела си. В рамките на кариерата ни ролите и отговорностите непрестанно семенят. Да ръководим екипи, да ръководим събрания, да представяме възгледите и целите си сред предизвикателствата, с които е вероятно да се сблъскаме с прогресирането на кариерата ни. Както беше споменато порано, умението ни да сме напълно адаптивни би могло да е сред най-значимите за дългосрочния ни и траен успех. Следните принципи ще се ни от полза ефикасно да настроим модела си, нагаждане на очакванията. Може би все пак това повишение няма да се случи тази година. Може би няма да сме пряко подчинени на същия човек или да имаме съвсем същите отговорности. Налага се да нагодим очакванията си, без да ги снижаваме, ако това е възможно. Трябва да се съсредоточим върху цели, които се намират под наш контрол. Когато салия е наета като управител на магазин от веригата «Мода за тина и джери», тя си поставя за цел до три години да стане регионален менеджер. В момента е на поста си за четвърта година и изобщо не е близо до постигане на целта си. Работата и до тук е отлична и. Отзивите положителни. Фактът, че не е достигнала целта си, не е под неин контрол. В годината, в която е била наета, Компанията открила пет магазина с планове да продължи да се разширява. Но заради застой в економиката не са били открити повече нови магазини и е възможно да минат години, преди да се случи. Насали и се налага да нагоди очакванията си. Има избор да прояви търпение и да изчака и економическите условия да се подобрят, да проучи евентуални други възможности в рамките на компанията или да потърси пост като регионален менеджер в друга верига. Най-могъщият стимулатор за растеж и трансформация е нещо далеч по-просто от всякакви техники промяна на нагласата. Джон Уеллут. Когато преживеем разочарованието, че няма да бъдем повишени или да получим желания пост, трябва да си зададем следните 10 въпроса. Едно, Как бих могъл да направя настоящата си работа по-стойностна за компанията? Две, Как бих могъл да сторя за компанията нещо, което не правя сега? 3. По какъв начин бих могъл да подобря метода, по който се изпълняват задачите в моя отдел? 4. Какви нови и различни аспекти от работата си бих могъл да освоя, та да съм по за организацията си? 5. Какви стъпки бих могъл да предприема, та да накарам шефовете ми да разберат, че съм склонен да поема повече отговорности? 6. Какво бих могъл да науча от другите отдели, което да пасне на целите ми? 7. Ако съм достигнал възможно най-далеч на текущата си позиция, съществуват ли други позиции в рамките на компанията, които да мога да заема? 8. Има ли на лице други задачи, които хората отбягват да изпълняват, но аз бих могъл да поема доброволно? 9. Как бих могъл да подобря представенето си като менеджер, като насърчавам хората си да работят по-добре? 10. Склонен ли съм да се посветя и да претърпя само жертвите и рисковете, необходими, за да си спечеля правото да се изкача нагоре по менеджерската стълбица? Изграждане на връзки и мрежи Изграждането на професионалната ни мрежа е интригуваща и отплащаща се стратегия за адаптиране към промените. Да приемем, че промените са съвсем предстоящи. Кого бихме желали да познаваме или да опознаем по-добре, ако промените са на път да се случат? Започнете да създавате връзки и да градите по масштабна мрежа за подкрепа и. Насърчаване Запаленият по комютрите ТИМ е оператор на базата данни във финансовата компания, Линкълн точно в момент, когато компанията му превключва на международна компютърна мрежа. Записал се на ускорени вечерни курсове в местния колеж и се надявал, когато новата система бъде инсталирана, да го прехвърлят в отдела по информационни технологии. Но когато настъпило времето, молбата му за прехвърляне не била уважена и компанията не ела външни хора. Тим се оплакал на началника си, който му дал следния съвет. Тим, компанията се насочи към външни хора, защото компютърните ти умения не бяха известни на никого. Мислят, че си просто оператор на базата данни. Запознай се с новите компютърни специалисти, прекарай време с тях и научи с какво се занимават и как точно подхождат. През следващите няколко месеца Тим се сприятелил с хората от компютърния отдел и не само научил много но те също го опознали и харесали. Когато се открила нова позиция, уредили тим да бъде прехвърлен? Търсене на принос от околните. Друг начин да разпространим мрежата си на работното място е да имаме на ум, че други хора в организацията ни може да са запознати по-добре с начините, по които да се нагодим по-успешно към промяната. Добре е да си създадем навик да молим за идеи и предложения, както и за оценка на това колко добре се нагаждаме към промените. Периодите на промени са времето, когато се градят мостове, а не стени. Това е момента да сме отворени за приноса на околните, а не на отбранително настроени. Проява на търпение Като се стигне до промени, искаме да приключим с тях и да продължим напред, възможно най-бързо. Цикълът на промяна на работното място често отнема по-дълго от очакваното. Промените трябва да бъдат представени и интегрирани, а също така е нужно време за настройка на всички непосредствени функции на организацията. Отделните индивиди също се нуждаят от време, за да привикнат към новата работна среда. Какъв е смисълът да бъдат сринати старите стени, само за да бъдат издигнати нови? Нашата задача е да поставим предизвикателство пред самите себе си да изпробваме поне един нов начин дневно да се настроиваме към промените. Нека усилията ни да са позитивни и продуктивни. Когато сме изправени пред промените, лесно да си помислим, че не ги желаем или не са ни нужни, че не можем да ги осъществим или просто няма да ги осъществим. Всеки ден виждаме примери на работното си място за хора, подхождащи именно по този начин. Широко разпространено явление са в период на промени. Подобно отношение е непродуктивно и е малко вероятно да доведе до успеха и признаването ни. Нагласа към конструктивно недоволство. Много менеджери намират за трудно да се нагодят към промените. Те са хора на ръководни позиции, макар и не деспоти и тирани, които биха могли да отхвърлят несъгласие и умело да потиснат идеи, които се различават от техните. Макар да не управляват с всяване на страх, също така не насърчават противоположни на техните възгледи. Подобни менеджери трябва да бъдат убедени в значимостта да се вслушват в други мнения и да са отворени за идеи. Например, организации, които искрено целят промяна от авторитарна култура към такава, базирана на по-широко участие в решенията, полагат съзнателни усилия да потикнат към разногласия, недоволство и... Спорове. Гледат на това като на част от процеса на неспиращите подобрения. Отчитат, че води до пробив в начина на мислене и би могло да бъде изключително ефективно. Вярват че е от съществено значение за дългосрочните интереси на бизнеса им. Психолозите наричат този подход към организационните взаимоотношения конструктивно недоволство. Един от основните елементи на културата на промяна е тази нагласа да бъде насърчавана в рамките на организацията. Следните подходи са допринесли в много организации да се породи и да бъде поддържан климат на конструктивно недоволство не само сред ръководството, но също сред редовите служители. Едно, накарайте хората да разберат, че несъгласието не смъртна обида. Не само, че няма да бъдат наказани заради различия в мнението, но това ще бъде възприето благосклонно от преките им началници и управата на компанията. Две, редно е менеджерите и преките началници да се отнасят с респект към всички гледни точки. Дори по тяхно мнение дадена идея да не е приложима, ефективните менеджери дават на предложилия да разбере, че ще бъде сериозно обмислена. И наистина е обмислена. Възможно е първоначалната им реакция да е повлияна от нещо, базирано на неточна информация или просто погрешна. Три, никога не усмивайте мнението на другите. Дори дадена идея да ви се струва тривиална, зле замислена или направо нелепа, отнесете се към нея с подобаващо внимание. Като я отхвърлите, изложете доводите си, както бихте поступили с по-сериозно предложение. Четири, не дайте да таят яд. Възможно е да ви се струва, че определени хора сякаш винаги са против вашите идеи. Не го приемайте лично. Помнете, че единствено посредством открито несъгласие могат да се породят идеи и да бъдат преценени. Може, например, да имаме член на екипа като Джейсън, който спорва всичко просто заради спорта. Подобни хора могат да бъдат бесяващи, но ако видят, че се вслушваме сериозно в идеите им и не се дразним от неизменното им спорване, често прекратяват баналните си забележки. Джейсън си пада да поднася шефа. Когато осъзнава, че менеджерът не се вбесява, а всъщност насърчава несъгласието, отправя мисълта си в по-конструктивни посоки. Пет. Не допускайте гордостта от авторство и собственост върху дадена идея да ви попречат да. Отчетате гледните точки на другите. Много менеджери подхождат дефанзивно, за да предпазят собствените си гледища. Само защото сме предложили дадена идея на обсъждане, не бива да се противим на несъгласието от страна на други. Особено важно е да сме отворени към околните. Целта е да сторим най-доброто за компанията, не да възвеличаем себе си или друг. Шест, не допускайте фаворитизъм. Изкушаващо е да приемаме идеите на любимците си и да отхвърляме други. Но хора, които може да не изпъкват като наюмните или прилежните в групата, пак биха могли да излязат с печеливша концепция. 7. поставете ударението на това да се свърши каквото е правилно, а не на това кой е прав. При оценяване на направените предложения фокусът на анализа ни трябва да падне върху съдържанието на материала, а не върху източника. Осем, възпитайте себе си и персонала си да имате два въпроса на ум по отношение на всичко, което вършите. Изпълняваното от мен най-добрият възможен начин ли е да подходя към ситуацията? Ако ли не, какво да сторя та да подобря нещата? Методите се променят, мениджерските концепции се променят, организационните цели се променят. Редно е тези два въпроса да бъдат задавани периодически, за да се уверим, че вършеното от нас не е просто последен вик на модата в текущите технологии, но също така резултат от обективен размисъл за благоденствието на компанията. Девет. Приемете, че не съществуват глупави въпроси. Всеки въпрос, който е възможно да ни се струва малуважен, често може да идентифицира в някой случай обягнални проблем. 10. Слушайте. Разработете техника, която да ви помогне да бъдете активен и съпричастен слушател. Когато хората дискутират различни въпроси с нас, посредством действията и реакциите си ние сме способни да ги потиснем или стимулираме. Членове на екипа ни ще имат желание да разговарят с нас, защото знаят, че слушаме съсредоточено. 11. ценете многообразието от отделните индивиди и техните перспективи, мнения и възприятия. Хората от различни култури, с различна степен на образование и различен происход носят със себе си разнообразни гледни точки. Можем да научим много, като погледнем на нещата през техните очи. 12. Не спирайте да подбуждате хората да проучат в дълбочина мнението си. Помогнете на персонала си сам. Да оцени достоинствата и ограниченията на идеите си. Осигурят им средствата, нужни им за това като достъп до да информация, материали, книги и стати в съответната област. 13. Не убивайте вестоносеца. Наложително е менеджерите да знаят истината, а тя не винаги е приятна. Грешките не могат да бъдат коригирани или компенсирани, освен ако не ни е известно, че са били допуснати и не научим за тях възможно най-бързо. В култура, където хората са винени, че са приносители на лоши новини, служители, срещащи проблеми, ще се боят да докладват за тях. Окуражавайте хората да са директни в представянето на информация, добра или лоша. 14. Покажете признание към членове на екипа, чието конструктивно недоволство е довело до позитивни промени. Когато е уместно, послужате си с възнаграждение. Погрижете се да отчетете приноса им на събрание на отдела. Публикувайте във фирмения бюлетин истории за осъществени промени за унези, които са допринесли за тях. 15. Остановете в компанията или отдела климат, стимулиращ към сътрудничество, съдействие и екипна работа. Менеджерите и лидерите на екипи на всички нива трябва да бъдат обучени да се превърнат в съпричастни ръководители вместо в догматични шефове. Тренингът за добра комуникация, креативно мислене и актове на сътрудничество трябва да е не непрестанени осезаем в ежедневната дейност на организацията. Лично негодуване срещу успешни промени. Представете си, че промените, въведени от компанията, навлизат много добре. Често ние самите сме ги одобрявали. Но сега, като е минало известно време, осъзнаваме, че старите методи са ни допадали повече. Това не е рядко срещано явление. Възможно е новите методи да не са толкова приятни за възприемане. Този тип недоволство не се ограничава единствено до по понижшите редици на персонала. Често се наблюдава при висши ръководни кадри, особено при основатели на малки фирми, като например Станли, основател и президент на разрастваща се софтуерна компания. През годините е изградил бизнеса си до многомилионна организация. Миналата година Е на ел консултант по менеджмента, който да рационализира дейността им и увеличи ефикасността. Резултатите са дори подобри от очакваното, но Станли установява, че неговата собствена роля се различава в сравнение с преди и не е особено приятна. Той е креативна натура и обича да разработва продукти а при новата система участието му се изчерпва до операционните аспекти на компанията. Сяда с консултанта, за да обсъдят положението. Ето някои от предложенията на консултанта, едно направете равносметка на деловия си живот. Сега фокусът на Станли пада предимно върху бизнес-аспектите на компанията му, а креативната разработка на продукти и маркетинга, които така обича, остават пренебрегнати. А това е именно дейността, мотивирала го поначало да стартира свой бизнес. Посъветване да прехвърли възможно най-много от бизнес делата на членове на персонала, способни да ги поемат. Това предоставя на екипа му отлична възможност да научи повече за управлението на бизнеса, а стан ли му остава повече време да се концентрира върху задачите, доставящи му удоволствие и като цяло довели до успеха му. Две свържете се други собственици на компании. Станли е посъветван да се сприятели с други собственици на компании. Те имат проблеми и грижи, сходни с неговите. Да комуникира с индивиди, сблъскали се със същите трудности като него, би му осигурил безценно прозрение как да се справи с подобни ситуации. Три, начертайте конкретни краткосрочни цели. Може би за Станли ще от полза да прекара известно време в изпълнението на задачи в различен аспект от живота му. Една от ключовите неща, които биха могли да допринеса да се префокусираме, е всеки ден, всяка седмица и всеки месец да си поставяме конкретни цели. Осъществяването на всяка наша цел ни подготвя за следващата и също така подсилва увереността ни. Ако сме сигурни, че сме на прав път в живота си, тези действия ще допринесат да достигнем целите си. Имайте на ум, че всеки има възходи и падения в кариерата си, моменти когато притежаваме неизчерпаема енергия и други, когато тя е намаляла. Когато се чувстваме попаднали в коловоз, добре е да анализираме настоящата ситуация и да си поставим цели, благодарение на които да се поддържаме мотивирани и да продължаваме напред. Всяка промяна, дори промяна към по-добро, неизменно е придружавана от спънки и неудобства. Арнолд Беннет Оцеляване при съкръщения Една от най-травматичните промени, с които е възможно да се сблъскаме в работата си. Е перспективата да бъдем уволнени. Не ни отстраняват заради лошо представяне или задето сме нарушили някакво фирмено правило. Бизнесът е закъсъл и ръководството е принудено да намали разходите си посредством, съкръщения е на уволнение. Макар в някои компании съкръщенията да се базират на старшинството, повече организации вземат предвид също така и много други фактори. Шансовете ни да оцелеем биха могли да се повишат значително, ако предприемем стъпки да изпъкнем като ценен служител. Да сме добри в онова, което вършим. Освен ако не изпълняваме задълженията си добре, възможно е всичките ни планове да оцелеем при съкръщения да се провалят. Мъжете и жените, които се задържат, полагат максимални усилия да научат всичко възможно за работата си както и за други дейности на отдела, а също така се трудят усилено, та да компанията да постигне целите си. Опознайте дейностите на компанията си. Излизайте с предложения как да бъдат подобрени. Преди всичко имайте високи стандарти за себе си и за онези, за които отговаряте, и се погрижете да бъдат посрещнати. Да бъдем в крак с технологиите. В динамичния свят, в който живеем, нещата постоянно се променят. Това е очевидно в техническата и професионалната сфера, но е редно всички служители да бъдат в крак с последните новости в тяхната област. Даян, ръководител на офис, е абонирана за няколко списания, свързани с офис-администрация. Задължително присъства на представяния на бизнес-оборудване. В резултат на това поставя фирмата си сред първите редици, когато опира до това да се възползват от нови системи и оборудване, излезе на пазара, в това число, щателно преразглеждане на комуникационните им системи. Когато компанията обединява няколко отдела и елиминира някои от ръководните позиции, задържането на Даян не стои под въпрос. Разширяване на задълженията. Кевин, един от няколкото координатори по продажбите, отговаря за проследяване на пратките от мига на осъществяване на продажбата до изпращането на стоката. Ако клиент имал проблем с даден продукт след получаване на пратката, Налагало се да се обърне към отдела за работа с клиенти, а на тях често се налагало да се обърнат към Кевин за необходимата информация. Кевин разработва система, посредством, която да консолидира тези функции. Това довежда до много повече работа за него, но той повишава стоиността си пред компанията. Позитивен подход Когато Шърли научава, че компанията готви съкръщения, проявява абсолютен негативизъм. Приема, че ще бъде уволнена, и това негативно мислене се отразява на работата и поведението й. Става побавна, допуска повече грешки, критикува всяко предложение, идващо от началника и, и в общи линии сама се, отстранява заради очакваното уволнение. Колешката и Вики е по-позитивна. Мисли си, добра съм, така, че вероятно ще ме задържат. Работи усърдно и още по-ефективно. Когато има нужда да се свърши нещо извънредно, не се поколебава. Продължава да допринася със същите усилия, енергичност и посветеност на работата, както винаги преди. Пред менеджерите не стои въпросът, коя от двете да задържат. Бъдете гъвкави. Елият е ръководил магазина си в продължение на две години и е горд да се похвали пред всички, че е управител. За беда поради економически причини компанията решава да закрие магазина му. На Елият е предложена длъжност заместник-управител на друг магазин. Как мога да приема понижение в длъжност? Мисли си Елият. Как ще кажа на приятелите си, че вече не съм управител? По-добре да си потърся управителско място в друга верига. Като съзнава, че економическата обстановка в момента нецветуща, е Елият разбира, че да си намери друга работа сега ще е много трудно. Той се осведомява от оправата на веригата какви са изгледите да расте на новата си длъжност. Отговарят му, че настоящият му работодател го уважава и цени и при по-благоприятна економическа обстановка може да се очаква да напредне в кариерата си, както е било преди възникването на трудностите. Да приемем различна длъжност от тази, която заемаме по-настоящем, или да бъдем прехвърлени на друго място може да означава на удобство за нас или дори понижаване на доходите ни, но обикновено това е по-доброто, отколкото да сме безработни или да се преместим в друга компания, където ще сме неизвестна величина и ще се наложи да започнем от нулата. Ако е необходимо, подгответе се. Да предприемете ход. Има времена, когато, каквото и да направим, не можем да предотвратим загубата на работата си. Затова винаги трябва да сме готови да подхвърнем търсене на нова. Подгответе си автобиография и я обновявайте периодично. Използвайте контактите, които сте си създали на настоящата си месторабота и в течение на живота си, за да развиете мрежа, която може да ви доведе до други предлагани служби. Като зрели възрастни, трябва да сме в състояние да понесем доброто и лошото в рамките на кариерата ни. Като даваме всичко по силите ни за благополучието на работодателя си, засилваме вероятността да оцелеем при съкръщения. Благодарение на грижливо планиране и съсредоточеното ни внимание върху вероятността за съкръщение, можем да си осигурим нова кариера другаде, ако се наложи. Обобщение по същество Посрещаме предизвикателството да се адаптираме към промени в организацията, като адаптираме на гласата и емоциите си. Възможно е способността да сме истински адаптивни да е по-важна от всяко друго умение за постигане на дългосрочен успех. Един от основните елементи на културата на промени е да се възприеме позиция на конструктивно недоволство в рамките на организацията ни. Като не пропускаме да анализираме настоящата ситуация и да си поставяме цели, бихме могли да се поддържаме мотивирани и да продължаваме напред. Не сме си изправили истински лице в лице с промените, докато не разгледаме. Най-лошия възможен сценарий. Редно е да вземем предвид как е възможно промените да ни тласнат отвъд деспособността ни, да породят негативни последици за отношенията ни с ръководството и други членове на екипа, да изчеркят енергията и продуктивността ни. Да си сътрудничим с неизбежното. Ясно ни е, че не сме в състояние да избегнем или отхвърлим промените. Те са неразделна част от кариерата ни. Като си го напомняме, няма да пилеем време и сили да воюваме срещу неизбежното. Да бъдем подготвени за неочакваното. Компанията ни може да е принудена да извърши съкръщения. Да предприемем стъпки, с които да сведем до минимум опасността да останем без работа, като повишим максимално стойността си за организацията. Глава 4 Предлагане и иницииране На промени на работното ни място в днешни времена ние се намираме в среда на постоянните кущи промени. Често се случва да се сблъскаме с няколко различни области на промяна по едно и също време в кариерата ни. Когато се намираме на менеджерска позиция, възможно е да играем формалната роля на ръководещи промените, но в много ситуации сме просто участници в пообхватни промени, настъпващи в организацията. За нас се явява като добра възможност да бъдем видени в ролята на лидери при осъществяването на промени, дори да не сме организатори и ръководители на процеса. Спечалването на репутацията на застъпник на промените влияе позитивно върху начина, по който гледат на нас в рамките на организацията. Също така има сериозен конструктивен ефект върху удовлетвореността и мотивацията, изпитвани от нас по отношение на кариерата ни. Да разгледаме обхвата на текущото ни участие в внасените промени. Трябва да започнем, като разработваме методи да се задържим гъвкави в период на промени. В добавка трябва да начертаем личен план за застъпничество и ръководене на промените в организацията. Един от ключовите фактори за устраняването ни към успеха е задължителната ни ангажираност с непрестанно настъпващи подобрения. Без значение колко ефикасни са дадени методи, процеси или идеи, Издирването на още по-искусен подход никога не престава. Вече не можем да си позволим да сме самодоволни. Клишето от рода, ако не е щупено, не го поправя и вече нямат място в начина на разсъждения. На модерния менеджер. Наложително е да го заместим с «Ако още е в употреба», значи вероятно вече от живелица. Както споменахме в предишната глава, трябва да гледаме на всичко, вършено от нас, с конструктивно недоволство. Франк и Лилиан Гилбърт, пионери в научния менеджмент, ни насърчават да продължаваме да търсим единствения най-добър начин и веднъж щом бъде открит да продължаваме да търсим още по-добър. Дейвите Маклиланд, друг пионер в менеджерската мисъл, нарича това мотивация за постижения. Базира го на концепцията, че хората притежават вродено желание да постигат неща, и като се трудят върху това си желание, служителите ще се поражда стремеж към съвършенство. Да предизвикаме себе си. Мнозина са напълно отдадени на своята работа и черпят значително удовлетворение от вършеното от тях. Тази им настройка ги стимулира да продължат да работят за непрестанно усъвършенстване. Посветеността да продължим да се усъвършенстваме не се ограничава само до това да го постигнем самите ние. Ако сме ръководители на екип, личният ни успех зависи от успеха на хората, за които отговаряме. Би трябвало да вкараме в действие програми, често съвсем неформални, които да ги стимулират да не спират да се стремят към подобряване на продукта, качеството и администрацията. Стан Сифър, асистент на президента на Frequency Electronic Company, която найема 600 души за производството на високотехнологични електронни устройства, не си служи със специална програма, но се грижи хората му да достигат високата летва, поставена за тях. Стан насърчава иновации и идеи, редовно отчита доброто изпълнение на задачите и кара служителите си да се гордеят с постиганото. Това му се отплаща с стотици предложения и идеи, които поддържат компанията на върха. Не забравяйте за клиента. Lincoln Credit Union, която осигурява банкови услуги на членовете си, Добавя нов аспект към страмежите си за постоянно подобрение. Персоналът редовно анкетира клиентите и осъществява предложеното от тях, което довежда до няколко значими подобрения в услугите им. Зачитането на желанието на клиентите също така им предоставя чувство за лично влияние и следователно засилва тяхната лоялност. Независимо дали целите са на. Свързани с борба за оцеляване на компанията ни в тежки економически времена, опит да й бъде осигурена конкурентна позиция или да превърнем в лидър съответната сфера, внасенето на промени, които ще доведат до трайни подобрения, трябва да господства в мислите ни. Ако имаме желание за промяна, първо трябва да го анализираме и да проверим дали не е нещо, което е най-добре да бъде променено у самите нас. Карл Лунк. Изкуството да следваме често сме разочаровани, когато шефът ни не приеме сериозно предложеното от нас. Един начин да преодолеете това е да бъдете стойностен член на екипа. Бъдете добър работник. Първата съставка на доброто следване е да вършим безупречно собствената си работа. Професионализмът е от изключително значение за успеха ни като лидер или последовател. Очевидно, ако сме добри в изпълняването на задълженията си, шефът ни ще е в състояние да разчита на нас, което ще улесни значително неговата работа и ще направи нас ценни за организацията. Когато Сандра постъпва на първата си работа като маркетингов асистент, моли баща си, изключително успял менеджер, за съвет как да бъде добър служител. Той отговаря, добрият служител е Онзи, който не позволява на шефа на шефа му да диша във врата на шефа му. Трябва да се погрижим да добрия и имич на шефа ни. Започваме, като дадем своята работа най-доброто от себе си, но това е само началото. Ако помогнем на някои не така ефективни служители в отдела ни да бъдат по попродуктивни, не само допринасяме за успеха на отдела като цяло и повишаваме репутацията на шефа си, но също така демонстрираме качества, които ни карат да изпъкнем като потенциален лидер. Предогаждайте потребностите на шефа. Когато Глория се връща в офиса, след като е посетила изложение за бизнес оборудване в Общинския център, коментира пред асистента си Стив, че е особено впечатлена от електронен колатор, който е видяла. Стив си поставя като първа задача да отиде в Общинския център и да види въпросния колатор. Набави си материали по темата и също така оглежда и другите изложени колатори. Като се връща в офиса, проверява онлайн наличните производители на сходно оборудване. Консултира се с компании, използващи този тип колатор, за да провери дали им върши работа и съставя. Папка с резултатите от проучванията си. Няколко месеца по-късно Глория влиза в офиса на Стив и казва: Стив, като ходих на онова бизнес изложение, видях колатор и ми се стори, че може да ни отполза. Би ли ми набавила информация за него? Стив вади от бюрото си папката и я подава. Разбира се, Възможно да изгубим време, като проучваме въпроси, които може никога повече да не бъдат повдигнати, но като работим с някого достатъчно дълго, научаваме какво е вероятно да го интересува и през повечето време усилията ни ще бъдат точно адресирани. Като предогаждаме потребностите на шефа ни, не само сме по-полезни за него, но също така развиваме собствената си инициативност и съобразителност, а това ще отполза за кариерата ни. Помогнете на шефа да избистри мисленето си. Айвън има репутацията на иконоборец. Постоянно изразява несъгласие с фирмената политика и все излиза с идеи, различни от похватите, използвани от компанията. Заради това е уволнен от две предишни места. Когато Айвън започва работа при настоящия си работодател, обещава си да се постарая да не е така критичен, но природата му наделява и не след дълго отново изразява несъгласието си на висок глас. Когато шефът му го вика за разговор на четири очи, той очаква отново да бъде отстранен. Шефът му обаче си служи с друг похват. Способен си да влудиш хората, но вършиш за мен нещо, което никой друг не е вършил. Караш ме да преосмислям и преоценявам вземаното от мен за даденост. Предлагаш добри услуги, които са нужни. Ако се научиш да си и по-дипломатичен, би могъл да бъдеш безценен служител. Добрите лидери се нуждаят от последователи, които не са просто подмазвачи, хора, които задължително да се съгласяват с тях. Добрите последователи не бива да се боят да привлекат вниманието на шефа към пропуски и потенциални проблеми. По този начин те осигуряват услуги, които не само ще доведат до подобър менеджмент от страна на ръководителя им, но също така ще дадат да се разбере, че нейните или неговите идеи и предложения си струват да бъдат обстойно разгледани. Седемте основни елемента На добрия план за промяна За да инициираме изпълними промени в компанията ни, нужно е да потърсим одобрението на вишестоящите. Възможно е да не е лесно да го получим, но ако Представим предложенията си посредством добре изработен план, шансовете ни да бъдат приети сериозно се увеличават. Ето подход от седем стъпки за начертаването на солиден план за нова идея. Едно, дайте ясна и точна представа за нещата, каквито са. Както беше посочено порано в тази книга, първата стъпка към каквито и да било е да се обрисува ясна картина на настоящата ситуация. Разгледайте всяка съществена информация, която е налична, в това число производствени данни, цени, време, необходимо за изпълнение на задачите. Подкрепете всичко това с добре организирани интервюта, вижте втора глава. Та да идентифицирате истинските причини за проблемите и да ги разграничите от симптомите. Когато заравяме главите си в пясъка и се надяваме проблемите да отшумят сами, няма как да осъществим промени. Ако настоящата система спъва организацията, факторите, причиняващи проблемите, трябва да бъдат разкрити и осъзнати. Едва тогава могат да бъдат предприяти стъпки, водещи към промяна в културата. 2. Представете ясна и приемлива визия за ситуацията, каквато би трябвало да бъде. Разяснете пред висшата управа и всички засегнати от промените как би изглеждала новата система. Трябва да бъдат начертани цели, които да са постижими и приемливи за всички. Три, разработате реалистични времеви графици. На лице трябва да има срок за завършването на всяка фаза от програмата. Всички, въпреки участие трябва да се съгласни за фазите и да покажат готовност да ги осъществят. Тъй като не винаги е възможно да се предвиди колко време ще отнеме да се осъществят много от аспектите на плана, в графиците трябва да присъства известна гъвкавост и трябва да бъдат положени максимални усилия за спазването им. 4. Предвидете бюджет за осъществяването на плана. Като всеки аспект от бизнеса, внасенето на значителни промени струва пари. За да се уверим, че планът ни е рентабилен, за проекта трябва да бъде подготвен бюджет. Внимателно направете прогноза какви разходи ще възникнат. Пет. Послужите си със специфична стратегия, та да поддържате служителите си информирани, тъй като всички служители и не само ръководството са означение за успеха на плана, важно е периодически да бъде представен отчет за прогреса. Най-малкото този отчет ще държи. Служителите в крак с развитието Постиженията и модификациите, а също така ще отправя поздравления и благодарности към хора, демонстрирали особена отзивчивост. Планирането е откритият път за вашата посока. Ако не знаете къде отивате, как очаквате да стигнете там? Бейзълс Уолш 6. Въведете измервателна система за успеха на плана За да проследите прогреса, наложително е да се създаде измервателна система. Съществуват много подобни. Проучете коя е най-удачната за типа промени, които се внасят, и я инкорпорирайте в планираните графици. 7. включате процес, осигуряващ постоянен принос. Плановете да бъдат въведени значителни промени са динамични. При прилагането на даден план твърде вероятно е на участниците да им хрумват нови идеи и да разработват нови подходи. Успешният план включва процес, който да укоръжава хората да излизат с предложения и препоръки. Ключът към успеха е способността ни да се приспособяваме. Хората подценяват капацитета си за промяна. Никога не идва идеалният момент да се свърши нещо трудно. Задачата на всеки лидер е да помогне на хората си да придобият представа за своя потенциал. Джон Портер Увеличате шансовете си за успех тъй като често на лице е съпротива да се изпробва нещо ново, нужна ни е подкрепа за всяка наша стъпка в усилието ни да породим промени. Следните идеи би трябвало да са от помощ да положим успешно начало на плана ни за промени и да гарантираме гладкото му протичане. Едно изградете ядро от лидери в компанията. Отделните индивиди в него трябва да произлизат от всички нива, а не само измежду висшите менеджери. Подберете естествени водачи, както и такива с позиции на засилено влияние като началници на отдели. В почти всяка организация присъстват мъже и жени, които е възможно да не се намират официално на лидерски постове, но играят важна роля в дейността и често са врели екипи или служители, които са си спечелили респекта на колегите си и оказват влияние върху мненията и действията на останалите. Ако си спечелим тяхната искрена и безрезервна подкрепа, шансовете ни за успех са почти гарантирани. Най-добрият начин да се здобием с подкрепата на тези неформални лидери е да ги включим от самото начало. Да установим самоличността им, да ги привлечем рано в процеса и да ги ангажираме в планирането. най важното е да поддържаме увереността им и да не даваме обещания, които не сме в състояние да спазим. Неформалните лидери често преливат от идеи и предложения как да се подобрят нещата. В ръководените компании управата често гледа на тези неформални лидери като на врагове, които е нужно да бъдат потиснати. Обикновено това води до преминаването им в нелегалност и превръщането им в перманентен проблем за началството. Вместо да бъдат възприемани като размирници, на тези служители с влияние трябва да се гледа като на интелигентни и способни хора, които имат много да предложат. Вместо да им се противопоставяте, включате ги в процеса на промяна. Направете ги пълноправни партньори. Ако неформалните лидери са ентусиазирани от случващото се, това ще се разпространи в цялата организация. Като ги смятаме за наши партньори, ще превърнем потенциалните си опоненти в наши искрени привърженици и ще обърнем в наша полза потока на енергия. Щом той увлече десетки, а може би и стотици служители, ще е мощен елемент в постигането на успешна промяна. 2. да изложим значимостта на своята гледна точка. Да направим всички служители отговорни за внасените промени. Представителите на основния екип ще бъдат само модел за подражание. Да обясним колко важно е това за компанията. Три, да се вслушваме в членовете на персонала. Както беше по порано, да слушаме е много важно за успеха ни, но трябва да. Стигнем една стъпка по-далече. Организирайте събрания с целия персонал и им дайте да разберат, че няма да има никакви последици, ако бъде казано нещо негативно. Въведете политика на отворени врати и се придържайте към нея и слушайте всяка представена ви идея, без да я критикувате. 4. Третирайте с респект всеки отделен индивид. Основният проблем в една диктаторска работна среда е, че служителите чувстват пълна липса на респект. Дори най-древните решения са вземани от тяхно име. За да прообърнете това, започнете с похвали и насърчения. Дайте на всеки човек да разбере колко допринася. Когато изникне проблем, направете отстраняването му да изглежда лесно, като свалите вниманието от конкретния индивид и го фокусирате върху системата, породила проблема. Пет. Оформете екипи. Преди сме искали от персонала ни да бъдат работници. Сега искаме от тях да са сътрудници. Създайте екипи с кръстосани функции, които да се събират, за да дискутират и решават евентуално възникващи проблеми. Служителите ви не само ще започнат да се чувстват уважавани и ценени, но също така ще се научат да вярват на новите си партньори. Повече за тимбилдинга ще бъде обсъдено в пета глава. Естествено, това е само началото. Най-трудното предизвикателство ще бъде тази нова ангажираност към човешките отношения да бъде поддържана в момент, когато компанията е в криза. При всички случаи обаче е наложително да устоим на изкушението да се върнем към стария маниер. Постоянството ще доведе до отлични резултати. 6. Повишете компетентността си над средното. Дарлин Томпсон е силно заинтригувана от новите медицински технологии за диагностика и лечение. Като помощник медицинска сестра в болницата, Мърси тя познава тази нова апаратура, но не работи с нея. При всяка възможност Дърлиин отива в отделението, където е използвано това оборудване. Разговаря с операторите и получава материали, от които да се учи. Особено заинтересована е от използването на апарата за ултразвук, който служи да идентифицира много вътрешни проблеми. Дърлин се записва в програма за обучение. Получава сертификат за регистриран специалист за диагностика сехограф и е прехвърлена на пълен работен ден в съответната сфера. Повечето хора, сдобили се с такъв сертификат, биха се. Задоволили да получат съответстващия му пост, но Дарлин иска да бъде нещо повече от добър служител, стреми се да стане най-добрият възможен техник. Продължава с обучението си и се включва доброволно специални проекти, включващи употребата на тази апаратура. След относително кратко време, Дарлин вече е технически най-опитният оператор на ехограф в болницата и в началото на много успешна кариера в сферата, и найма двама допълнителни оператори и трябва да ги обучи. С цел да се увери, че те ще бъдат тренирани ефективно и скоростно, Дарлин начертава план за обучение. В процеса на разработването му е принудена да преосмисли много от техниките, с които си служи самата тя. Припомни си по необичайни подходи, към които не е прибягвала с години, и хрумват нови идеи. Когато процесът на обучение започва, комуникирането на Дарлин със стажантите стимулира да подобри собствената си работа и да увеличи личната си продуктивност. 7. не спирайте да изпробвате нови идеи. Шампионите никога не казват «Не може да се направи». Мъчат се да открият начини да преодолеят спънките. Дори шампионите не винаги печелят, но никога не губят, преди да са положили усилия да стигнат върха. Норман Сетрус, предприемач в боледжийския бизнес от Нью-Йорк, се сблъсква с сериозен проблем. Срокът за офертата му за боедисването на Madison Square Garden, най-голямата закрита спортна арена в Нью-Йорк, е краят на седмицата. Основният проблем е боедисването на тавана, който се извисява на 33,5 метра над първия етаж. Обичайният похват да се достигне таванът е да бъде конструирано тръбно-скелес платформа, на която бояджиите да стоят, докато го пръскат. Цената за издигането му би била една и съща за всички участници в търга. Единственият начин за сериозно снижаване на цената в офертата е да се открие начин таванът да бъде боядисан без построяването на тръбна платформа. На всеки е ясно, че това не може да се постигне, и в такъв случай защо изобщо да опитва? Но Норман Сетрус не се дава така лесно. Вярва, че за да се постигне успех, човек никога не бива да спира да търси решение на проблема. По път към къщи същата вечер Норман забелязва, че работниците на електрическа компания боядисват високи улични лампи. За да ги достигнат, си служат се. Вишка – камион с подемник на покрива, който се вдига на различни височини. Защо да не използвам вишка? За да достигне тавана на Madison Square Гардън, запитва се Норман. Проведените от него проучвания на следващия ден сочат, че е осъществимо и економически изгодно. Норман успява да излезе с значително по ниска оферта от конкурентите си и получава задачата. Осем, помнете, че обучението е неспиращо начинание. То не приключва, когато някой достигне техническа компетентност. Най-добрите атлети ще продължават да тренират без значение колко са постигнали. Ясно им е, че нуждата от тренировки никога не изчезва. Сам Фредерик се успял търговски агент, който не вярва, че е достигнал съвършенството. Всяка година сам минава поне през един курс за обучение, свързан с продажби или познание за продукта. Всяка седмица отделя време да чете или да слуша записи. В резултат на това сам постоянно подобрява качеството на услугите, които предлага на клиентите си и повишава продажбите си. Девет. Учете останалите да се справят успешно с вашата нова програма. Друг начин да увеличим шансовете си за успех е да обучим другите. Това не само ни позволява системно да наблюдаваме дейността, но също така често можем да научим нещо от обучаваните. Въпросите, задавани от тях, и предложенията им биха могли да ни предоставят повече познания в собствената ни област. 10. Планирайте до край изпълнението на промените на работното място. Преди да се заемем с задачата, от особено значение е всичко да бъде премислено. Изключителният изпълнител обмисля как ще бъде осъществена задачата, преди да стартирал проектът. Когато вкарваме в действие промени в която и да било фаза от дейността ни, трябва да осигурим за планирането също толкова време, колкото и за самото изпълнение. Точно както преди да осъществи обаждане, целящо продажба, добрият търговски представител обмисля внимателно всички евентуални проблеми, които биха могли да възникнат и как би могло да се подходи към тях, ние трябва да разгледаме всяко възможно сложнение, което може да предизвика всеки аспект от промените, преди да ги въведем. Учете се от успешните търговци! Без значение колко сме компетентни, ако не сме в състояние да продадем идеите си на други, възможно е да не се радваме на. Успех Независимо дали опира до това да убедим шефа ни да приложи внесено от нас предложение, колегите ни да сътрудничат за проект или подчинените ни да вложат повече усилия, умението ни да продадем е изключително важно за успеха ни. Ако искрено вярваме в продаваното от нас, не е трудно да проектираме убежденията си върху другите. Когато Дженнифър Дин, завеждаща «Човешки ресурси» в козметичната компания SUIT 16, разглежда работните графици на компанията, забелязва, че потребността да се предприеме нещо във връзка с увеличаващите се закъснения за работа на персонала е критично належаща. Наказанията за закъсналите не помагат с нищо, нито планът да бъдат награждавани онези с изрядно досие довежда до значително подобрение. Година порано е предложила гъвкаво работно време като альтернатива на стегнатата схема, която следват, но шефът и го отхвърля категорично. Как би могла да представи идеята наново и да го накара да промени решението си? Да се продават идеи не много по-различно от това да се продават стоки и услуги. Като следваме подходите на успешните търговци, бихме могли да убедим хората да приемат концепциите ни. Първата стъпка във всяка търговска дейност е да сме надлежно подготвени. Никой добър търговец не би се опитал да осъществи промяна без грижлива подготовка. Продажбите зависят от отношението на продавача, не от това на евентуалния купувач. О Клемент Стоун Да изясним идеите си Точно както един търговски представител трябва да познава задълбочено стоките си, с цел да може да ги продава, ние трябва да сме възможно най-добре запознати с идеята, която се стремим да продадем. Преди Дженифър изобщо да повдигне темата за гъвкаво работно време пред шефа си, редна да е запозната максимално добре с него и с обичайно успешното прилагане на тази концепция. Трябва да прочете наличната литература, да разговаря с ръководители на други компании, възприели сходни програми, да се запознае с отношението на част от служителите, които ще бъдат засегнати от нея. Ако съществуват варианти на концепцията, която желаете да представите, запознайте се с тях и анализирайте въпросните альтернативи. Повечето идеи съдържат в себе си недостатъци и ограничения. Насочате вниманието си към тях. Опознайте ги и бъдете наясно какви стъпки трябва да се предприемат за преодоляването им. На базата на анализите ни по темата определяме какво ще постигне тази концепция, което не е вероятно да постигне никоя друга. Като се запознава с опита на други компании, послужили си с програма за плаващо работно време, Дженифър установява, че във всички тях закъсненията са редуцирани чувствително. Научава, че продуктивността не е пострадала, макар всички служители да не са в наличност по едно и също време. Също така това е улеснило наемането на нови служители, по специално родители с малки деца. Дженнифър представя пред шефа си данните и го информира как една изключителна характеристика на плаващото работно време, че в състояние да съчетае следните плюсове, ще намали закъсненията за работа, без да доведе до загуби в продуктивността и в същото време ще привлече в компанията добри специалисти. Какво печели купувачът? Всеки търговец знае, че основната грижа на купувача е «Аз какво печеля?» Какви ще са облагите за компанията? Ако приеме идеята ни. Ръководните кадри на повечето компании гледат сериозно на разходите, така че трябва да сме в състояние да демонстрираме рентабилността на идеята ни. Ако продаваме идеята си на някого, с когото работим и когото познаваме добре, като например Прекенишеф, шеф, трябва да сме запознати с интересите му. Да сме подготвени да скроим презентацията си съобразно с тези интереси. Ако се умеем да адаптираме предложението си към най-силно желаното от седящия срещу нас, ще повишим шансовете да се осъществи продажба. Ако онзи, пред когато правим презентацията, обаче е почти непознат, важно да установим какво го вълнува истински. За да научим това, трябва да бъдем подготвени да задаваме въпроси, за да установим реалните му интереси. Да се опитаме да научим, възможно, най-много други хора, които имат заманедаване с него или нея. Добре е да се опитаме да се срещнем с въпросния човек преди да се проведе презентацията и да зададем уместни въпроси, които е възможно да ни осветлят в известна степен. Директни въпроси от рода: какво бихте желали да постигнете с такава и такава дейност? Какви са целите ви за тази година? Или индиректни въпроси като: реализирането на какво? Миналото ви е носило най-голямо удовлетворение и защо? биха могли да се ни от помощ да подготвим търговско представяне по вкус на съответния индивид. Слушвайте се внимателно в отговорите и подберете онова, което наистина вълнува купувача. Разработване на доказателства Добрият продавач разполага с налични доказателства, за да обоснове позициите си. Като продаваме идея, най-доброто доказателство е опитът на други организации, приложили успешно сходни концепции. Дженнифър се свързва с няколко компании, предоставящи на служителите си гъвкаво работно време от няколко години и успява да се здобие с доста много информация за плюсовете от него. Също така установява с какви проблеми са се сблъсквали и как са ги преодолели. Като се запознава с негативните аспекти на плаващото работно време, както и с положителните, тя е в състояние да се подготви за възраженията, които може да има шефът и да си подготви аргументи, които да й помогнат да ги обори. Да съчетаем предлагането с търсенето. Фактите сами по себе си рядко ще осигурят продажба. Продавачът трябва да е способен да покаже как тези факти ще се изразят в облаги за купувача. Като се подготвяте да продадете идея, съставяте в една колона списък с всички факти, които правят идеята ви стойностна, а в съседната колона посочете ползите, които носят те на купувача. Концепцията на Дженифър за плаващо работно време – Факти какво е предлагано? Ползи. Какво е желано? Да се редуцират закъсненията с 80%. Да се спастят 2300 долара месечно. Да се вдигне духът. Да се намали текучеството на персонала. Да бъдат привлечени по добри служители. Да се увеличи продуктивността. Като покажем как продаваната от нас идея ще отговори на исканото от купувача за компанията му, презентацията ни ще остави впечатление за позитивност и убедителност. Никой не иска нещо да му бъде пробутано. Всеки желае да остане с чувството, че онова, което е купил, го е сторил в съответствие със своите лични стремежи. Повероятно е да си спечелим приемането на идеята ни, като демонстрираме на човека, пред когото я представяме, как ще се впише тя в реалните му цели? Сега вече сме готови да осъществим презентацията и да продадем идеята на шефа. Как е редно да поднесем доказателствата? Ако познаваме човека, на когото продаваме концепцията, би трябвало да ни е известно как му допада да получава информацията. Някои хора възприемат полезно таблици, графики и диаграми, други са податливи на състоятелни аргументи и примери. Като си служим с формата, за който е най-вероятно да впечатли публиката ни, увеличаваме шансовете си да осъществим продажбата. Спечелете си внимание Продавачите често печелят вниманието на перспективните купувачи, като коментират интериора на офиса, картина на стената или друга неприсъща тема. Когато пред нас е човек, с когото работим, най-добре да започнем с нещо, за което знаем, че ще представлява интерес за него. Ако той или тя се напълно делови, да тогава преминете директно на въпроса. Дък, известно ми е колко си загрижен за повишаване на продуктивността. Причината да не се получава са трудностите, които срещаме за наемането на добър, помощен персонал. Ако съществува начин да привлечем по-квалифицирани кадри, ти би искал да го знаеш, нали? Единственият отговор, който би могъл да даде дък е да. Дженифър изтъкнала пред шефа си предимствата на своята концепция и мигом е привлякла вниманието му. Сега трябва да продължи нататък и да установи по-специфичните интереси на Дък. Задавайте въпроси и се вслушвайте в отговорите. Макар, че благодарение на съвместната и работа с Дък Дженифър до голяма степен е наясно какво го. Интересува в действителност, редно е да бъде подготвена с въпроси на тема възраженията му. Ако си имаме работа с човек, когато не познаваме добре, възможно е тази част от презентацията да е най-важната. От голямо значение е да разкрием какво е значимо за този конкретен виш-служител. Възможно да установите, че основната грижа на този човек е рентабилността на разходите, докато друг се вълнува повече от това как нова програма или елемент ще повлияе на имиджа му. Много хора са така загрижени да продадат идеята си, че не слушат какво иска купувачът в действителност. Някои търговски агенти приемат, че тъй като цената на техния продукт е по-ниска, отколкото при конкуренцията, могат да си позволят да наблегнат на спестените разходи и обръщат внимание на интереса на перспективния купувач към качеството. Редно е да избягваме да приемаме, че интересите на столещия пред нас се покриват с нашите. Слушвайте се внимателно в отговорите на въпросите си и бъдете подготвени да доловите дребни намеци, които да ви насочат към истинските му интереси. Представяне на доказателства По време на подготовката ни е препоръчително да сме натрупали солидни доказателства в подкрепа на идеите, които желаем да продадем. Веднъж щом установим какво всъщност иска висшият служител, когато трябва да убедим в концепцията си, бихме могли да оформим доказателствата в зависимост от неговите предпочитания. Дженнифър е наясно, че шефът и дъг е прагматик. Няма да приеме мъгляви теории, но се впечатлява от факти и цифри. Също така е известно, че оценява всички проекти на базата на ценова рентабилност. За да му продаде идеята за плаващо работно време, трябва да е готова да му посочи как е подействало в други компании и каква е била цената. Дък обсъдих това с Хилари Хендрикс, завеждаща личен състав на Фитрайд Шус. Right Преди три години са въвели плаващо работно време. Тя посочи, че това е намалило закъсненията с 80% и им е спестило 3000 долара месечно. В добавка програмата им е позволила да наемат помощен персонал от по висока величина и е намалило осезателно текучеството. Справяне с възражения. Агентите по продажбите обичат възраженията. Те им помагат да установят какво искат в действителност потенциалните купувачи. Дават им възможност да набележат евентуални проблеми и да се подготвят да реагират на тях. Трябва да сме наясно какви възражения е най-вероятно да има шефът ни към промените, които предлагаме, и да сме готови да се справим с тях. Предишната година Дъг отхвърлил концепцията за плаващо работно време, защото намирал, че това ще попречи на продуктивността. Ако всички пристигат по различно време, как бихме могли да координираме производството? Какво се случва, ако началник се нуждае от важна информация от работник, който вече си е тръгнал или още не е дошъл? Благодарение на проучванията си Дженнифър е научила как подхождат други компании към подобни ситуации и е подготвена да изтъкне как предимствата натежават над ограниченията. Финализиране на продажбата Съществуват няколко начина за финализиране на продажбата. Един подход, който обикновено е от помощ при продажбата на идея на вис-служител, е да го помолим да ни помогне в оценяването на концепцията ни. Разделете листа на две колони. Едната надпишете с минуси, а другата с плюсове. В колоната с минусите мигом отбележете направените възражения. Към колоната с плюсовете добавете всички ползи, които сте обсъждали. Ако сме си подготвили домашното, колонката с плюсовете би трябвало да е попълна. После задайте въпроса, ако разгледаме причините, поради които се колебаем да приемем тази идея, и ги претеглим спрямо причините в нейна полза, коя страна натежава. Отговорът би трябвало да бъде позитивната страна. Веднъж като достигнем съгласие, че предложените от нас промени са осъществими, това е момента да кажем, при положение, че приемате идеята за добра би желал да обсъдим как да приложим. Ако шефът ни трябва да продаде идеята на някого другото правата, отправяме предложение да сътрудничим при подготвянето на презентацията. На базата на грижлива подготовка и като следваме подходите, използвани от успелите търговски агенти, можем да представим и продадем идеите си за промени в компанията ни и да се радваме на огромно удовлетворение, като имаме възможността да видим как са приемани и осъществявани. Светът мрази промените и все пак те с единственото, донесло прогрес. Чарлз Кеттеринг Когато възложената задача не ни допада. От Време на време на всеки е възлагано нещо, което не му е по вкуса. Много задачи включват в себе си дейности, които са неприятни, досадни или еднообразни. Естествено, за ситуацията не от полза, ако преди сме се занимавали с поръчения, които са ни били по сърце, а сега се налага да поемем нещо не чак толкова интересно. Ключът е да се преборим, да демонстрираме, че сме екипен играч и сме склонни да свършим каквото е нужно. Когато столещите над нас забележат колко добре се справяме с задача, за която им е известно, че не харесваме, твърде вероятно е в бъдеще да бъдем възнаградени с някое повълнуващо поръчение. Докато преминавате през трудни времена, Придържайте се към тази цел с помощта на следните тактики. Очаквайте неблагодарност. Неотдовна Даян е напуснала след 20 години в компанията. Партито за сбогуване буквално е разплакало не защото колегите ще й липсват толкова, а защото в рамките на 20 години така и е не осъзнала колко уважават нея и ценят работата. Само да го бяха показали някак, сигурно още щях да съм във фирмата, оплаква се Даян. За съжаление... Неблагодарността е често срещано явление на работното място. Много менеджери приемат, че след като ни се плаща, това е достатъчно оценяване. Ние знаем, че не е истина, че често една благодарствена дума е по-скъпа от парична премия, но също така не сме в състояние да променим нещата от днес до утре. Разберете, че само защото ви е възложен определен проект, това не означава, че сте наказвани или предишната ви работа не оценена. Освен ако шефът не ви го каже, двете неща нямат връзка. Не критикувайте, не съдете и не се оплаквайте. Дейл Карнеги смята това за основно правило за добри междоличностни отношения. Може да си изкушаваме да оповестим пред света как не използвам потенциалът ни намираме, че шефът ни е допуснал грешка, като ни е възложил съответния проект. Може дори да ни се иска да критикуваме самия проект, да недоволстваме как е загуба на време и пари. Това само ще послужи да подхрани липсата ни на мотивация, като заедно с това ще ни създаде лоша репутация на работното място. Дори възложената задача да ни е неприятна, сега е момента да затворим уста и да се хванем на работа. Прекалено квалифицирани сме. Може да смятате, че сте прекалено. Квалифицирани за дадена задача. Вместо да недоволствате, възползвайте се от възможността да внесете уникална перспектива, която би могла да спести пари на компанията или да помогне крайният срок да се достигне по-рано. Може да се ви нужни по-малък брой часове и следователно да ви остане повече време за друг проект. Също така е възможно да ви се отвори шанс да изпробвате нещо по просто като нови стратегии, които винаги сте искали да тествате. Като демонстрирате подобно ниво на ентузиазъм, като нищо ще се натъкнете на нов компонент в този проект, спокойно може да се окаже територия за доказване, ще покажете напрекия си началник, че можете да предложите умения и креативност, необходими за покомплексни проекти. Да се справим с промените, които сме приели с неохота. Влезте в сътрудничество с неизбежното. Всеки от нас е наясно, че няма как да избегнем или отлагаме до безкрайност промените. Те са част от всичко, което вършим в рамките на кариерата си. Като си го напомняме, не пилеем време и енергия да воюваме с неизбежните новости. Дайте максимума от себе си. Най-фундаменталното правило на професионализма е във всеки момент да даваме максимума от себе си. Това ни мотивира вътрешно и ни стимулира да вложим старание в осъществяването на промените пред нас, каквито и да са те. Независимо какво влияние ще окажат върху кариерата ни, трябва да сме способни да заявим пред околните и пред себе си, че сме дали максимума. Вложите ентусиазъм в работата си. Какви са начините да подсилим ентусиазма в работата? Какво ни мотивира? Какво бихме могли да предприемем, за да сме сигурни, че използваме възможно най-много от енергията си за задачата пред нас? В периоди на промяна ни е нужен всичкият ентусиазъм, който успеем да призовем. Така свършваме повече, при това по-добре и по-бързо с помалко усилия. Радваме се на по-голяма удовлетвореност от работата си и на чувство за осъщественост. Останете гъвкави по време на промяна. Мислете за себе си като заподатливи на промени, възприемчиви и способни да се адаптирате към всичко ново. Кой иска да вижда себе си като статичен, непреклонен и неспособен да се адаптира? Периодите на промяна са непредвидими и е възможно от нас да се изисква да се приспособим към промени, които изобщо. Не са били очаквани. С цел да се задържите гъвкави, следвайте тези насоки, поставайте си краткосрочни цели. Докато текат промени, добре е да се планира, но непрекалено далеч напред. Фокусирайте се върху задачи, които могат да бъдат изпълнени в непосредствено бъдеще. По този начин ще се умеете да постигнете обозрими и мотивиращи резултати, дори планът за промяна да се прекрой някак. Вместо да захвърлим вложените усилия. Защото са се променили приоритетите ни, изпълняваме краткосрочните задачи и продължаваме нататък. Служете си с интензивни изблици на активност. Някои хора ги наричат «блици интелект». Положете сериозни усилия да завършвате задачите в рамките на интензивна креативна продуктивност, която води до конкретни резултати. По този начин ще имате на лице измерими резултати които да ви мотивират и вдъхновяват да продължавате с работата си и в процеса на това да се ангажирате по-сериозно с промените. Фокусирайте се върху екипните постижения. Екипите се намират в състояние на постоянни промени на отговорностите и крайните срокове. Като влезем в крак с останалите, стремящи се към сходни цели, създаваме възможност за гъвкавост при постигането на целите. Фокусираме се повече върху околните и е по-малко вероятно да се оттеглим в собствената си зона на комфорт. Благодарение на останалите членове на екипа трупаме мотивация и вдъхновение и това прави повероятен успеха ни като лидер. Ще обсъдим ролята на екипа за ефективното внасене на промени в пета глава. Планирайте възможни сценарии за промяна. Най-важната стратегия, за да се запазим гъвкави в рамките на промени, е да се подготвим за различни сценарии. Ако начертаем план за всеки възможен набор от обстоятелства, подготвени сме да приемем промените, без значение какво влияние ще окажат на работното ни място. Това ни предоставя повече гъвкавост, по-голяма увереност и увеличава шансовете ни да въведем успешно промените. Обобщение по същество Ключов фактор за успеха е категоричната ни посветеност да се стремим към постоянни подобрения. За да бъдем убедителни, когато предлагаме промени, Налага се да изпълняваме собствените си задължения изключително добре. Очевидно, ако сме добри в това, което вършим, шефът ще може да разчита на нас. Неговата работа ще се улеснява и това ще ни направи много поценни за организацията. Не се бойте да привлечете вниманието на шефа към спънки и потенциални проблеми от неговото предложение. По този начин ще осигурите по-добър менеджмент от страна на лидера, но също така ще подсилите шансовете си да бъдат приети оригиналните ви идеи и предложения. Преди да предложите промяна, обмисляте я внимателно. Вземете предвид не само положителната и стойност, но също така вкарайте в уравнението възможния негативен ефект и бъдете подготвени да се справите с него. Дори да не сте съгласни с промените, въвеждани от компанията, Положете максимални усилия и се погрижете да са успешни. Когато внасеме промени, способни сме да увеличим шансовете си за успех, ако предприемем следните стъпки. Едно. Формирайте основен екип от сътрудници, идващи от всички ешелуни на организацията, който да е в подкрепа на начинанието. Две. Погрижете се всички аспекти на протичащите промени да са изцяло разбрани от всички ангажирани. 3. Послужате си с подходящи средства да комуникирате посланието си съм всички ангажирани. 4. Насърчавайте обратна връзка от страна на всички участници. 5. Създайте екипи с кръстосани функции, които да се събират, за да дискутират и решават евентуално възникващи проблеми. 6. Запознайте се с всеки аспект от промените, та да сте напълно компетентни при тяхното прилагане. 7. Ако възникнат пречки, не се отказвайте. Продължавайте да опитвате, докато не бъде намерено решение. Без значение колко сме компетентни, ако не се умеем да продадем идеите си на останалите, възможно е да не се радваме на успех. Независимо дали опира до това да убедим шефа си да последва наше предложение, колегите ни да ни сътрудничат или подчинените ни да вложат повече усилия, умението ни да продаваме е от съществено значение за успеха ни. Ако вярваме искрено в това, което продаваме, не е трудно да проектираме тези си убеждения върху околните. Посредством грижлива подготовка и следване на подходите, използвани от добрите търговски агенти, бихме могли да представим и продадем идеите си за промяна пред компанията и да се радваме на удовлетворението от това да ги видим приети и вкарани в действие. Глава 5 Бъди екипен играч Екипите сами по себе си не са крайният пункт. Те са средство за постигане на целите на организацията. Ричард Уелинс Уилям Баям, Джин Уилсън. Съвременната работна среда от всички нас се очаква да бъдем сътрудничащи членове на екипа и често да служим на повече от един екип. Умението ни да се представяме като стойностни участници в тези екипи би могло да окаже сериозно въздействие върху постигането на целите в кариерата ни. Спечелената репутация като стойностен член на екипа влияе на текущите ви работни цели, на отношенията на работното място, на евентуалната възможност за ръководна роля в екипа и на степента на удовлетвореност и мотивация, която чувствате в работата си. Също така би могло да повлияе на степента, в която екипът е склонен да приеме промените. Всеки отделен индивид би могъл да има значителен принос за успеха на въвежданите промени. В тази глава ще обсъдим предаваната от нас настройка, подкрепата, която предоставяме на останалите в период на промени и приноса ни за успеха на промяната като участник в екип. Ключов елемент в изкуството на съвместната работа е как да понесем промените, как да се справим с възникналите конфликти и как да разгърнем потенциала си. Нуждите на екипа са най-добре посрещани, когато се посрещат нуждите на отделния индивид. Мак Депри. Защо екипи? Екипен дух ни е познат термин. Още в детството ни, в училище и на. Площадките за игра сме учени да ценим съвместната работа за достигането на цели. Бихме ли могли да прехвърлим тази идея на работното място? Днес повечето работа трябва да бъде вършена на групи. Много малко неща се поддават на един човек да ги свърши съвсем сам. Ако на тези работни групи би могло да се погледне като на екипи, можем да култивираме от членовете им усещане за принадлежност, което води до отдаденост и по висока продуктивност. С цел да сте ефективен екипен играч, полезно е да схванете как екипните лидери създават и управляват екипите си. Сформиране на екип Дейфи е изправен пред труден проблем. Търговските му агенти разчитат на подкрепата на персонала в офиса за да спечелят клиенти и да ги поддържат дългосрочен план. Търговските агенти получават възнаграждението си под формата на комисиона. Трудят се напрегнато и продължително в усилията си да спечелят поръчки и да ги задържат. Често изпадат в неприятно положение, когато служители от отдела по поръчки бавят доставките заради маловажни проблеми или звеното за обслужване на клиенти настройва негативно някой клиент с безразличието си към оплакванията му. Дейв разделя територията на страната на пет района и реорганизира отделите в пет екипа, по един за район. Всеки екип се състои от търговски агенти, служители, отговарящи за поръчките, извено за обслужване на клиенти, както и помощен персонал. Докато запознава подчинените си с новата система, Дейвид следва основните пунктове за успешно сформиране на екип. Обучение Преди да въведе новата система, Дейв събира всички служители, свързани с продажбите, и организира уикенд за обучение на целия отдел – продажби. Обяснява им как ще действа програмата, по какво се различава от сегашната и какви са предимствата на съвместната работа за постигане на общата им цел да увеличават и поддържат клиентелата си. С помощта на дискусии, ролеви игри и иллюстрационни ситуации групата се научава да работи заедно. Ентусиазъм за да направят всяка от дейностите си ефективна, членовете на екипа трябва не просто да приемат идеята, а да я приветстват с ентусиазъм. Дейвид заимства някои от техниките, използвани спорта, и кара всеки отбор да си избере име и цвят. Първоначално е възнамерявал той да кръсти. Екипите, но съзнава, че ще е по-стимулиращо да ги остави да го направят сами. Обявява, че ще има съревнования базирани на набор от критерии с награди, вариращи от групови вечери до парични премии. Гаранции На екипите е гарантирано, че няма да бъдат оставени изцяло сами. Дейвид и други висши служители от компанията ще им предлагат необходимата подкрепа под формата на реклама и промоции в рамките на уточнения бюджет. Всеки екип е уверен, че идеите и концепциите му ще бъдат отнасени до най-високо ниво на управление. Оценка за всеки екип са начертани конкретни цели и на членовете е разяснено как ще бъдат оценявани. Както обикновено, ще се разглежда представянето на всеки отделен индивид, но в добавка също така ще се взема предвид работата му като екипен играч. В края на първата година, след началото на реорганизацията, продажбите са се покачили забележимо. Вместо да допускат бавене на поръчките заради минимални грешки във формулярите, Отговарящите за тях просто издирват източника на грешката и я коригират незабавно. Секретарки и служители, обслужващи клиентите, вършат всичко по силите си да ги улеснят и като цяло се повишава колективният дух. Използването на екипи има много предимства. Хора, които са се научили да работят заедно, ще бъдат попродуктивни, работата ще им доставя повече удоволствие и ще са посклонни да приемат промени. Това ще създаде по-мотивираща атмосфера на работното място и ще спомогне за пораждането на солидарност, която е от огромно значение за успешното достигане на цели. Принципи за участие в екип в период на промени В период на промяна понякога се чувстваме, сякаш намираме на опънато въже, без предпазна мрежа под нас. Дори останалите членове на екипа да преживяват същите промени, възможно е да се почувстваме изолирани и сами. Задължително е да поемем ангажимента да демонстрираме подкрепа към всеки друг в екипа и да им дадем да разберат, че сме заедно в това. Ако предоставяме безрезервна подкрепа на екипниците си, те ще ни отвърнат със същото вземяна. Забавлявайте се! Да си го кажем направо. Понякога се вземаме прекалено на сериозно. Няма спор, че в период на организационни промени сме ангажирани със сложни задачи но на най-високото си ниво екипната работа е забързана. Ангажираща и забавна Мнозина сред нас намират, че най-вълнуващите и отплащащи се постижения са екипните. Да си обещаем да направим екипната работа в период на промяна приятна и забавна вместо сива и досадна. Потърсете ефективност Едно от предимствата на това да работим в екип е, че имаме възможност да се възползваме от силните страни на отделните индивиди в него. Когато сме част от екип, не е нужно да свършим всичко или дори да знаем всичко. Фокусирайте се върху оползотворяването на уменията, опита и способностите на всеки отделен член, за да се радвате на високо ниво на екипна ефективност. Изградете дух на екипна конкурентност бихме могли да извлечем невероятно чувство на гордост от това да сме членове на екип с високи постижения. Докато постигаме целите си, защо да не се съревнуваваме с са самите себе си, да се тласкаме взаимно и съответно целият екип към по високо ниво на представене, като бъдем обзети от дух на конкурентност, обединяваме се като колектив и достигаме повношителни успехи. Мислете мащабно. Може би промените, на които сме подложени като екип, ще се окажат най-хубавото, което ни се случвало някога. Може би ще преминем през промените с такъв успех, че ще се радваме на утвърждаване като екип. Вместо да гледаме на себе си като не едва оцеляващи при промените, нека мислим мащабно и в перспектива, да си представим организационните промени като един вид трамплин за нас и екипа ни. Променете начина си на мислене и ще промените света си. Норман Винсент Пил Изразявайте ясно очакванията си. Най-добрият начин да излезете от изолация е да комуникирате открито, откровено и често. Какви са очакванията ни едни към други, като са екипници? Какво очакваме да постигне екипът и какви резултати можем да дадем ние? Правете си труда да обсъждате тези очаквания и се слушайте взаимно, възможно, най-внимателно. По този начин всички членове на екипа ще могат да се обединят около обща цел. Понякога е трудно да се комуникира с някои от членовете на екипа ни. Всеки има хора в живота си, които не са му първи любимци, но също така не може да ги пренебрегне. Също така ни е известно какво костват подобни отношения на душевното ни и понякога дори психическото ни здраве. Възможно е да се потрисаме от мисълта. Да се намираме в една и съща стая с тези хора. Още по-лошото е... Че прахосваме скъпоценни часове да се справяме с лошите чувства, които тайм. Не е нужно нещата да са такива. Не се налага да харесваме всеки в екипа ни, но е възможно да улесним за самите себе си подобни сложни взаимоотношения, като следваме няколко ключови комуникационни тактики. Едно – започнете с дружелюбен маниер. Когато Карл подлага на оценка отношенията си с Тот, друг член на екипа им прави следното заключение – тъй като се чувствах некомфортно около тот, като влезех в стаята, сядах възможно най-далече от него, скръствах ръце и чаках да започнат да прехвърчат искри. Така и не осъзнавах, че това влушава ситуацията, докато не положих съзнателно усилие да се усмихна на тот и да му задам личен въпрос от рода как е семейството му или какво мисли за последния матч на местния футболен отбор. Не отне е дълго отношенията ни да се подобрят. Две. Показвайте респект към мнението на другите. Никога не заявявайте на човек, че греши. Това би могло да е трудно, особено ако въпросният човек е антагонистично настроен или слабо информиран. Когато нечие предложение не е неуместно или полезно, вместо да критикувате член на екипа, кротко посочете как би могло да бъде подобрено. Фокусирайте се върху проблема и решението, а не върху човека, свързан с тях. 3. Пробвайте искрено да погледнете нещата от гледната точка на другия. Това също може да се яви като предизвикателство, когато сме убедени, че седящият срещу нас има изцяло сбъркане на гласа. С малко упражнение, обаче, ще се научим да преодоляваме предубежденията си и ще започнем да съзираме полесно защо някой се чувства по конкретен начин. 4. Въздържайте се от негативни коментари. Припомнете си старата поговорка. Ако не можеш да кажеш нищо хубаво, не казвай нищо. Може да звучи като живелица, но действа, особено като попаднем в спорни отношения. Принос към екипните отношения. В период на промени. Екипната работа опира до отношения. За да се справим ефективно с промяната като екип, отношенията ни трябва да се градят на базата на доверие, съпричастност и респект. Като следваме тези принципи, Чувстваме се по-добре по адрес на колегите ни и на самите себе си. Да разгледаме как могат да бъдат приложени някои от принципите. Надел Карнеги в такава ситуация. Едно, не дайте да критикувате, съдите или недоволствате. В период на промени е лесно да се види вината на другите или в самата организация. Отнема време промените да бъдат въведени успешно. Вместо да съдите действията на другите или да отекчавате хората с оплакванията си, съсредоточете се върху силните страни у останалите. Две – предоставяйте искрено високата си оценка. Фокусирайте се върху страни, от които се възхищавате и цените от другите. Насочвайте вниманието си към аспекти от организацията, които ви вдъхновяват и мотивират. Изразявайте възхищението си при всяка възможност с цел да избегнете да търсите недостатъци. Три. Акцентирайте върху позитивното. Когато се намираме насред промяна, дали сме от типа хора, с които останалите желаят да работят, да включат, да слушат? Или сме точно от обратния тип, някой, който прави всичко по-трудно? Търсете начини да допринесете за процеса и да мотивирате останалите. 4. демонстрирайте искрен интерес към другите. време на промени немалко от нас са склонни да се дръпнат и да се вглъбят в собствените си тревоги. Насочваме фокуса изцяло към себе си и се тревожим за влиянието, което ще окажат промените върху кариерата ни. Вместо това проявете интерес към околните, съсредоточете се върху тях и съучете от тях. 5) усмихвайте се. Усмивката е едно нещо което сме в състояние да контролираме. Можем да се погрижим да поддържаме усмивката на лицето си и да бъдем някой, с когото на хората им е приятно да са в контакт. Усмивката е най-добрият начин да се покаже увереност и дружелюбност в период на промени. И освен това усмивката е заразна. Предизвиква усмивки и останалите. Шест, помнете имена и ги изричайте. Да запомним името на някого е начин да демонстрираме, че според нас той е означение. Това е особено важно в период на промени, когато хората често се чувстват неуютно и все едно само те претърпяват промени. Да помним имена и да ги изричаме спомага да се създадат връзки с околните, освен това така показваме подкрепа към членовете на екипа ни. Седем. Разговаряйте с другите за техните интереси. По дефиниция няма как да се вглъбим себе си, ако се фокусираме върху другите. Какви са интересите на членовете на екипа ни? Какви въпроси, свързани с интересите? Им бихме могли да им зададем, за да ги накараме да се отворят? 8. Накарайте другия човек да се почувства важен и вложете искренност. Нерядко рядко срещано да се почувстваме изгубени и маловажни, когато работната среда около нас се размества. Ако ние се чувстваме така, със сигурност това въжи и за други. Отделете време да дадете на останалите членове на групата да разберат, че според вас приносът им е означение. Нива на слушане В период на промяна за екипа нищо не е от толкова критично значение, като поддържането на линиите на комуникация отворени. Сред всички комуникационни умения, необходими за ефективното ни участие в екип, най-важно е да слушаме. Промените пораждат у хората въпроси, заключения и мнения които трябва да бъдат чути в рамките на работния екип. Всички печелят, ако отделните индивиди вярват, че останалите ги слушат. В напрегнатата и бързо променяща се обстановка в период на организационни промени понякога не сме така фокусирани върху умението ни да слушаме, колкото е необходимо да бъдем. Другите от екипа могат да доловят различни нива на слушане от наша страна. Целта ни е да се издигнем в екипа на нивото на внимателно и проактивно слушане. Естествено е в периодна промяна през повечето време да мислим и говорим за собствените си тревоги. Много от нас правят разбор на тези мисли вербално при разговори с околните. Вместо това да си поставим предизвикателството да слушаме. Да насърчаваме останалите в организацията да говорят и да установим дали сме в състояние да покажем съпричастност и разбиране. Бъди добър слушател. Ушите ти никога няма да те вкарат в беда. Франк Тайгър Бариери пред успеха на екипа Ключова промяна в много организации е преминаването към екипна структура. Екипът би могъл да същинска благодат за организацията. Би могъл да съживи, ако е западнала, да стимулира хората към повече продуктивност и креативност. Може да изгради лидери за бъдещето. Но не е задължително да се получи така. Макар повечето компании да докладват за успешното прилагане на екипна структура, също така има немалко организации, в които преминаването към такава се е оказвало разочароващо. Подолу са посочени някои от причините за това. Неуспех във формулирането на ясни цели. Не можем да преминем от работни групи към екипи просто по указ от ръководството. Нужно е да отделим време и да планираме точно какво искаме и как възнамеряваме да го постигнем. И по-важното, освен ако не сме наясно точно какво желаем да постигнем, не съществува начин да разберем колко близо сме до целта си. Задължително е да формулираме конкретни цели като стандарт, спрямо който да отмерваме прогреса си. Целите, начертани за постигане, трябва да съответстват на помащабните цели пред компанията. Ако целите, които планираме за работата си, за отдела или екипа ни, не са координирани с целите на организацията, само ще пропилеем време и енергия. В повечето организации глобалните цели са начертавани от висшия менеджерски състав и филтрирани надолу в отделите или екипите, за да бъдат използвани като директива за установяване на техните собствени цели. Процесът за определяне на цели отнема време, енергия и усилия. Целите не са нещо, което надраскваме на салфетка по време на почивката за чаша кафе. Наложително е да планираме точно какво искаме да постигнем, да посочим график, да определим, кой ще отговаря за всеки аспект от задачата и накрая да предвидим и да планираме решения за всички препятствия, които биха осуетили постигането на целите. Парадоксален, но прозорливо верен и важен принцип в живота е, че най-вероятният начин да достигнем дадена цел е да се стремим не към нея, а към далеч по амбициозна цел отвъд. Арнолд Тоймби точно както когато инициираме план за промени на работното място, нужно е да диагностицираме ситуациите, каквито са, преди да можем да определим целите на екипа ни. Прекалено често менеджерите се самозалъгват за реалното състояние на организацията им. Разбира се, цифрите са им известни – обем на продажби, пазарен дял, продуктивност, ведомост и всички останали материални статистически данни. Но често живеят заблуда по отношение на така жизнено важна информация, като настройката и дух на служителите, значимостта на уменията на хората им, склонността им да сътрудничат и да дават максимума от себе си, степента на посветеност на персонала от всички етажи към целите на компанията. Всеки от нас е склонен да приема за достоверна информация, която е съвместима с собствените ни възприятия. За нас това е действителността. В съзнанието на другите обаче, Билите вишестоящи или подчинени, същата информация може да бъде тълкувана съвсем различно. Точно както с ни, където много критични проблеми може да не проличат при рутинни следвания, във всяка организация са на лице зараждащи се завуалирани условия, които може да не бъдат разкрити посредством традиционен бизнес-анализ. Менеджер, който излиза с вярното решение на погрешен проблем, е по-опасен от менеджер, който излиза с погрешно решение на точния проблем. Питер Дръкър Наложително е да достигнем по-дълбоко и да не разчитаме на предположенията си. За да се справим с това, трябва да опознаем хората, с които имаме делови отношения, членове на екипа, ръководители на други екипи, както и хора в рамките на фирмата и извън нея. Трябва да опознаем силните и слабите им страни, отношението им към работата, към компанията и към ръководството. Някои компании постигат това, като си служат с анкети за отчитане на настройката на персонала, фокусни групи или специален консултант, който да интервюира служителите. Интервютата, описани във втора глава, са могъщ инструмент да се получи подобна информация. Зле замислени организации. За да накараме един екип да проработи, традиционната иерархична организационна структура трябва да бъде видоизменена. Повечето компании разполагат с организационни схеми, Показващи къде стои всеки отдел в компанията. Те обикновено изглеждат като пирамиди и е възможно нашият екип да е някъде в основата. Предназначението на организационната схема е да покаже на членовете на персонала за кои дейности отговарят, пред кого докладват и кой докладва пред тях. В добавка позволяват на всеки да се запознае с цялостната корпоративна структура. Механичното придържане към тази структура обаче би могло да възпрепятства работата на екипите. Отделните екипи често пресичат структурните линии. Не винаги се вписват в едно квадратче. Например, екипът за продуктни разработки е ангажиран с дейности като проектиране, проучване и развитие, маркетинг и финанси. Изкуственото им поставяне под ръководството на един от тези отдели може да усложни работата им. Лошо ръководство. Хвърляте вината върху шефа. И често вината е точно негова. Ръководителят на екипа има отговорността екипът му да успее. Без значение колко са компетентни членовете на екипа, ако не са насочвани от вещ, посветен и вдъхновяващ лидер, за екипа ще е трудно да осъществи целите си. Ако лидерът не ги води, екипът не може да го следва. И по-лошо, ако лидерът води зле, екипът ще се представя зле. Да разгледаме как ръководител на екип абдикира от лидерската си позиция. Когато Ригда е определен за ръководител на екипа за маркетингово развитие, займа се да чете книги по темата, посещава семинари и търси съвети от други екипни ръководители. Категоричен е, че екипът му ще бъде въвлечен в управлението и то ще им предостави достатъчно автономност, та да използват дарбите си и ще растат, като вземат самостоятелни решения. Когато екипът е сформиран, Рик представя бегла скица на целите им и иска от тях да определят какво има да се върши и кой ще го върши. Когато член на екипа задава въпрос за личната си роля, Рик отвръща, ти я определи. На теория именно така действа екипът с принцип на общо участие. Но какво се случва на практика? Някои от членовете избират аспекти от проекта, за които се чувстват компетентни и започват работа. Други. Прекарват седмици да се мъчат да определят ролите си, трети се захващат с задачи, за да установяват, че вече някой друг ги изпълнява. Без нужните насоки настъпва пълно объркване. На шефа на Рик не му отнема дълго да забележи отсъствието на прогрес. Когато се обръща с въпроси към Рик, той отговаря, че са го учили как, ако предостави автономност на хората си, това ще доведе до дългосрочни ползи за всички. Алай е пропуснал да схване, че даден проект трябва да бъде изпълняван в структурен маниер. Ако екипът никога не е работил по конкретния тип проект, той се нуждае от категорични насоки от лидера си, чести обратни връзки във връзка с напредъка и активни мерки, спомагащи екипът да се придържа във верния път. Всичко това може да бъде осъществено в параметрите на екип, участващ в управлението. Липса на гъвкавост по отношение на задачите Друга бариера пред успеха на екипа е неточното схващане на длъжностната характеристика. В традиционна работна група задълженията и отговорностите на дадена позиция са определени в официална длъжностна характеристика. Длъжностната характеристика има своето място и в екипната работа, но там нещата не се ограничават до нея. Въпреки всичко, неизменно има служители, които възприемат позицията си единствено във формалната рамка на длъжностните им характеристики. Когато бъдат помолени да помогнат на други или да поемат задача, която не е изрично упомената, заявяват: Това не е моя работа. Концепцията на екипа е базирана на принципа, че всички негови членове работят съвместно, за да достигнат желаните резултати. Това значи, че всички се залавят с каквото има да се върши, за да изпълнят задачата. Това включва задължения, които не ни допадат подпомагане на побавните, та да наваксат. Временно оставяне на страна на предпочитани проекти, за да не изостава екипът от приоритетните си задачи. Липса на доверие Базата за всички взаимоотношения, билите свързани с работата или не, е доверие. Когато членовете на екипа не вярват на онзи, който ги води или на някой от останалите му членове, екипът никога няма да отлепи нагоре. Успехът или провалът на един екипен лидер зависи от доверието на хората му. Ако ни имат доверие, ще вярват на всичко, което им казваме. Ако ни нямат доверие, ще. Пренебрегват повечето от онова, което излиза от устата ни. Не си иска кой знае колко един човек да загуби вяра в друг. Ако ръководителят на екипа даде обещание и после не се погрижи да го спази, губи доверието на хората си. Когато член на екипа задържи за себе си информация, вече никой не му се доверява. Възстановяването на доверието не е нещо лесно. Ако сред членовете на екипа цари липса на доверие, ръководителят му би могъл да се намеси и да смекчи проблема. Ако самият той обаче е изгубил доверието им, ще са нужни изключителни усилия да изгради отношения, базирани на доверие. Ако се отнасяте към даден индивид така, сякаш той олицетворява онова, което трябва и може да бъде, то ще се превърне именно в онзи, който трябва и може да бъде. Йохан Волфганг фон Дьоте. Несполучливо разпределяне на работата. Сандра е гневна. За пореден път екипът изоставал графика, а това означава, че ще трябва да работят извънредно. И по чия вина е това? Не по нейна. Съсипва се от работа да свърши своята част, но някои от колегите и като Карл и Триша просто се мутаят. Когато се оплаква пред Клои, ръководител на екипа им, Казано и е, че те вършат колкото могат. Несправедливото разпределяне на работния обем сред членове на екипа не е необичайна ситуация. Вярно е, че някои хора работят по-бързо от други, някои са по-усърдни от други и някои са по-креативни от други. Бихме могли да изтъкнем, че в човешката природа подобните на Сандра по света да негодуват срещу такива като Карли Триша, които по мнението на Сандра не допринасят достатъчно към екипната работа. Недоволството се усилва, когато служителите от типа на Сандра трябва да компенсират недостатъците им с допълнителна работа. Никой екип не може да успее, ако членовете му не изпълняват своя дял работа. Недопустимо е ръководителката на екипа да приема извинението, че те вършат колкото могат. Тя трябва да идентифицира причините за по-слабото им представяне и да вземе мерки за коригирането му. Може би те се нуждаят от допълнително обучение. Възможно е да имат лични проблеми, които спъват работата им. Липса на чувство за собственост Служители, които са привикнали да работят при традиционни условия, са настроени да приемат нареждания. С годините са били изключвани от процеса. На вземане на решения Като членове на екипата се чувстват неловко, когато от тях се поиска да се включат във вземането на решения и да приемат собствеността върху своята работа. Често им е било казвано, че причината на началниците и менеджерите да се плаща повече, отколкото на редовите служители, е, че те носят отговорността за вземането на решения. Сега, като членове на екипа, без да се плаща повече от преди, и на тях им е възложена отговорност. Логично е да чувстват, че вземането на решения не е тяхно задължение. В повечето компании, ръководителите на екипи наистина получават по-високо възнаграждение от останалите членове. Но това би трябвало да се явява като стимул за гонене на повишение и да доведе до намаляване на неохотата за вземане на решения. Ако искате да се построи кораб, надейте струпва хора да събират дърва и не им възлагайте задачи и работа завършене, а по-скоро ги научете да копнеят за необятната морска шир. Антуан Дю Кюпери. Слаба комуникация Друга причина да не се получават нещата в екипа е прекъсване на комуникационните връзки. Ние казваме едно, а сътрудниците ни чуват нещо съвсем различно. Защо ли? Възможно е да се дължи на начина, по който сме го казали. Колкото и банално да звучи, слабата комуникация е основна бариера за успеха на екипната работа. Решили сме, че инструкциите ни са ясно изразени. Но в мига, щом напуснем помещението, един от членовете на екипа се обръща към друг за разяснение. Защо? Може би вината е наша. Може би се изразяваме неясно. Може би си служим сречник, който е чужд за слушателя. Може би с зика на тялото си пращаме различно послание от онова, което казват думите. Може би проблемът е у слушателя. Не ни е слушал внимателно. Не ни е приял сериозно. Независимо дали ръководителят на екипа или някой от членовете му изразява гледната си точка, трябва да сме наясно как сме възприемани от човека срещу нас. Да получим обратна връзка. Да ги помолим за критики по адрес на презентацията ни или просто за екипна дискусия. Ако правите планирана презентация, репетирайте я пред огледалото или си направете видеозапис. Възприятието е в ума на възприемащия. Ако възприятията на шефа на екипа и на негов член се разминават, същото ще е и с крайните им цели. Артър Р. Пел. Бъдете треньор. Добрите лидери са добри треньори. Един менеджер може да нареди на хората какво да правят и кога, но само добрият треньор е способен да ги мотивира да предоставят на задачата пълното си внимание. Другите може да сочат проблемите, но един треньор е на линия да помогне да се решат тези проблеми. Много хора на лидерски позиции ще си служат с примамки, та да бъдат следвани. Но един треньор ще мотивира отделните индивиди да имат желание да покажат възможно най-добро представяне. Някои хора са родени треньори. Но нези, които не са такива, биха могли да освоят и да вкарат в действия похвати, използвани от успели треньори. Опознайте членовете на екипа. Когато обучавате даден индивид, от изключителна помощ е да се настроите към него на лично ниво. Да го опознаете по-добре. Като си служите с техниката на «интервюиране», описана във втора глава, научете какво е семейното му положение, узнайте за върховете и спадовете в живота му. Разберете как е оцелял в трудни ситуации в училище, в личните занимания и, разбира се, в работата. Джон Рълстън, треньор на Денвър Бронкос, отбор от Националната футболна лига, окоръжавал помощниците си да подхождат именно така. Задавали по няколко въпроса на играчите по път към терена и после по път обратно към съблекалните. След това си служили с отговорите, за да мотивират всеки играч по индивидуален начин. Печелили са купата, Роуз два пъти поред. Изградете самочувствие. Често онова, на което трябва да обучим екипа си, е свързано с потушаването на страховете им и изграждането на самочувствие. Окуражавайте хората като им казвате колко е ценена тяхната работа. Задавайте важните въпроси. Грек, менеджер по продажбите на най-високо ниво, разказва, след като агентите ми направят обаждания с цел продажба, карам ги да посочат три неща, с които са се справили добре и едно, което може да бъде подобрено. След това им давам идеи как биха могли да се справят още по-успешно в областите, в които са добри, и как да усъвършенстват онова, което се нуждае от подобрение. Не избягвайте унези, които се противопоставят. Неотдавна консултант по менеджмент се е ангажирал да сътрудничи на менеджери, които имат желание да работят по-ефективно като екип. Разгледахме всички пречки за подобра съвместна работа, после се заловихме първо с най-лесната за продоляване. Като стигнахме до най-трудната, решихме да сформираме комитет. Помолих най-противещия се по въпроса да бъде член на комитета. Не само, че той би бил особено усърден за достигане на решение, но тъй като гледната му точка е различна, би могъл да допринесе с прозренията си. Не се мислете за идеални. За един ръководител идват моменти, когато е нужно да критикува, но съществуват начини да се направи както трябва. Изградете разбирателство. Приведете като пример сходни проблеми с които сте се сблъсквали и опишете как сте ги решили. Дайте на съответния член на екипа да разбере, че макар да се е препънал, не е лош човек. Вярвайте в онова, което вършите. Ролята на треньора е тежка и той рядко се озовава под светлината на прожекторите. Независимо от това, един силен треньор би могъл да накара екипа да стори чудеса, като заедно с това им осигури нужното усещане за реализация. Ето няколко допълнителни техники, които са от помощ, похвала и признаване. Техники за позитивна обратна връзка. Дискутиране на даваните оценки. Дискутиране на представянето. Дискутиране на проблеми с междуличностните отношения. Консултиране. Обратна връзка. Участие в приемане на стратегията. Специални възлагания и проекти. Менеджерски семинари Специализирани курсове за обучение Дискутиране на казуси Посещаване на Конференции и събрания с техническа или управленческа тематика Курсове за обучение по обща администрация Насърчаване на екипа да инициира промени един прогресивен екип винаги трябва да е в готовност да определи кога и къде могат да се внесат промени и да търси възможности да подобри наличната ситуация. Съществуват пет начина, по които да бъдат идентифицирани нови възможности. Едно – членовете на екипа идентифицират възможност за самите себе си. Две – членовете на екипа идентифицират възможност за друг човек Три – клиент, доставчик или външен човек идентифицира възможност. 4 ръководителят на екипа установява, че са нужни нови умения. 5. Дадена ситуация създава възможност. Тези различни възможности биха могли да се открият заради нова потребност, приемане на нова задача или проект, които изискват нови умения в процеса на анализ на представенето след допускането на грешка или във връзка с някакво друго събитие. Веднъж, щом бъде идентифицирана възможност, Важно да се отдели време да се определи прецизно как ще стоят нещата, когато се запълни празнината. Това е стъпка, която много хора пропускат, и така може да се причинят объркване, недоразумение и неудовлетвореност за всички ангажирани. Една от най-важните концепции при обучението на членовете на колектива за оползотворяване на открилите се възможности и за коректно иницииране на промяна е да имат на ум крайна цел. Без добри наставления хората често губят от поглед значимостта на това да бъдат предприяти нужните промени. Служители с ясна визия за финалния резултат обикновено се придвижват по-бързо в тази посока. От критично важно значение обаче целта да е прегърната както от инструктора, така и от обучавания. Без чувство за принадлежност може да се изгуби мотивация. Ще се съсредоточим още повече върху мотивацията и ангажираността в следващия етап на процеса, но именно тук се полага началото на добрата посока и мотивация. Служете си с насърчение. Карайте грешките да изглеждат лесни за коригиране. Дейл Карнеги С цел процесът по инструктиране да бъде успешен. Важно е да има налични подходящите ресурси. Това включва време, пари, оборудване, обучение. Информация и най важното лична посветеност на успеха от страна на всички. Участници. Тук от особено значение са ангажираността и подкрепата от страна на висшата управа. Ръководителят на колектив трябва да се погрижи да има на лице и достъпни подходящите ресурси. Нищо не е по разочароващо от това да ни бъде обещано нещо и после да не го получим. Така всички биха изпитали чувство за предопределен провал. Веднъж, щом ресурсите са налични и точният набор умения е набелязан, разяснен и демонстриран, е време членовете на екипа да упражнят и приложат наученото. С цел познанията да прераснат в умения, упражняваме ги и ги усъвършенстваме, като си служим с най-добрите техники за инструктаж, за да сме сигурни, че упражняваме нови умения, а не стари навици. Опражненията също така позволяват на инструктора да идентифицира силните страни и да набележи къде има място за подобрение. Някои от пунктовете, които е редно да разгледате, са следните – как да окоражите другите да успеят. Отколко близо да следите останалите и кога да се отдръпнете. Как да държите останалите отговорни за прогреса. Осъществяването на прогреса е едно, но без начин процесът да бъде поддържан – Хората биха могли бързо да се върнат към старите си практики. Една от най-големите заблуди за онези на ръководни постове е приемането, че ако хората знаят как да вършат нещо, ще го свършат. Хората не знаят какво знаят, вършат каквото винаги са вършили. Някои от уменията, които трябва да използваме при поддръжката на преподаденото, са следните «Дайте възможност на хората да получат резултати, след като са придобили нови умения». Осигурате точния вид обратна връзка. Следвайте отблизо членовете на колектива. Третирайте проблеми, нямащи връзка с представенето. Погрижете се за допусканите грешки и за хората, които са излезли от релси. Един от най-добрите начини да се затвърдят разтежът и прогресът е да бъдат възнаградени. Онова, което получава награда, се повтаря отново. Промените са нещо некомфортно. Затова хората често се връщат към старите си навици, ако липсват подкрепа и компенсация. Навикът е нещо по-силно от знанието. За да се уверим, че промените настъпват бързо и се задържат колкото е необходимо, похвалата за тях и награждаването им са важни. Да приветстваме успехите на членовете на екипа ни Отличен начин да ги насърчим да се задържат на пътя на промените и да поемат инициативата – когато упредо генерирането на нови идеи и поемането на рискове. Индивидуална посветеност на групово усилие е това е което носи успех на екипа, на компанията, на обществото, на цивилизацията. Винс Ломбарди Самоусъвършенстване Редно е ръководството да насърчава персонала си да прави крачки към подобряване на силните си страни и преодоляване на ограниченията. Един амбициозен човек би предприял тези стъпки сам, дори организацията да не го окоръжава за това и да не плаща цената. Някои от начините за самоусъвършенстване са следните – заемане на длъжност в граждански организации и професионални общности. Участие в обществени дела. Дейност в комитети. Посещаване и организиране на конференции, конгреси, семинари, симпозиуми и лекции. Писане на статии. Обобщение по същество. Един начин да сме от полза за екипа ни в период на промени е да запазим позитивна настройка и фокус. Този подход ни поддържа съсредоточени върху успеха на колектива. Вместо да гледаме на себе си като не два преживяващи промените, да мислим мащабно и в перспектива и да си представим организационните промени като един вид трамплин към по-значителни индивидуални и групови постижения. Екипната работа опира изцяло до взаимоотношения. За да действаме ефективно като отбор по време на промени, отношенията в колектива трябва да почиват на доверие, взаимна подкрепа и респект. Сред всички комуникационни умения, необходими да бъдем част от ефективен колектив, слушането е най-вожното. Периодите на промяна пораждат у хората въпроси, заключения и мнения, които трябва да бъдат чути от целият екип. Всички ще извлекат полза, ако отделният индивид в екипа вярва, че останалите го слушат. Преди да могат да бъдат формулирани целите пред екипа ни, нужно е да разгледаме настоящата ситуация. Често менеджерите се самозаблуждават по отношение на реалните условия в организацията. Ръководителят на екипа носи отговорността за извеждане на екипа си към успех. Без значение колко са компетентни редовите членове, ако не са насочвани от вещ, посветен и вдъхновяващ лидер, ще им е трудно да постигнат целите си. Концепцията на екипа е Базирана на принципа, че всички негови представители се трудят съвместно, за да получат резултати. Това означава, че всички вършат каквото има да се върши, за да бъде изпълнена задачата. Успехът или провалът на ръководителя на екипа зависи от доверието на членовете в него. Ако хората ни вярват, всичко, което кажем, може да бъде прието. Ако не ни вярват, повечето от излязлото от устата ни ще бъде пренебрегнато. Независимо дали сте ръководител или член на колектива, изразяващ гледната си точка, нужно е да сте наясно как ви възприемат останалите. Един начин да го постигнете е да осъществявате незабавна обратна връзка с сътрудниците си. Един от най-важните методи да си осигурим успех, когато внасеме промени, е да обучим членовете на екипа си да се възползват максимално от нови възможности и да предприемат нужните стъпки, за да инициират промени. Без добри инструкции хората често губят представа за значимостта на това да бъдат внесени на необходимите промени. С цел процесът на инструктиране да бъде успешен, означение е да бъдат налични съответните ресурси. Това включва време, пари, оборудване, обучение, информация и най-важното лична посветеност на успеха от страна на всички ангажирани. Редно е ръководството да насърчава персонала си да прави крачки към подобряване на силните си страни и преодоляване на ограниченията. Това ще доведе до повече увереност и съответно до по-внушителни иновации и охотно приемане на промените. Глава 6 Намаляване на стреса в процес На промени В трета глава се научихме как да се нагодим към промените на работното място. Много хора са подложени на стрес в период на промени. Ако сме сред тази група, съществуват стъпки, които можем да предприемем, за да облегчим стреса и да се справим с промените. В тази глава ще анализираме някои от факторите, допринасящи за пораждането на стрес, и как да намалим тревогите и стреса, като променим подхода си към ситуацията. Какво е стрес? Според Американския институт по стреса не съществува дефиниция за стреса, която всички да приемат. При положение, че липсва единство за това какво представлява стресът, трудно е той да бъде отмерен. Въпреки, че хората имат много различни представи, с пълно уважение към техните възгледи, често. Срещана дефиниция е физическо, умствено и емоционално напрежение. Друга популярна дефиниция на стреса е състояние или чувство, изискащо лични и социални ресурси, надхвърлящи онези, които индивидът е способен да мобилизира. Повечето хора приемат, че стресът е онова, което предизвиква дистрес. Повишеният стрес обаче често увеличава продуктивността и съответно стресът не винаги е негативно изживяване. Дефиницията за стресът също така трябва да включва често пренебрегвания здравословен стрес. Хан селие, един от ранните следователи на стреса, си служи с термина е острес за «добър стрес», като например такъв, предизвикано спечелването на състезание или избори. Осъществяването на цел може да е също толкова стресиращо, като да не е осъществим. Успешната презентация пред висшето ръководство би могла да е толкова стресираща, колкото и отхвърлянето на идеята ни. Всяко тълкуване на стреса би трябвало да включва както е устрес, така и дистрес. Аспектите на стреса, върху които повечето хора имат навика да се фокусират. Са негативните усещания и емоции, предизвиквани от него. Почти всяко описание на стреса също така коментира определени производни физически, психологически и биохимични реакции, които биват преживявани или наблюдавани. В повечето професии от време на време има периоди на стрес. Стресът може да се породи от усилието да се спази краен срок, да се осъществи напредък, да бъде удовлетворен строк-шеф или от други превратности на работното място. В период на промени в някой аспект от работата ни повечето от нас, изпитват добавен стрес. Надмогване на стреса Какво ни е най-много от полза, когато сме подвластни на стреса? Както беше споменато по-горе, не е задължително стресът да е нещо лошо. Стресът често ни мотивира да постигнем неща, които ни се струват невъзможни за постигане. Когато стресът стане прекалено много, та да го понесем обаче, би могъл да доведе до физически и психологически увреждания. Възприемането на правилната настройка може да превърне негативния стрес в позитивен. Ханс Селие За щастие, възможно да се справим с повечето стресиращи ситуации, като приложим един или няколко редуктора на стреса, изброени подолу. Самосъзнателност Избухливостта на Бенмо Носела безброй проблеми в живота му Фитилът му бил къс и при най-малък стрес крещел на всеки, мернал се пред очите му. Това облегчавало непосредственото напрежение, но причинявало напрежение за всички останали. Когато Бен бил предупреден от шефа си, че бъдещето му в компанията е под въпрос, ако не се умее да държи избухливостта си под контрол, той осъзнал, че му е нужно да си разясни по-добре изблиците си на ярост. Бен направил експеримент със самия себе си в рамките на следващата седмица. Когато децата му започнали разправия, той ме не е прекратявал незабавно с гневни думи. Правил пауза, успокоявал се и после с нормален тон молел децата си да сложат край на спречването си. Установил, че смятаното от него за начин за облегчаване на стреса да изхвърли стреса навън от себе си посредством крещене и вилнене не само му причинява проблеми с околните, но също така изостря стреса му. Тази лична осведоменост довела до съзнателни усилия от страна на Бен да сдържа емоционалните си избухвания. Бен започнал да гледа на новото си поведение като на един вид игра и подсилил неподатливостта си на изблиците на гняв. Не само свел до минимум гневните си изпълнения, но също така приемал с повече лекота проблемите, водили до изблици и редуцирал стреса в работата си. Стресът не е онова, което се случва с нас, а нашата реакция на случващото се. И реакцията е нещо, което можем да изберем сами. Еморин Килуран. Нежни и любещи грижи. Да се грижим за себе си е важно за здравето ни и за хората в добро здраве е по-малко вероятно да са стресирани. Беверли имала наднормено тегло, леко повишено кръвно налягане и винаги създавала впечатлението, че под напрежение. Всичко е вбесявало и страдала от чести главоболия и други физически неразположения. Винаги изглеждала раздърпана и обръщала малко внимание на външния вид и дрехите си. Приписвала всичките си здравословни проблеми и равнодушието към външния си вид на напрежението от работата. Лекарят я убедил, че е възможно да е вярно тъкмо обратното, че недостатъчните грижи, които полага за самата себе си, оказват влияние върху случващото се на работното място. Тя се съгласила да започне диета с цел да намали теглото си и да понижи кръвното си налягане. Резултатът – отслабнала, почувствала се в по-добро здраве и започнала да обръща повече внимание на външния си вид. Почувствала желание да си смени прическата и да си купи нови дрехи. Като полагала за себе си нежни и любещи грижи, Бевели била по-малко напрегната и способна да се справи с много от аспектите на работата си, които преди е стресирали. Нищо не е по-силно от навика. Овиди. Релаксация. Повечето експерти по стреса са съгласни, че когато човек се намира под влияние на стрес, релаксацията е най-ефикасната незабавна терапия. Как релаксира човек зависи от обстоятелствата, при които възниква стресът, както и от различните методи за релаксация, уместни за ситуацията и за дадения индивид. Когато група от мъже и жени били анкетирани какво правят, за да релаксират, някои от отговорите били разглеждане на витрини. Йога Медитация Опражнения с дълбоко дишане Излизане на чист въздух Работа върху различна задача за известно време Всеки от нас трябва да набележи няколко дейности за релаксиране, които да са подходящи за работата ни. Дори няколко мига на релаксиране могат да редуцират стреса ни и да ни позволят да се върнем към задълженията си освежени и готови да се справим с тях. Времето да се релаксира е, когато няма време за това. Конфуции Физически упражнения Физическите упражнения спомагат да изпуснем напрежението и да подобрим настроението си. На Стив, менеджер във финансова компания, всеки ден му се налагало. Да взема решения, които може ли да донесат на фирмата или да отнемат от нея милиони долари. Прибирал се от дома от работа толкова стресиран, че крещял по децата и се карал с жена си. Стигнало се до там, че децата започнали да се крият, като чуели колата му да спира пред къщата. По препоръка на специалист, той се присъединил към спортен клуб. Вместо да се прибира право дома, сега Стив играе ракетбол. По времето, когато стигнал дома, вече е излял навън цялото напрежение и семейният живот отново е нормален. Чувство за хумор. Когато сме сломявани от напрежението, трудно е да съзрем какъвто и да било хумор ситуацията. Но погледнем ли назад към неща, които са ни стресирали в миналото, често им се смеем. Шефът на Каран так му я бил порицал. Безспорно тя изтълкувала погрешно инструкциите му и допуснала сериозна грешка в проекта, но той би могъл да вземе предвид, че това не би се случило, ако инструкциите му са били поясни. В началото тя се почувствала напрегната и нещастна и смятала, че са се отнесли несправедливо към нея. Но вместо да позволи на тези негативни чувства да доминират през остатък от деня, напомнила сама на себе си как шефът има склонност да реагира пресилено и проблемите му с избухливостта не са нейни. Не изглеждаше ли глупаво с това почервеняло лице, помислила си. Това е размяло. Стресът започнал да се оталужва докато се преборвала с задачата да коригира грешките в проекта. Търсете помощ от другите. Понякога стресът е толкова всепоглъщащ, че не сме в състояние да се справим сами. На помощ биха могли да бъдат призовани професионални консултанти, духовници и специалисти в конкретни области. Когато мъжът на Джудит починал, тя проявила достатъчно здравомислие да потърси помощ от терапевт, който й помогнал да се справи с кръпта си. Без значение от а, размерите на нашия проблем, от загубата на обичен човек до незачитана от страна на приятел, редно е да обмислим срещата с професионален консултант във всеки момент, когато стресът живота ни е прекалено голямо предизвикателство за нас. Редуциране на стреса посредством контрол на личната ни настройка. Често стресът ни е причиняван или усилван от собствената ни настройка към дадена ситуация или от въвеждани промени. Възможно е да се. Тревожим дали притежаваме уменията да свършим определена работа, а също и от вероятността да допуснем сериозни грешки. На семинарите на Д.Л. Карнеги пред участниците са демонстрирани начини как да преодолеят тези тревоги. Фокусирайте се върху настоящето. Не се тревожате за миналото и не се втренчвайте в бъдещето. Не можем да променим миналото. Не можем да повлияем на това какво мислят или казват с другите за миналите ни грешки трябва да си простим сами и да се занимаем с належащото в момента. Много от стреса на работното ни място се дължи на тревогите ни за събития, които вече са настъпили, или се боим, че е възможно да настъкат в бъдеще. Относително малко от стреса на работното място идва от днешните дейности. Точно както корабът има отсеци, които могат да бъдат запечатани, за да се попречи на водата в едно от тях да наводни останалите, ние трябва да запечатаме миналото и бъдещето. Ще постигнем повече днес, ако се съсредоточим върху днешните проблеми, вместо да се тормозим за миналото или да се притесняваме за бъдещето. ги изтъква как 90% от тревогите ни са свързани с ситуации, които вече са настъпили, или такива, които може да настъпят, а може и да не настъпят в бъдеще. ги предупреждава. Можем да бъдем удовлетворени, ако живеем в единственото възможно време днес. В действителност много ежедневните ни тревоги проистичат от налогични страхове от последствия, до които може и да не се стигне. В Случай, че вероятността е изобщо да не се стигне до ужасяващите резултати, ще си направим услуга, ако ставим тревогите на страна и продължим напред. Д.Л. Карнеги определя този принцип като издаване на «Ордер». Блокиращ загубата за стресираща ситуация, точно както биха могли да постъпят инвеститорите при купуването на акции. Естествено, че понякога ще има временни поражения. Когато се случи това, свеждаме загубите до минимум и продължаваме напред. Бъдете максимално верни на себе си. Често, когато се чувстваме несигурни, започваме да имитираме поведението на някой друг. В много случаи това е началото на поредица от събития, които в крайна сметка стават разрушителни. Не можем да бъдем някой друг. Не можем да създадем с менеджера ни същите отношения като нашия колега. Не. Можем да осъществим продажба по съвсем същия начин, по който го е направил прекият ни шеф предишната година. Вместо това, когато планираме как да се справим с нова ситуация, позоваваме се на инстинктите си. Определено е добре да се вслушваме в получените съвети, но в формат, който е добър за нас. Трябва да положим максимални усилия да дадем най-доброто, като същевременно останем верни на себе си. Да анализираме грешките си и да се отправяме конструктивна самокритика. Да се опитаме да установим защо сме допуснали определена грешка и после да разработим план за отстраняване на проблема. За да редуцираме стреса, трябва да уточним със себе си качеството на живот, което водим. Не е задължително да стигаме до върха на всяка планина. Ако не желаем служба, съпровождана от голямо напрежение, добра идея е да позволим на самите себе си да разгледаме варианта за пост с по-малко стрес. Бъдете реалисти по отношение на натовареността си. Поемането на повече работа, отколкото сме в състояние да свършим успешно, е безпогрешен начин да усилим стреса си. Ако намирате, че шефът ви изисква от вас повече от осъществимото, обсъдете проблема и се помъчате да достигнете разумно решение. Обръщайте внимание на предимствата си. Винаги е препоръчително да обръщаме внимание на предимствата си, вместо на бедите си. В свят, изобилстващ войни, гладуващи, болести и природни бедствия, провал в работата не е най-лошото, което може да ни се случи. Дръжте списък с плюсовете в живота си в портфейла. Включате неща, свързани са семейството ви, приятелите, здравето, дарбите ви и други от този род. Когато се почувствате под стрес или пред провал, извадете списъка и бъдете благодарни, задето разполагате с неща, които да ви радват. Радвали сте се на успехи много пъти в миналото. Няма да се почувствате по-добре, ако вложите прекалено много енергия в неща които са се объркали, или вайкане, какво не притежавате. Оценявайте другите. Бихме могли да редуцираме стреса, който изпитваме, просто като насочим вниманието си на страни от себе си. Когато чувстваме, че офисът прелива от стрес, бихме могли да направим пауза и да оценим колегите си. Колкото и понякога да ни се струва така, наистина не би ни допаднало всички на работното ни място да са същите. Като нас. Би било отекчително. Различен происход, гледна точка и стил на работа правят работното място по-интересно и оживено, а не обратното. Трудате се върху това да се научите да цените уникалните силни страни на останалите. Това ще бъде обсъдено по-подробно в седма и осма глава. Следвайте добри работни навици. Да следваме добри работни навици ни поддържа фокусирани върху проблеми, изискващи вниманието ни. Разчистете бюрото си от всички книжа с изключение на унези, свързани с належащия проблем. Всяка сутрин съставяйте списък, базиран на приоритети, така че най-важните задачи да бъдат завършени първи. Като възникне проблем, справете се с него незабавно, ако това е възможно. Ако фактите, необходими, за да се вземе решение, не са изцяло налични, решете дали да го отложите до определена дата, когато ще разполагате с фактите, или да възложите набиране на фактите. Този принцип сочи към друг продуктивен работен навик. Вместо да отлагате решения и действия, потопете се в проблема и започнете да произвеждате позитивни резултати. Чувстваме, че достигаме до по-плодотворно развитие на нещата, когато се движим напред и сме ангажирани в конструктивен маниер. Лесно е да затънете в маловажни подробности, когато сте изправени пред предизвикателства в професионалния си живот. Съсредоточете се върху общата картина и оставете на страна дреболиите. Да сме заети не винаги означава истинска работа. Смисълът на работата като цяло е продуктивност или нещо осъществено и за да се достигне до това, нужни са предвидливост, система, планиране, информация и ясна цел, както и сериозно потене. Да си даваме вид, че вършим нещо, не значи, че го вършим. Томас Алва Едисон Възлагайте. Капан, в който често попадат много служители, е страмежа да свършат работата сами, когато не достигат хора. Наша задача е да се уверим, че работата е свършена, а не ние да поемеме всичко. Набележете задачи, които можете да поделите с други, и ги възложете. Движете се по течението. Без значение колко грижливо се подготвяме и планираме, неизбежна да се стигне до грешки. Резултатите да се окажат разочаруващи или някой да не отговори на очакванията ни. Да изгубим контрол върху емоциите си заради такива неизбежни събития само ще влуши нещата. По продуктивен навик е да се движим по течението и да влезем в сътрудничество с ситуацията. Оставете работата на работното място. Порано в тази глава бяха представени няколко начина да вместим релаксация в рамките на работния ни ден, когато такава е нужна. Също така трябва да се научим да релаксираме от дома. Колкото и да е важна работата ни, също толкова важни са здравето ни и семейният ни живот. Не можем да сме ефикасни в работата, нито в личния си живот, ако се чувстваме претрупани. Добър подход е да предвидим време със семейството ни. Без значение какви проблеми имаме в службата, това време със семейството е с предимство. Редуциране на стреса посредством решаване на проблеми. Когато на работното ни място възникне проблем, често чувстваме, че нивото на стреса ни расте. Ако подходим преднамерено към решаването на проблема, едновременно ще се справим с задачата пред нас и ще задържим стреса си под контрол. Когато сме изправени пред трудности в работата, Карни Карнеги предлага следния подход от три стъпки – съберете всички факти. Претегляте всички факти и стигнете до решение. Веднъж, щом решението е взето – действайте. Тези три принципа се свързват в едно, за да формира цялостен и организиран подход за третиране на проблемни ситуации. Да съберем всички факти, преди да се хвърляме към заключения, ни предоставя по добра база за вземане на решения. Прецизният анализ и преценка ни отвеждат до понадежни решения, а навременните действия ни помагат да продължим напред. Проблемите са само възможности в работно облекло. Хенри Кайзер Решаването на проблеми е важна част от дейността на повечето хора на ръководни позиции. Те се занимават с проблеми, засягащи различни операции, производството, качеството, личния състав и понякога маркетинга и финансовите дела. Обичайно е за менеджерите да се справят с тези проблеми, както са го правили в миналото. В случай, че са се занимавали с подобен тип дейност за продължителен период от време, твърде вероятно е сходни проблеми да са възниквали и преди. Ако приложат подход, който е подействал преди, съществува сериозен шанс да проработи отново. За съжаление, решенията, прилагани преди, не винаги имат същите позитивни резултати. Макар проблемът да изглежда. Същият като някога, възможно обстоятелствата да са различни. За да избегнете подобна ситуация, уверете се точно в какво се състои проблемът, преди да се заловите с него. Съберете всички факти. Производител на хладилници изгубил значителна част от пазара си заради конкурент. В миналото, когато пазарният дял се свивал, причината била усилената реклама от страна на конкуренцията и въпросният производител проодолявал ситуацията, като увеличавал собствената си реклама. Като си послужили с този минал опит за пътеводител, хората му разработили добра рекламна кампания, за да се справят с загубите. За тях не изненада рекламата изобщо не помогнала, в действителност пазарният им дял продължил да се свива. по нататъчни проучвания показали, че този път конкурентът им не си е служил с повече от обичайната реклама, а увеличил комисионата, която дава на дистрибуторите. Това му предоставило допълнителен стимул да лансира продукцията си дори когато клиентите идват в магазина на първия производител заради засилената реклама. Оказва се че са се занимавали с погрешния проблем. Проучете добре проблема, може да не е това, което ви изглежда на пръв поглед. Често, когато търсим причината за проблема, виждаме само върха на айсберга. Самият проблем лежи някъде далеч по-дълбоко. Оплакваме се от обрив и сърбеж. Дерматологът ни предписва мехлем, който ние нанасеме. Сърбежът спира, обривът изчезва. Мислим си, че сме решили проблема. Но две седмици по-късно той се връща. Какво се е случило? Лекарят е третирал симптома обрива. Вярно е, че обривата представлявала реален проблем за нас, но не е бил истинската причина за проблема, който може да е бил алергия или друго медицинско състояние. За да набележим истинската причина или причини за проблеми в работата ни, нужно е да следим за критични фактори, породили проблема. Това изисква задълбочено проучване и прецизен анализ. Научих се, че успехът не се мери толкова с позицията, до която е достигнал някой, а с препятствията, които е преодолял, докато се стремял към нея. Белкарта, Вашингтон. Обикновено като сме изправени пред проблем, Хрумвани непосредствено решение и се втурваме да го вкараме в действие. Само защото мигом ни е изникнало възможно решение, това не означава, че то е най-доброто. Далеч по-разумно е да разгледаме набор от възможни решения, преди да изберем кое да приложим. Поддържайте съзнанието си отворено. Търсете предложения от хората, които са най-близо до проблема, по специално представители на персонала, които работят върху ситуацията и ще приложат на практика решеното от вас. Допитайте се до експерти от компанията или извън нея, ако е уместно, с цел да се възползвате от опита и знанията им. Бъдете креативни, често сме покреативни, отколкото осъзнаваме. Като оползотворим скритите си сили, възможно е да се стигне до иновативни концепции, които да решат проблема. Претегляте всички факти. И стигнете до решение. Веднъж, щом бъдат разработени няколко альтернативи, претегляте всички фактори и решете кое предписание е най-доброто. За да го постигнете, необходимо е да оцените проблема и да потвърдите до какво трябва да доведе избраното предписание, за да бъде той решен. Направете списък с елементите, абсолютно наложителни за решаването на проблема. Това може да включва максимална стойност, времева рамка, брой на обходим личен състав и употребата на други ресурси. После направете списък с елементи, които не са от първа необходимост, но ще подобрят допълнително избраното решение. Когато от веригата фризерски салони New Wave търсили нова локация, направили списък с няколко фактора от първостепенно значение за новия дом на бизнеса им, новият салон трябва да се намира в оживен търговски мол. Трябва да е с площ не по-малка от 650 квадратни метра. Месечният найем не бива да надвишава. Хдолара долара Мястото трябва да е свободно до 6 месеца. Списъкът с фактори не е от първостепенно значение, но явяващи се с предимство, включвал предлагат се 800 квадратни метра за същата цена. Наемодателят ще плати за ремонта. В мола няма други фризьорски салони. В мола се помещава бутик, предлагащ висша мода. Нюейв дори не бива да взема предвид място, което не отговаря на всички условия от първостепенно значение. След това, като претеглят различните фактори, явяващи се с предимство, собствениците могат да определят кое е най-добро за тях. Веднъж, щом решението е взето, действайте. Веднъж, щом решението е взето, осъществяйте го на практика. На всеки, ангажиран с изпълняване на решението, трябва да бъде възложена неговата част, да бъдат осигурени ресурси и да започне активната работа. Като отговарящ за случващото се, вие трябва да сте напълно на Ти са ситуацията. Ако част от екипа ви не е особено ентусиазиран от взетото решение, редно да изтъкнете предимствата му пред тях. Бъдете на линия, за да сте от помощ на хората да схванат точно какво трябва да бъде свършено и да правите демонстрации, където е уместно. Идва момент, когато типът проблем изисква решение на чието изпълнение компанията трябва да се посвети за продължителен период от време, например преместването на ново място. Ако избраното решение не действа, малко може да се предприеме, тато да бъде спасено. Ето защо в подобни ситуации анализът на проблема трябва да бъде изпълнен извънредно умело и прецизно. За щастие, повечето проблеми, възникващи пред менеджерите, нямат необратими последствия и могат да бъдат преразгледани, ако решението не действа. Когато вкарвате в действие подобно решение, запитайте се, колко дълго ще отнеме да се потвърди дали решението действа. След това определете съответстваща втора дата. Като дойде моментът. Оценете какво се случило и ако проблемът не е решен, прехвърляте се на някоя от другите альтернативи. Няма причина да се придържате към съмнително решение, когато на лице са други възможности. Редуциране на стреса посредством контролиране на времето ни. Когато хората бъдат попитани какво ги кара да са стресирани, един от първите отговори е и няма достатъчно време да се свърши каквото е нужно. Грижливо управление на собственото ни време би могло да минимизира този проблем и да ни позволи да бъдем, и може би също толкова важно да се чувстваме по-продуктивни. Времето е нещо, което желаем най-силно, но използваме най-зле. Уилям Пен Работата ни за деня е внимателно планирана и добре разграфена. Денят е в края си, а сме свършили минимална част от планираното. Къде отида времето? Твърде вероятно е да подхождаме към проектите в календара ни с пълното намерение да ги завършим, но в мига, щом се залавяме, заливани сме от досадни ангажименти, които крадат от времето ни. Съществуват дозини подобни грабители на време. Като голям дял се пада на прекасванията. Нека разгледаме няколко от най-разпространените прахосници на време и какво може да се предприеме, за да се минимизира ефектът им. Комютрите ни Ако работим на бюро, несъмнено имаме компютър пред себе си през целия ден. Това значи, че постоянно получаваме имейли и имаме достъп до интернет, както и до сайтовете на социалните медии, от които сме част. Очевидно подобен обем входящ информация и разсейване би могла да изиграе ролята на бездънна яма за скъпоценното ни време. То се знае, че работодателите ни биха предпочели да не използваме работното си време да пазаруваме онлайн или да проверяваме личните си имейли и страницата си във Фейсбук. Ако е наложително да го направим, редно е да превърнем свой обичай да се занимаваме с подобни неща през почивката ни. На много работни места днес почти цялата комуникация се осъществява посредством компютърната мрежа на офиса. Непрестанно прекъсваме работата си, за да прочетем имейли, и това намалява значително продуктивността ни, както заради времето, отделено за онова, което ни е прекъснало, така и заради времето, посветено да се съсредоточим отново върху основната задача. Ние препоръчваме да се въведе. Практика имейлите и мигновените съобщения да бъдат четени на равни планирани интервали, вместо безконечно да се преминава от задача на задача. Не само, че така е свършвана повече работа и стресът ни се намалява, но също така поемаме контрол върху това, как е използвано времето ни. Да се намират в реактивна ситуация на работното място, налага се постоянна реакция на нечии потребности, като например прислужителите, занимаващи се с обслужване на клиенти, е смятано от много за по-стресиращо, отколкото да се намират в проактивна ситуация на работното място, където ние определяме какво ще свършим и кога. Ако почтата ви издава звук при всяко получаване на нов имейл, помолете някой от отдела за техническа поддръжка да промени тази настройка. Нещо толкова дребно като отделянето на специално време за прочитането и отговарянето на офис съобщения, може да постигне много за елиминирането на стреса, преживяван в рамките на работния ден. Телефонът. Седим на бюрото си, сериозно погълнати от работа, и телефонът звъни. Колега е и има служебен въпрос. Но този колега минава ли директно на темата? Обикновено не. Бъбри за времето, за заниманията си през уикенда или за плановете си за вакансия, преди да подхване деловия въпрос. Макар телефонът да използвам порядко, отколкото преди, поне за телефонни обаждания, Разговорите биха могли да ни отнемат ненужно много време. Времето, посветено на служебни разговори, би могло да се съкрати значително, ако хората се съсредоточат върху текущия въпрос. Да се елиминира изцяло бъбренето на лични теми обаче също би имало негативен ефект. Кратък социален разговор улекотява отношенията между хората и допринася за по-приятната работна обстановка, което води до по-добро сътрудничество и екипна работа. Възможно е да сте социално тактични и същевременно да запазите разговора кратък. Ако обадилият се настоява за протяжно обсъждане на тема, нямаща нищо общо с работата, любезно обяснете. Ще се радвам да науча повече за партито, не имам да спазя крайен скрок и после преминете на служебния аспект от разговора. Когато ние инициираме разговор, една от основните причини за пилеене на време е да чакаме човека, на когато сме позванили, да завърши друг разговор. Освен ако не е нещо спешно, оставете. Кратко съобщение на гласовата му поща, като посочите темата и предложите отговора да бъде даден в обратно позваняване, имейл или лична среща. Ако намирате, че е важно да изчакате, използвайте конструктивно тези две, три или пет минути. Бихте могли да свършите прилично количество работа, докато сте на изчакване. Административна дейност, организиране на документация... Сканиране на поща или преглеждане на имейли са само част от задачите, които можете да отхвърлите, докато очаквате разговор. За човек, който съществява много обаждания на ден, конструктивното използване само на 3 минути време за чакане при 10 обаждания предоставя 30 минути продуктивно време за този ден. Посетители Вдигаме поглед от бюрото си и на вратата стои ло. Просто не разполагаме с време да слушаме излиянията на Луна тема «Домашни любимци». Не е нужно да каните Лу. Изправете се. За бюрото си, блокирайте пътя на Лу до за гости и разговаряйте с него прави. Хората имат склонността да са далеч по-збити, когато стоят прави, отколкото когато седят. Ако съобщението му е важно и свързано с работата, винаги можете да го поканите да седне в последствие. Ако ли не, дискретно поведете лу към вратата. Марч, писател на свободна практика, работи от дома си. Известно време една от съседките я посещавала всяка сутрин, за да побъбрят. Марч не разполагала с време за клюки на кафе. Макар социалният контакт да й бил приятен, осъзнала, че освен ако не прекрати тези визити, няма да завърши проекта, върху който работи. Откровен разговор със съседката и е в който обяснила, че се нуждае от това време за работа, решил проблема, без да разваля приятелството им. Хората разбират, че времето е ограничено, но понякога имат нужда да им напомним за нашите лични ограничения и че ни е нужно да оползотворим оптимално часовете си за работа. Книжа Независимо, че електронната комуникация и документи заместиха огромния обем хартия, получавана от служителите, все така е необходимо да управляваме времето, прекарано да се занимаваме с книжата си. Постарайте се да държите в ръка всеки лист хартия, възможно най-малко пъти, веднъж е повече от достатъчно. Сканирайте. Рециклирайте незабавно, ако не съществува причина да го задържите. Както при Другите, входящи прекъсвания, бихме могли да отделим определено време да се занимаем с хартията, прииждаща на бюрото ни. Ако са необходими някакви действия и те са уместни, предприемете ги веднага. Често набележки в рамките на офиса може да бъде отговорено в долния край на страницата, което спестява времето, необходимо за официален отговор. Докато четете писмо, изискващо да се предприемат някакви действия, отбележете на самото писмо или на прикрепена бележка какво трябва да бъде направено, като например да се набави допълнителна информация, да се напише отговор и тъна. Ако това е свършено в момента на изчитане на писмото, ще бъде избегната необходимостта от препрочитането му, когато сте готови да действате. Когато четете отчети, първо преглеждайте обобщението. Често не е необходимо да го четете целия. Така ще можете да изберете каква друга информация е нужна и да си спестите време за запознаване с подробности, съдържащи нищожна стойност. Ненужна бюрокрация в много организации се отделя прекомерно количество време за попълване на формуляри, копиране на документи и други форми на ненужна бюрокрация и поддържане на архив. Докато Робинсън Уалър, вице-президент на отдел Браншови операции във водеща Калифорнийска банка, се разхождал и с офис на банката му, забелязал, че една от служителките е силно ангажирана с попълване на розов формуляр. Не сте ли наясно? че информацията на този розов формуляр е комбютеризирана и той вече не е нужен, попитал я. Тя изглеждала озадачена. Разбира се, знам, че информацията е в компютъра. Аз съм тази, която я въвежда, но никой не ми е нареждал да преостановя попълването и отвърнала тя. Допълнително разследване дало да се разбере, че макар информацията да е била комбютеризирана, никой не е издал директива за проустановява на употребата на розовия формуляр. Много компании продължават да използват формуляри, които са надживели приложимостта си с цената на много време, пари и усилия, защото никой не е предприял нещо да ги проустанови. Всеки стандартизиран отчет, стереотипно писмо или друг печатен документ, използван многократно, периодично трябва да бъде тестван за актуалността му. Кога трябва да бъде осъществявана тази оценка? Като минимум никой. Формуляр или документ не бива да бъде използван повече от две години, без да бъде подлаган на обстойна оценка, за да се потвърди стойността му. Ако са били осъществени някакви значителни промени в областта, в която използван формулярът, като например въвеждането на нови методи или оборудване, тази оценка трябва да бъде предприета веднага, след като те са били използвани достатъчно дълго, да е ясно как влияят на цялостната дейност. Друг подходящ момент да се провери стоиността на формуляр или сходен документ е, когато дойде време да се направи нова поръчка. Ако това беше свършено в Калифорнийската банка по времето, когато е трябвало да се отпечатят на ново розовите формуляри, излизането му от употреба би било забелязано. Стереотипните писма трябва да бъдат преоценявани по същия начин, като отчетите и други документи. Ако стереотипното писмо звучи прекалено безлично или не отговаря на въпроси, с които е предназначено да се справи, редна да бъде пренаписано. Помнете, че имиджът на организацията е проектиран върху четящия го посредством това писмо. Ако всички формуляри, отчети и стереотипни писма периодически са критично оценявани, не само ще бъдат елиминирани безкрайни часове ненужна работа, но служителите ще имат възможност да посветят повече от времето и енергията си на неща, наистина важни за достигане на целите пред нас и организацията ни. Докато не се научим да управляваме времето си, не бихме могли да управляваме нищо друго. Питер Фадръкър Очаквайте неочакваното Във всяка работа в рамките на деня възникват неочаквани неща. Трябва да се огаси пожар, машини или компютри се повреждат, шефът е ангажиран със специален проект, служителни създава проблеми. Очакваме, че ще има подобни случаи, но никога не знаеме точно какви ще бъдат и кога ще изникнат. За да не позволите на тези грабители на време да разбъркат напълно графика ви, вградете в него определен резерв за неочаквани ангажименти. Като анализирате дейностите през определен период от време, бихте могли да определите точно колко часа на ден отделяте да се справяте с наочаквани дела. Ако, например, в рамките на типичен 8-часов работен ден 2 часа са употребявани за тези спешни ситуации, планирайте работа само за 6 часа. По този начин, неочакваното на става очаквано и ще разполагате с време да се погрижите за него. Малко вероятно е някой да се умее да планира ден и той да мине точно според предвиденото. Грабителите на време винаги ще са на линия, готови да са добре планирания ни ден. Но като ги имаме на ум, способни сме да минимизираме загубата на ценни минути и да се доближим до оптималното използване на времето ни. Промените предлагат възможности. Когато ви налегне стресът, възстановете поколя в живота си, като запълвата ума си с мисли за душевен мир, кораж, добро здраве и надежда. Като запазите спокойствие, ще се умеете да преминете през ситуация, която обикновено ви стресира. Ако държите главата си високо вдигната и представите пред околните фасада на покой, приятелите и колегите ви ще покажат респект и ще ви помогнат за опасенията ви. Както споменах порано в тази глава, Стресът не винаги е негативно изживяване. Времената на промяна може да предизвикват стрес, но също така биха могли да дефинират важни моменти от живота ни. Дават ни възможност да преразгледаме работата и кариерата си. Промените често ни тласкат да предприемем стъпки, да преосмислим целите си и да се заемем с осъществяването им. Обобщение по същество Повечето от нас чувстват допълнителен стрес когато в някой аспект от работата ни настъпват промени. Възможно е да се справим с повечето стресиращи ситуации, като приложим един или повече от редукторите на стреса, изброени подолу, самосъзнателност. Нежни и любящи грижи. Да се. Грижим за себе си е важно за здравето ни, а за хората в добро здраве е по-малко вероятно да са стресирани. Физически упражнения. Чувство за хумор.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 Когато ви налегне стресът, възстановете по коля в живота си, като запълвата ума си с мисли за душевен мир, кораж, добро здраве и надежда. Поставете си за цел да гледате на промените като на нови възможности. Глава 7 Сътрудничество с различни хора Доброто ръководене изисква от нас да се заобиколим с хора с различни гледни точки, които да са способни да покажат несъгласие без страх от репресивни мерки. Дорис Кърнс Годуин. Светът през 21 век предлага по комплексна и различна заобикаляща ни среда, отколкото преди години. Колегите ни, нашите подчинени, менеджерите и клиентите може да изглеждат, да говорят, да се държат и да мислят различно от нас. Вместо да очакваме тези хора да са като нас, нужно да отчетем и уважим уникалните гледни точки и качествено отделните индивиди. Успехът на работното ни място днес изисква по висока степен на осъзнатост по отношение на хората и демонстриране на лекота в създаването на връзки с тях. Важно е да се схванат различията сред мъжете и жените, с които работим, и как тези различия влияят на естеството на нашите взаимовръзки. Нужно е да разработим стратегии, които да ни дават възможност да подхождаме към хората по начини, ефективни и продуктивни за тях самите, както и да се фокусираме върху набелязването на методи, водещи до позначителен. Личен и екипен успех В тази глава ще дискутираме похвати, използвани следните области, извличане на максимума от етническата и културната среда на сътрудниците ни. Комуникиране с хора, срещащи трудности да разбират или говорят нашия език. Специфичните проблеми при работа с хора с физически или умствени недъзи. В следващата глава ще се концентрираме върху работа с хора, принадлежащи към различна възрастова група от нашата. Справянето с проблеми между половете на работното ни място. Един от основните приноси на поведенческата наука за менеджмента е, че всички хора са отделни индивиди, които се различават един от друг. За да си сътрудничите ефективно с други хора, опознайте ги и нагодете подходите си към тяхната индивидуалност. Артер Ръпел. Схващане на културните различия най-общо културата може да бъде описана като нещо, което дефинира всеки от нас на базата на география, език, обичай и убеждения. Хората и институциите в рамките на нашата собствена култура играят основна роля за това, как възприемаме света и унези около нас. В зависимост от силата на този минал опит и въздействие, възможно е те да окажат влияние на начина, по който реагираме на хората, с които влизаме в взаимоотношения, Виждани от нас като намиращи се извън нашата култура. С цел това да бъде разбрано по-добре, от помощ ще да се познава често употребяваната терминология. Ето някои от тези думи приемане, приемане на ситуация или условия, без да бъде правен опит за промяната им. Възрастова дискриминация негативно отношение, убеждения или действия срещу дадена група базирано на възрастта. Асимилация Доброволно наклонена черта, принудително приемане от страна на малцинствени групи на аспекти на доминиращата група. Презумпция, приемане на нещо за даденост, обеденост, че е вярно, без да са налични доказателства, че културата, религията или други характеристики на дадена група са повише от тези на други групи. Предобеденост, лични уклони, породени от темперамент или възгледи. Предразсъдъци за или против представители на един или повече типове хора. Нетолерантност – липса на търпимост към убежденията и обичаите на други. Дискриминация – несправедливо отношение към индивид или група, базирано на предразсъдъци. Етноцентризъм – убеденост, че представителите на нашата собствена етническа група са повише от тези на други групи. Генерализиране – стереотипно твърдение – Представено като всеобщо валидна истина. Предрасъдъци – негативно отношение, често породено без наличието на знания или база. Расизъм – негативни убеждения за група хора, базирани на расата им, несправедливо третиране на индивид или група, базирано на раса. Сегрегация – отхвърляне или изолиране на индивид или група. Сексизъм – поведение, базирано на стереотипната роля на половете. Стереотипност – общо приписване на характеристики на всички представители на дадена група, независимо от индивидуалните различия. Толерантност – способност да бъдат отчитани и уважавани убежденията и обичаите на останалите. Сред всички възможни заблуди чувството за разграничаване между нас и останалите е най-лошата форма, тъй като не поражда друго освен вражди. Далай-лама Оценка – осъзнаване на ценностите с цел да разберете по-добре възгледите си, засягащи културните различия между вас и останалите, запишете съгласен и несъгласен до следните изявления. Едно, като дете бях отглеждан да чествам специфични празници, свързани с родната ми страна или религиозни убеждения. Две, като възрастен аз се гордея с културата, в която съм израснал и ясните правила на поведение, които съм освоил. Три, религията ми изисква да спазвам специфични традиции в демонстрация на вяра. Четири, по мой личен избор всяка година спазвам обреди на базата на личните ми интереси, религията ми, възрастта ми или други фактори. Пет, повечето от сътрудниците ми знаят малко или нищо за происхода и ценностите ми. Шест, вярвам, че религиозните и културните обреди са нещо лично. 7. Запознат съм с културния происход и религиозните вярвания на колегите ми. 8. Уважавам и отбелязвам културните обреди на всички в екипа ми. 9. Открито изтъквам значимостта на моите собствени културни чествания. 10. Само официалните празници на тази страна трябва да бъдат отбелязвани на работното място. 11. Намирам някой от обичаите. Традициите и наклонена черта или обредите на колегите ми за странни или оскърбителни. 12. На работното ни място би царяла повече хармония, ако всички споделяхме сходни ценности. Разбирането е. Първата стъпка към приемането. Държа рулинг. Оценка на отговорите. Ако отговорите на точки 1.4 са съгласен това би могло да сочи към силна връзка със собствените ви културни и религиозни традиции и ценности. От една страна, тази свързаност би могла да ви осигури усещане за мотивация, да ви предложи насоки за етично поведение и да предостави отеха в непозната и стресираща ситуация. От друга страна, личният ви опит и силните ви убеждения биха могли да направят по-трудно да приемете или толерирате гледни точки, които се различават от вашите. Ако отговорите на точки 5 и 6 са «съгласен», това би могло да означава, че проявявате резервираност към откритото демонстриране на личните ви ценности и убеждения и намирате, че останалите трябва да се държат по сходен начин. Позитивното на този подход е, че така е възможно да бъдат избегнати конфликти и конфронтация, когато различия все пак съществуват. В същото време липсата на осъзнатост всъщност би могла да предизвика проблеми базирани на несъобразителни коментари и поведение, към които останалите може да имат възражения. Ако отговорите на точки 7-9 са «Съгласен», тези отговори могат да бъдат интерпретирани като демонстрация на откритост към останалите и приемането на различията като нещо интересно, а не дразнещо. Подобна позиция би могла да доведе до изграждане на разбирателство сред колегите. Минусът е че другите биха могли да ви възприемат като не толкова категоричен в убежденията ви. Ако отговорите на точки 101-2 са «Съгласен», ако сте съгласен с тези изявления, на вас може да бъде погледнато като напорист по отношение на културните ценности и нрави. Предимството е, че това би могло да благоприятства за наличието на хомогенна работна среда, стига всички да са склонни. Възможен недостатък е, че подобна позиция лесно би могла да отчужди представители на групата, които имат различно мнение и подхождат различно. С увеличаването на различията между нас трябва да се трудим още по-усилено да се обединим около общите ни ценности и общата ни човечност. Уилям Джеферсън Клинтон Да познаваме и преодолеем предразсъдъците си. Хората често вземат решения на базата на фактори, за които може и да не осъзнават, че са предразсъдъци. Компанията Ахилесова Пета отхвърлила кандидатурата на Пьер ол за позицията на агент по продажбите, а той бил нает от пряк конкурент и станал най-добрият им агент по продажбите. Когато менеджерът по продажбите на Ахилесова Пета бил попитан защо го отхвърлил, той отговорил, предполагам, защото има чуждестранен акцент. Колко добри хора сме отхвърлили заради съзнателни или подсъзнателни предразсъдъци? Думата... Преразсъдък може да бъде заменена с оклон. Като наймаме хора или имаме някакви взаимоотношения с тях, ние често клоним към унези, които се вписват в предрешените ни представи за това, какво е нужно или не е нужно за успешното изпълнение на задачата. Често тези предрешени представи са погрешни, базирани са на концепции, които не е задължително да издържат на прецизен анализ. Думата предубеденост значи да се направи преценка предварително. Решението е вземано въз основа на повърхностни отличителни белези, преди да е осъществено реално оценяване на квалификацията. Понякога отхвърляме хора заради специфични лични характеристики, които ни вбесяват. Помнете, че онова, което смущава един човек, като например акцента на Пьер, не е задължително да смущава други и в действителност може дори да им се стори привлекателно. Хора като нас самите Предобеденостите ни са базирани не само на това, как даден човек говори, изглежда или се облича, други аспекти, свързани с происхода му също играят важна роля. Хората са склонни да се чувстват по-комфортно сред себеподобни. Често клоним към хора с сходен происход, такива, които са посещавали същото училище като нас или дори живеят в същата общност. Президентът на банка бил със сръбски корени. По странно съвпадение, повечето от служителите, неети или повишени лично от него, били със сръбски происход. В редки случаи необичайно компетентен човек с друго потекло бил повишаван до менеджерска позиция, но никога хърватин. Защо ли? Още от детството му била насаждана връждата между тези две славянски култури. На повърхността действията му може да изглеждат практични. Сепак пак хора, които работят заедно, трябва да са съвместими. Ала не само било незаконно дискриминация, базирана на национален происход, но също така да се допуска. Националността на даден човек да се явява като сериозна пречка за кариерата му би могло да елиминира хора с висок потенциал, които биха реализирали значим принос за успеха на компанията. Не е предразсъдък, факт е. Джак Билля е Не съм предобеден, обяснявал, когато бил критикуван за избора му на агенти по продажбите. Трябва да изглеждаш добре, за да успееш в продажбите. Хората наистина съдят за книгата по корицата. Повероятно е купувачите да прекарат време, с впечатляващи на вид хора. Те са способни да променят курса. Когато обаче Джак бил помолен да сравни резултатите на неговите хора с тези на други менеджери, които не наблягали толкова много на външния вид, когато наемат служители, той осъзнал, че неговият факт не е истина. Най-добрият агент по продажби в компанията бил мъж, когато Джак отказал да наеме, защото ходел с помощта на бастун. Клиентите ще бъдат отблъсквани от инвалид, обяснил. Шефът му изтъкнал, как хора с физически недъзи често го компенсират, като се трудят по-усилено от така наречените им нормални конкуренти. Да разкрием собствените си предразсъдъци. Повечето хора приемат факта, че е редно да преценяваме даден човек възоснова на цялостната картина. Тъй като много от предразсъдъците са подсъзнателни обаче, мнозина сред нас не осъзнават какви предразсъдъци имат. Предразсъдъците са емоционални, нелогични. Единствено посредством задълбочен самоанализ бихме могли да сме наясно за тях. За да го постигнете, преговорете позициите на служители, които сте запълнили независимо дали посредством наемане или повишения в рамките на изминалата година. Разгледайте избраните от вас. Притежават ли някакви специфични общи характеристики? Дали имат сходен външен вид, начин на говорене или етнически происход? Обърнете особено внимание на отхвърлените кандидати, особено у нези, които така и не са минали по-нататък от първото интервю или разглеждане. Наистина ли не са били квалифицирани за поста? Има ли нещо от тях, което не успявате да посочите, но все пак не харесвате? Ако е така, дали е опирало до добър нюх или и бъдете честни и сте проявили предубеденост? Извличане на максимума от различията Веднъж като набележим предразсъдъците си и предприемем стъпки да ги преодолеем, редно е да изучим подробно цялостната концепция за работа с различни хора в рамките на организацията ни. Ако сме част от управата на компанията, трябва да превърнем в мисия от първостепенно значение прилагането на успешни практики, свързани с многообразие. Ако не сме на ръководна позиция, трябва да се трудим съвместно с менеджерите и колегите ни да осъществим успешна връзка с различните от нас. Първата фаза на извличането на максимума от различията е да бъдат положени съгласувани усилия за запознаване с културните различия, налични в рамките на организацията. Втората фаза е хората да започнат да говорят за културните си различия. Когато опира до културни различия, трябва да се имат предвид две неща. Хората трябва да помнят, че към културните различия е трудно да се подходи, без да се прибегне към стереотипи. Не съществува такова нещо като стереотипен човек в най-чистата му форма. Никой не е съвсем същият като другите и никой отделен индивид не е клонинг на друг представител на групата. Сусилване на различията в организацията комплексността на комуникиране става по-сериозна, а тя води до необходимост да се положат по упорити усилия за добиване на качествени комуникационни умения. Осъзнаването и дискусиите биха могли да предоставят по-ясна картина за културните различия. Оценяването и разбирането на културните различия е нещо повече от обикновено толериране на разнородността на индивиди или групи. Изразява се в подкрепата и насърчаването им. Широката гама от идеи, таланти, умения и познания е желан атрибут за всяка организация. Да се осигури предлагаща подкрепа и вдъхваща кураж за обикаляща среда и да бъдат изложени членовете на групата на нови проблеми, идеи, информация и култури служи и на други цели на организацията. Откритото адресиране на различията отваря възможност за еволюиране на характера посредством освояването на толерантност и респект към останалите и насърчаване на стремеж към безпристрастност. Коалиция на културните различия, която цени и поощрява хора с всякакъв происход, си струва активното ни сътрудничество. Такава организация ще процъфтява и ще се развива. Да бъде извлечен максимумът от различията, изисква посветеност от всички ангажирани. Да бъдат променени преобладаващата нагласа и предубеждения не е нещо лесно. Често най-доброто, на което можем да се надяваме, е да бъде променено по-скоро отношението, отколкото дълбоко вкоренени нагласи. Представителите на разнородна коалиция трябва да бъдат посветени на мултикултурализма и да разглеждат открито проблемите, свързани с културните различия. Подсилване на динамиката на мултикултурализма. В повечето държави днес хората са изправени пред проблеми, присъщи на работата в разнородни групи. От средата на 20 век компании в Европа и Азия внасят работници от помалко развити държави, за да работят за тях. Ставали сме свидетели на масовата емиграция на турци в Германия, на алжирци в Франция, на индонезийци и южноазиаци в Саудитска Арабия, на корейци в Япония, както и на много други. Рано в нашата история опитът на американците се различава от този на гражданите на други държави, защото ранните иммигранти тук относително бързо са освоявали американския начин на живот. Не така стоят нещата в по-нови времена. Според традиционната теория Скоттела за претопявани иммигранти, установили се в Америка, се отърсват от порядките на старите си държави и с се смесват в една обща нация. Този тип иммиграция беше заместен от мултикултурната концепция. по Понадавнашните иммигранти обикновено остават верни народната си култура и я интегрират в новата си среда, без да изоставят. От началото на 60-те години идеята за Монокултура започна да запада Даде път на поплоралистично общество, което продължава да се развива посредством културна интеграция и влияние. Тези промени много често са наблюдавани в модата, хранителните навици, забавленията, музиката, литературата и спорта. Подобна разнородност дава възможност на всички да акцентират върху уникалните си умения и области на компетентност. Можем да научим много от взаимното разбиране и възприемане на индивидуалните различия. Подсилването на чувството на хората за позитивна културна идентичност е важен аспект от установяването на успешни връзки между всички ангажирани. Отделните индивиди биха могли съзнателно или подсъзнателно да вмъкнат етнически ценности, възгледи и подходи в динамиката на по-голямата група. Управление на културната разнородност За да се извлече максимумът от културните различия, програмите и етикета трябва да включват едно наемане. Постарайте се да включите в организацията си представители на цялата общност. 2. Опознаване на различията. Бъдете наясно с културната разнородност на групата. Постарайте се да схванете всичките измерения и призовете служителите към приветстване на културната разнородност. Вземете предвид всички митове, стереотипи и културни различия, които пречат на пълноценния принос на хората в групата. Три Комуникация в рамките на коалицията Премахнете основните бариери, които пречат на хората от различни култури да работят съвместно. Най-добрият метод за постигането на това е разбирането и прилагането на по-добра комуникация. Научете се да слушате. Слушвайте се в онова, което е изричано в действителност, а не каквото искате да чуете вие. Поканете останалите да бъдат част от дискусията. Научете се да комуникирате ясно и открито. Не съдете погрешно хората заради акцента или граматиката им. Тест за точно схващане. Задавайте въпроси, за да сте сигурни, че сте наясно заказаното. Адаптирайте стила на комуникиране, така че да приляга на ситуацията. Бъдете изрични. Представителите на различни култури може да реагират различно на даден език и тон. Бъдете неясно точно с кого комуникирате. Служете си с език, който поражда доверие и изговорчивост. Всеки иска да успее в начинанието. Бъдете спокойни. Позитивни. Когато възникне конфликт, причината за проблема може да е стилът, а не съдържанието. Стремете се към разбиране. Преговаряйте, преразглеждайте и ревизирайте основната цел, за да сте сигурни, че съдържанието е ясно. Възможно е да е по-важно как казвате нещо, от онова какво казвате. Четири различни, но еднакви. Мъжете и жените, белите и цветнокожите, менеджерите и работниците се различават едни от други, но сходствата надвишават тези различия. Признаването и приемането както на сходствата, така и на различията е от съществено значение за ефективни професионални отношения. 5. Поддържайте ангажираността Организацията ни ще има много попрека връзка с общността, на която служи, ако заявява публично, че да разполага с разнородна работна ръка е първостепенен приоритет. Продължавайте да преразглеждате всевъзможни дейности, осигуряващи осъзнаването, разбирането, комуникацията и насърчаването на културно-разнородната организация. 6. Осигурете силно лидерство Давайте гласност на плюралистичните възгледи и ценности на организацията, демонстрирайте начините, по които те са интегрална част от мисията и визията на организацията. Насърчавайте и подкрепяйте провеждането на дискусии между хората в организацията на тема значението на разнородността и плурализма, покажете как да бъдат осъществявани програми, които биха могли да спомогнат за постигането на тези цели. Бъдете наясно с измеренията на разнородността, служате си с съобхватен и придаващ значение език, цитирайте източниците на различия, адаптирайте се с охота към различията в стиловете на комуникиране, показвайте респект към различията между хората и бъдете наясно как да подходите към проблеми, свързани с разнородността. Ценете високо непрестанното лично учение и промяна, интересувайте се от гледните точки и мненията на различни хора. Прикамвайте към обратна връзка относно персонално поведение и останали слепи зони в организацията, бъдете открити за модификации и действия на базата на обратната връзка. Станете ментори на различните индивиди, дайте им самочувствие, насърчавайте и останалите да го правят. Работа с хора, срещащи трудности С езика Когато работят с хора с ограничени познания на езика, преките началници. И колегите трябва да полагат специални усилия, за да са сигурни, че разбират и са разбирани правилно. Ако организацията наема голям брой иммигранти или гостуващи служители от една и съща държава, може да е целесообразно да наеме един или повече преводачи. Това обаче не винаги е осъществимо. Повечето работници научават езика достатъчно за основно комуникиране. Обикновено на лице са други служители от тяхната родина, които да са от помощ при избистрянето на неясноти. Когато работим с хора, за които това не е първи език, и особено с такива, които почти не го говорят, от помощ е материалите да са преведени на съответния език, тате да имат възможност да научат, каквото е нужно, също толкова добре, колкото у нези, за които езикът е майчин. Многоезични материали Двоезични или многоезични помагала като брошури, Кратки справочни карти, наръчници и менюта са от помощ, когато обучава някой нов. Прости правила, свързани с работата, като например инструкции за начало и край на работното време, биха могли да бъдат осигурени на често говорените езици. Някои организации осигуряват на служителите си аудио или видеозаписи, за да им помогнат да преодолеят езиковата бариера. Те включват важни думи и изрази, за да запознаят говорещите друг език с терминологията на организацията. Понякога компаниите осигуряват курсове като част от разплащателния пакет. Това предоставя на служителите възможността да изучават нашия език като втори език на по-задълбочено ниво, да повишат увереността и знанията си. Визуалните помагала биха могли да включват постери, посочващи стъпка по стъпка процесите в изпълняваната задача. Да се убедим, че сме разбирани. Говорете ясно и произнасяйте думите правилно. Пресиленото произношение няма да помогне на слушателя и би могло да причини допълнително бъркване. Възможно е обаче да е от полза, ако произнасяте определени думи като онзи, за когато говореният език е чушт. Това въжи с особена сила, когато вярното произношение е много различно от неговото. Да се говори посилно не от помощ. Хората имат погрешното схващане, как повишаването на звука някак си мигом поражда разбиране. Избягвайте тази честа грешка, все пак не говорете и прекалено тихо. Не покривайте и не криете устата си. Слушателите ще имат желание да ви гледат, докато изричате думите. Когато човек има възможност да вижда как някой изговаря думите, това му е от помощ да разбере какво му се казва. Избягвайте сливането на думи. Едно от най-големите предизвикателства за слушащия е да разбере къде свършва една дума и къде започва следващата. Кратка пауза между думите би могла да отпомощ, когато слушащият видимо се затруднява. Когато е възможно, изберете по-прости думи, вместо комплексни. Колкото по-основни са думите, толкова по-големи са шансовете да бъдем разбрани. Ако намиращият срещу вас говори някой от румънските езици обаче, Например, испански, френски, италиански, португалски, румънски, често по комплексните думи са по уместни тъй като с латински корен. Избягвайте употребата на думи за пълнеш или разговорни изрази. Хора, за които езикът не е майчин, особено у нези спониски знания, може да възприемат звуците, запълващи паузи, като думи отречника, които те не знаят. Фрази с преносно значение могат да бъдат възприяти буквално и да въведат в заблуда, като например Валят котки и кучета, в смисъл вали като изведро. Също така избягвайте сливания и кратки форми. Ако ви помолят да повторите нещо, изречете го също като първия път. Добре е да си използват същите думи-словоред, когато бъдете помолени да повторите, защото е възможно просто да не сте били чути добре. Ако обаче слушащият все така не ви разбира, променете някой от ключовите думи в изречението. Може да не е разбрал само една или две думи. Добре е да се повтаря цялото изречение, а не само последните две думи. Това отнема време, но помага да се избегне объркване. Перифразирайте. Ако има дума, подобна на онази, която не е разбрана, използвайте я. Колкото по понаясно ставаме за езиковото ниво на слушащите ни, толкова пооблегчена е комуникацията. Бъдете ясни. Казвайте «да» или «не», не казвайте «аха» или «милиметри» или нещо този род. Тези думи ги няма в учебниците по граматика. Слушайте и се опитайте да не формулирате отговора си, докато другият човек говори. Чакайте човека да си изкаже, за да може да изясните. Ако се налага, и да му дадете точна информация възоснова на казаното от него. Бъдете наясно, че другите култури имат различни стандарти по Отношение на докосване, контакт с очи и лично пространство Някой, който е застанал твърде близо до нас или не ни гледа в очите, просто следва собствените си културни стандарти, а не се опитва да ни засегне. Избягвайте да докосвате слушащите от някои култури. Дори да ни се ще да ги подхванем за лакътя, за да ги насочим в правилната посока или да ги потупаме приятелски по гърба, жестът ни може да бъде изтълкуван погрешно. Хората от много култури гледат на личния контакт по много различен начин от нас, американците, и приятелското ни докосване може да се възприеме като агресивно или твърде фамилиарно. Бъдете търпеливи и се усмихвайте. Колкото по-релаксирани сме, толкова по-голям контрол имаме над комуникирането. Да не позволяваме на забързания ни да лови живот или на стила на служебните заседания да контролират речта ни. Да мислим, като говорим, и да не говорим, като мислим. Най-голямата ни сила като човешка раса е способността ни да отчитаме различията си. Най-голямата ни слабост е на успяването да ги приемем от сърце. Джудит Хендерсън Бързи съвети за работа с хора от други култури повечето хора оценяват искреното усилие да се общува с тях, да бъдат поздравени народния родния им език, вярванията им да бъдат признати. Не се притеснявайте, че може да допускате грешки. С хора от различни култури може да е по-трудно да се стигне до разбирателство и доверие. Бъдете търпеливи. Помолите ангажираните хора да ви осведомяват всеки път, ако правите нещо, което в тяхната култура се смята оскърбително. Подробно обяснете процедурите, които предлагате да бъдат извършени и причината за тях. При комуникиране с хора, които владеят слабо езика ни, едно. Ако материалът е от технически характер или сложен, използвайте преводач. Две, при попрости дела се опрете на съдействието на друг колега, който владее добре и двата езика. Колкото е възможно, използвайте думи, нежестове, за да изразите мисълта си. Жестове, приемливи в нашата култура, може да са обидни или безсмислени в други култури. Разберете как гледа отсрещният човек на обсъждания въпрос. Следните въпроси могат да бъдат използвани като насока. Едно – как виждаш тази ситуация? Две – кое е причинило според теб? Три – как се отразява тя на работата ти? Четири – какво направи до за да се справиш с нея? Пет, каква помощ бихме могли да ти предоставим? Хора с увреждания в персонала Хората с физически увреждания не само имат изживявания, недостъпни за здравите, а са и в подобра позиция да прекосяват културните митове относно тялото, защото не могат да вършат неща, които здравите талум смятат задължителни за себе си, та да се чувстват щастливи, нормални и здравомислещи. Ако инвалидите бъдат истински чути, ще има експлозия от познания за човешкото тяло и психика. Сюзан Уендъл В много компании по света го има разбирането, че хора с увреждания са продуктивни и надежни служители, които носят ползи на работното си място. Някои компании също така се ангажират със създаване на продукти и услуги за хора с увреждания, техните семейства и приятели. И тъй като компаниите са обвързани с общностите, в които вършат бизнеса си, много от тях обръщат специално внимание на хората с увреждания. Тези теми са основата на хората с увреждания на работното място, фирмени практики, публикация на Международната организация по труда, подразделение на ООН. В нея са описани съвременните практики на 25 компании и работата им по въпросите на хората с увреждания. Описани са методите им спрямо хората с увреждания като служители или потенциални служители, клиенти и потребители и членове на общността. Описанията са кратки, само по две до четири страници, но всяко олавя контекста на политиката на компанията по отношение на хората с увреждания. Такава публикация идва много. Навреме поред причини. Тя се появява при последици от глобална економическа криза и все пак конкретните компании са активирали своите инициативи за хора с увреждания и такива от други култури. Това служи като вдъхновение и напътствие към компаниите по време, когато страните ратифицират и се стремят да внедрят на практика конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която ще изисква промени в националната политика и практика по отношение на трудовата заетост. Хората с на работното място Фирмени практики съответства на все по-разширяващата се информация за наемане на хора с увреждания и на интереса на компаниите да поддържа служители, които са представители на различни култури. Компаниите наемат хора с увреждания и отчитат техните нужди от специфични продукти и услуги по много причини. Хората с увреждания са добри и надежни служители. Много случаи документират неполоша продуктивност, по-низко ниво на трудови злополуки и по-слабо текучество при служители с увреждания в сравнение с общата работна сила. Хората с увреждания са често наопознат източник на умения, дарби, включително и технически умения, ако имат достъп до обучение. Наемането на хора с увреждания допринася към цялостното многообразие, креативност и висок дух на работното място и издига имиджа на компанията в очите на служителите й, в общността и сред клиентите. В политиката на такива компании личи, грижа за човешките права и за недискриминационните практики. Много от тях иллюстрират принципите на международната организация по труда, включително нези, изразени в нейния правилник за въпросите на хората с увреждания на работното място и в стандартите на организацията. Тези компании вдъхновяват и насочват останалите със своята политика на многообразие и недискриминационни практики и инициативи. Сред многото мерки конвенцията призовава за недискриминация и осигуряване на достъп до обучение и наемане на работа. Проучване на вътрешните операции на компаниите разкрива, политика, свързана с недискриминация и включване на хора с увреждания. Мерки за свободен и лесен достъп до работното място, печатните материали, онлайн средата, търговските или разпределителните пунктове. Мрежа на работниците са Увреждания Виж по долу, групи по афинитет. Обучение на управата и персонала за вникване в проблемите на хората с увреждания. Практики за промотиране на обучението, назначаването и задържането по работните места на хора с увреждания, както и такива за повишаване на тяхната продуктивност. Специфично изследване сред общностите и въвеждане на програми и техники. Стъжански програми, менторство и програми за висши ръководни кадри сред хората с увреждания. Осигуряване на условия, съобразени с индивидуалните нужди. Специализиране на кадри от човешки ресурси и управата, които да са обучени и компетентни по въпросите, свързани с служители с увреждания. Политики и практики за междуведомствени връзки на предприемачи с увреждания. Доброволчески програми с разслужителите. Сътрудничество с профсиузи, неправителствени организации и правителства Сътрудничество с организации на хора с увреждания, включително по отношение на обучение за съобразяване с хората с увреждания, достъпност и създаване на специфични продукти. Придържане към стандарти за достъпност и онлайн, и в материалната среда и активно промотиране на такива стандарти. Участие в бизнес групи и мрежи, свързани с въпроса относно хората с увреждания. Физическите увреждания са въпрос на възприемане. Ако можете да вършите дори едно нещо добре, значи сте нужни на някого. Мартина Навратилова Служители с увреждания на работното място Няколко страни, включително САЩ, Канада, Обединеното кралство, Германия, Франция и Япония приеха закони, забраняващи дискриминацията срещу хора с увреждания на работното място. Тези закони имат много аспекти. Основният за всички служители е да се знае, че вече е противозаконно да се проявява дискриминация при назначаване, възлагане на служебни задължения и третирането на служители във връзка с техните увреждания. Работодателите трябва да осигурят съответстващи условия, та да хората с увреждания да могат да изпълняват основните си задължения. Такива условия включват изграждането на рампи за инвалидни колички, подсигуряване на специално оборудване за унези с зрителни и слухови увреждания, Въвеждане на други материални промени на работното място и минимални настройки в. работните графици и системи. Нека разгледаме конкретна ситуация. Кара е високо квалифициран счетоводител, но тъй като използва инвалидна количка, не може да се добере до втория етаж на сградата, където е разположено дел счетоводство. Тъй като в двоетажната сграда не е невъзможно да се изгради рампа, Едно просто решение би било да се позволи на кара да работи на първия етаж и работата да й бъде носена там. Да, неудобство е, но е разумен изход. Когато се оценяват кандидати за работа с увреждания, би трябвало да се съсредоточим върху способностите им, не върху ограниченията им. Често нещо, което изглежда пречка за успешно представяне, е такова само във възприятията ни и може да бъде преодоляно с разумни мерки. Процесът на назначаване Дороти, извънредно опитен оператор по текстообработка, е юридически сляпа. Но умее да транскрибира от диктуван материал по-бързо и точно от на зрящи. Движи се с помощта на бял бастун и след като е заведена веднъж или два пъти на конкретно място, после сама се ориентира без чужда помощ. Макар от отдел, кадри настойчиво да препоръчват назначаването и Бет, началник на отдела по текстообработка, не иска да вземе. Боя се изтъква тя, че в случай на пожар или друго бедствие тя ще заплаха за себе си и за останалите от отдела. Загрижеността на бед е основателна, не можем да си затворим очите пред вероятни проблеми, та макар изгледите такива да възникнат да не са големи. В такъв случай, като се определи придружител на дороти за случай на спешна нужда, грижата отпада. Ословия на работа Тет е зле пострадал при автомобилна катастрофа. Работата му във фабриката изисква по цял ден да стои пред работен тездях. Когато е готов да се върне на работа, не е способен да стои прав толкова дълго време. Прекият му началник разпраща тето обратно дума и му казва, че докато не е способен да си изпълнява задълженията, не може да идва на работа. Онова, което е било редно да направи ръс, е да прецени не могат ли да се осигурят допълнителни удобства. Може би да се постави висок стол, Тет да не е принуден да стои прав пред ездяха. Ако това не се е окажало приемливо, могло е да се приспособи работното време на Тет, така че той да работи почасово по специалността си и през останалото. Време да върши друга работа, която не го принуждава да стои прав. Отношението на останалите служители Не само управата и преките началници са длъжни да предоставят справедливи възможности за хората с увреждания. Отнася се до всички служители. Някои работници може да проявяват наохота за специално отношение към човек с увреждания, особено ако това означава увеличаване на тяхното натоварване с работа или включване удобство от друг характер. Механиците в E-Tool e manufacturingo прекарват около 80% от работното си време в работилницата, за да оправят и настройват различно оборудване. Около 20% от работата им изисква излизане извън работното помещение, за да инсталират, поправят или настройват тежко оборудване, което не може да влезе в работилницата. Тъй като този тип работа е потежка и често причинява физически дискомфорт, механиците наричат «мръсна работа» и се редуват, когато изникват подобни задачи. ЧАТ, новоназначеният механик, е голям спец в ремонтирането, има «вълшебни ръце» и остерум който бързо идентифицира механичните проблеми и открива сполучливи решения за тях. Но Чат върви само с помощта на два бастуна. За него не е проблем да иде до работилницата, но когато работата изисква да се иде при машина на друго място във фабриката, той не може да маневрира по край тежкото оборудване там, нито способен да заеме сложната поза, която се изисква при поправката. За да се съобрази с физическия недъг на Чат, Том, главният механик, е уредил той да работи единствено в работилницата. Въшната работа ще се разпредели между останалите механици. Но след като на всеки от другите механици се налага да прекарва повече време за мръсната работа, те започват да недоволстват. Защо ние трябва да се трепем с мъчната работа, а той да убира леките задачи? Редно е да назначат човек, който се справя с всичко. Когато Том чува това мърморене, е озадачен. Той не иска да уволни чат. Не само, че е добър механик, но така би нарушил и закона. И все пак духът в отдела му се понижил, а това се отразява на продуктивността и на отношението на останалите към чат. Том съзнава, че най-добре ще се справи с положението, като проведе разговори на четири очи с всеки от останалите механици. Решава да следва. Доказани принципи при работата с хора. Казва на всеки колко високо оценява добрата работа, вършена от него, и го пита дали смята чат за добър механик. Естествено, всичките трябва да се съгласят, той е добър. Моли ги да се отнесат с разбиране към ситуацията на чат. Той дава своя принос за отдела. Много от идеите му са помогнали за решаването на възникнали проблеми. Единственият недостатък на чат е неспособността му да поеме своя дял от мръсната работа. Том им задава въпроса какво означава това за тях. Показва им работните им графици, които сочат, че добавеното време към задачите в работилницата е само по няколко часа седмично. И накрая апелира към благородството им. Вие всички харесвате чат. Той се доказа като ценен член на колектива. Няма да допуснете няколко часа мръсна работа седмично да попречат чат да употреби дарбите си, та да си скарва прехраната. Нали? След проведените разговори нещата се преобръщат. Всички механици полагат специални усилия да уверят чат, че го харесват и ценят. Като е поел инициативата да се справи с възникналия смут, Том е възстановил колективния дух и продуктивността и е помогнал на компанията си да се съобрази и с буквата, и с духа на закона. Други техники за съдействие на хората. Сувреждания на работното място. Някои допълнителни стъпки, които може да се наложат на компаниите, за да подпомогнат служителите си с увреждания, са следните – Създаване на ресурсна група за служители с увреждания. Предлагане на помощи за подопечни лица, включително детски надбавки и помощи за възрастни хора. Публикуване на текстови или видеоматериали за хора с увреждания в корпоративния уебсайт. Подсигуряване на задължително обучение за всички служители по посока културата на многообразието. Групи по афинитет за хора с увреждания. Някои организации са отишли много по-далеч в усилията си да осигурят комфорт за малцинствените групи в работната среда. Те създават групи от подобни служители, наричани общо групи по афинитет. Жените и служителите от малцинствата в много американски компании успешно са използвали своите групи по афинитет, за да се скачат по корпоративната стълбица. Служители с увреждания могат да извлекат подобна изгода по отношение на професионален. Растеши развиване на лидерски способности, водещи в крайна сметка до служебно повишение. Доктор Робърт Сръдни, старши съветник по наука и анализи във военно-въздушните сили на САЩ, е направил проучване за групите по афинитет за служители с увреждания в големи американски компании. Тук следват някои от установените от него неща. Служителите с увреждания все повече оценяват ползите от сформиране на групи по афинитет, които да представляват техните интереси пред работодателя и да промотират образование относно инвалидността в рамките на културата на компанията. От своя страна, работодателите приветстват създаването на подобни групи като част от своята обвързаност с многообразието и като маркетингови механизми за подобряване продуктите и услугите за клиенти с увреждания. Връзките с група по афинитет са жизнено важни при адаптационния процес на нови за компанията служители с увреждания. Дори условията им за работа да са напълно подходящи, тези служители може да се нуждаят от подкрепа и съвети при ориентирането в сградите или в абсайтовете, при запознаване с корпоративната политика и процедури. Опитни членове от групите по афинитет често установяват формални или неформални отношения на ментурство с новоназначените. И може би по-важното в днешния економически климат е това, че групите по афинитет на хора с увреждания могат да предоставят на членовете си стратегии как да запазят работата си, както и вътрешна мрежа от контакти за унези, търсещи преназначение в рамките на организацията поради предстоящи съкръщения. Работодателите могат да използват мрежата от групи по афинитет, за да обясняват промените в политиката или да искат обратна връзка относно корпоративни инициативи, които са в процес на обсъждане. Групите по афинитет дават съвети на работодателите относно политиката им за въвеждане на удобна работна среда, както и за обучението на масата от служители в чувствително и разбиращо отношение към колегите им с увреждания. Група по афинитет за хора с увреждания може да оперира като ефикасно урадие за привличане на високо квалифицирани кандидати за работа в организацията сред унези с увреждания. 60% от работните места се намират чрез мрежовите структури. Но поради проблеми с подвижността комуникациите и от чисто субективни причини, свързани с ниско самочувствие, хората с увреждания често се затрудняват да участват в подобни мрежи. В същото време групите за намиране на работни места за инвалиди, както и рехабилитационните организации трябва да положат повече усилия за идентифицирането на групи по афинитет в отделните компании и свързване с тях. Членовете на групата по афинитет може да отразяват предпочитанията на базата клиенти сред хората с увреждания по отношение на продуктите и услугите, предоставяни от компанията. Групата по афинитет на служители с увреждания в Best Buy, един от големите американски търговци на домашни електроуреди и електронно оборудване, има важен принос в убеждаване на компанията да предлага специализирани промоционални сесии, адресирани специално към перспективни клиенти с слухови увреждания. Ресурсната група на служителите на Хълет Пакард е направила значителен принос към ползването на нови продукти и включването на универсални характеристики на дизайна. Групата от хора с увреждания в Форд анализира новите модели на коли за достъпност. Като следствие от това и Хълет Пакард и Форд като много други работодатели са реализирали възвръщаемост на инвестициите си чрез поддържане на групи по афинитет за своите служители с увреждания. Националният конгрес за афинитет развива допълнителна информация за групи по афинитет на хората с увреждания. За повече информация относно предложенията на организацията Вишна www.nlc.90.com Обобщение по същество Хората и институциите в културата ни играят основна роля за това как виждаме света и околните. Те могат да повлияят на начина, по който реагираме на индивиди в живота ни, усещани от нас извън културата ни. Поради многото предразсъдаци и подсъзнателни реакции, мнозина сред нас не си дават сметка за собствените си предубеждения. Предубежденията са плот на емоциите, не на логиката. Единствено, чрез внимателен самоанализ, можем да ги осъзнаем. След като бъдем наясно за предразсъдаците си и вземем мерки да ги преодолеем, трябва да разгледаме цялата концепция за работата с различните хора в нашата организация. Ако сме в управата, редно е да превърнем това в своя основна мисия. Ако сме на управленчески пост, трябва да работим съвместно с шефовете и колегите си за постигане на успешни отношения с различните от нас хора. Оценяването и разбирането на културния диверситет е нещо повече от толериране на различията помежду индивиди и групи, означава да ги подкрепяме и закриляме. Когато работим с хора, имащи ограничени познания в езика, трябва да положим специални усилия да сме сигурни, че те разбират какво им казваме и ние разбираме какво те ни казват. Многообразието ни дава възможност да използваме уникални умения и области на експертност. Можем да научим много чрез взаимно разбиране и оценяване на индивидуалните различия. Засилването на позитивните атрибути на културната идентичност е важен аспект при установяване на успешни взаимоотношения сред всички ангажирани. Развиването на по-дълбоко разбиране на колегите ни засилва способността ни да създадем и поддържаме среда, в която да бъде стимулиран взаимен респект и сътрудничество. Когато обмисляте на значението на човек с увреждания, фокусирайте се върху неговите способности, не върху дефектите му. Хората с увреждания са голям и неизползван източник на умения и дарби, включително технически умения, стига да имат достъп до обучение и умения за решаване на проблеми, развивани в ежедневието. В допълнение хората, придобили увреждания по време на работа, често имат ценни познания, придобити в процеса на работа в добавка към формалното си обучение. Като им се осигурят подходящи условия, хората с увреждания могат да. Станат ценни и продуктивни работници. Глава 8 Многообразие по отношение На пол и възраст В предишната глава обсъдихме общуването с хора на работното ни място, които са от различни култури, както и с хора с увреждания. В тази глава ще разгледаме специалните проблеми, възникващи между половете и между хора от различни възрастови групи. Отношения между половете Несправедливо отношение към човек на работното място поради неговия или нейния пола дискриминация В тази книга преди всичко ни вълнуват действията на всички индивиди на работното място, тъй че фокусът ни ще бъде върху това как третираме нашите колеги, подчинени и други, с които имаме отношения. Дискриминация от страна на управата може да приеме форма на отказ да бъде назначен или повишен човек, или заплатата му да бъде определена възоснова на пола му. Тъй като горните действия възникват само от страна на бизнес-ръководство, няма да дискутираме тези аспекти на темата. Промени в отношенията Сексуален турмоз Сексуалният турмоз е форма на дискриминация на работното място, която не бива да бъде непременно свързвана с отношенията о права служители. Сексуалният турмоз включва заплахи, досаждане или изнудване от сексуален характер, или нежелание и на уместни обещания за награди в замяна на сексуални услуги. Тук се вмества цяла гама от поведения от сравнително невинни закачки и досаждане до физическо и емоционално посегателство. В много организации предотвратяването на сексуалния турмоз и защитата на служители от обвинения в сексуален турмоз са се превърнали в значима част от отговорностите на отделите за човешки ресурси. Сред често срещаните професионални, академични, финансови и социални ефекти на сексуалния турмоз са следните, влошено представяне на работното място, повишаване на отсъствията, нарушена неприкосновеност на личния живот. Притесняване и унижаване чрез многозначителни погледи и слухове, оплюване и съсипване на репутацията. Загуба на доверие към типа среда, където се осъществява турмозът. Загуба на доверие към преките началници и управата. Извънреден стрес в личния живот на турмозения индивид Физически и психически здравословни проблеми, причинени от турмоза Лишаване от Препорък и на черта референции Загуба на служба или кариера, загуба на доходи Законодателство, предназначено да защитава служители от сексуален турмоз на работното място, Съществува в много страни, включително САЩ, Канада, Обединеното кралство, членовете на Европейския съюз, Япония и Индия. По силата на тези закони от работодателя се изисква да закриля служителите от лошо отношение на базата на пола им, както и да взема всякакви предпазни мерки срещу сексуален турмоз. В допълнение служителите подлежат на финансови глоби в случай на науместно поведение. Сексуалният турмоз е нарушение което излиза скъпо. За да избегнат проблеми със сексуален турмоз, причинени от един или повече техни служители, компаниите трябва да положат усилия да се погрижат всички техни служители не само ръководството да са наясно със съответните закони и политики и да ги спазват. Пропускът да се направи това може да струва много пари на компанията. Така, например, през 1998 година компанията Мицубиши е постигнала предварително споразумение в дело за сексуален тормоз, като се е съгласила да плати 34 милиона долара на 360 жени, подлагани на тормоз в завода и в Нормал, или Жените съобщили, че са били опипвани от работници мъже, правени са им предложения от преките им началници, наричани са били с груби епитети на сексуална основа, подлагани са били на гледки на порнографски надписи и рисунки по стените и като цяло са получавали на уместно отношение. Оправата пренебрегнала оплакванията им. В Лонг ню Нью Йорк, няколко служителки в Смит Барни, една от водещите брукерски фирми, обвиняват ръководството, че създава враждебна и оскърбителна работна атмосфера. Оплакват се, че в общата стая за персонала мъжете намират за много забавно да подхвърлят сексуално ориентирани забележки към жените. Жените в други офиси на Смит Барни се присъединяват към съдебния иск. Федерален съд нарежда на фирмата да отнесе оплакванията до арбитражна комисия, която да определи поколко да бъде платено на всеки ищец. В допълнение на компанията е наредено да въведе програма за обучение в диверсификация за подпомагане на назначаването, обучението и издигането на жени на постове в компанията, където представителството им е недостатъчно. Общата Сума е оценена на над 15 милиона долара. Съдилищата в няколко страни отсъдиха, че компания може да бъде принудена да плати обещатения на служители, подлагани на турмоз от началник на ниско ниво, дори ако компанията не е знаела за този турмоз и жертвата не е подала оплакване. Какво точно е сексуалният турмоз? Макар да се искат сексуални услуги в замяна за фаворитизиране в службата да очевидна форма на сексуален турмоз, правната дефиниция на това понятие включва по-широк обхват от действия. Всички нежелани сексуални настъпления или искане на сексуални услуги, или каквото и да било поведение от сексуален характер се смята за турмоз, ако има за цел или като резултат съществено нахлуване в работната среда на индивида или създава заплашителна, враждебна или оскърбителна работна атмосфера. Компаниите могат да се защитят от обвинения в сексуален турмоз, като ясно уведомят всички служители, че подобно поведение няма да се толерира и като установят и публикуват процедура за реагиране на оплакванията. Тази политика трябва да бъде администрирана от старши член на управата, всички оплаквания трябва да бъдат разглеждани незабавно и ако се потвърдят, ситуацията веднага да се коригира. Приема се, че повечето хора имат достатъчно здрав разум да се въздържат от изрични сексуални претенции към колегите си и мнозинството го правят. Ето защо прилагащите сексуален турмоз към подчинените си използват по-прикрити тактики. Той или тя могат да отправят намек от рода как подчиненият ще има полза, в случай, че покаже подружелюбно отношение. Или пък се подхвърлят забележки за атрибутите или облеклото на човека. Подобни коментари могат да бъдат интерпретирани като турмоз. Означава ли това, че всеки комплимент, адресиран към човек от противоположния пол, може да се третира като турмоз. Зависи какво е казано и как е казано. Забележката Тази рокля е много хубава и е различно от коментар Тази рокля е много секси. Фразата Харесва ми прическата ти също е приемлива, докато изявлението Като си носиш косата така, ме възбуждаш не. Да вземем Ранди за пример. Той е от тези, дето обичат да докосват. Когато поздравява хората, хваща им ръцете, потупва ги по гърба, прегръща ги. Така изразява себе си, прави го от... Години. Също така е и целувач. Не целува колегите си мъже, но при поздравяване на колешки често ги целува по бузата. Ранди е шокиран, когато е повикан в офиса на «Човешки ресурси» и му е казано, че някои жени от отдела му са се оплакали от неговото прегръщане и целуване. В очите на Ранди това са приятелски жестове без сексуален подтекст, но за оплакалите се жени са нежелани. Токсичният език създава враждебна атмосфера на работното място и това е незаконно. Също както съдът определя сексуалния турмоз като създаващ враждебна работна среда, и токсичният език подлежи на същото съдебно преследване. Днес компаниите са съдени за език, използван от началниците. Арт Бел. Телевизионен коментатор. Заплашителна и враждебна работна среда. Както бе отбелязано по-горе, според правната дефиниция сексуалният турмоз включва поведение, създаващо заплашителна и враждебна работна среда. Екипът на Кен, например, винаги е бил изцяло от мъже, и когато към групата са добавени две жени, някои от мъжете са недоволни от това, нахлуване в мъжкото им братство. Те вгорчават живота на колежките с презрителни подхвърляния и като им дават неточна информация, която води до грешки в работата им. Изключват ги от обсъждания на служебни теми. Макар да не са предприяти действия, които биха могли да бъдат тълкувани като «сексуални по характер», такова поведение все пак се квалифицира като сексуален турмоз. Мъжете са създали враждебна работна среда за жените. Тина работи в склад и цветистият език който използват някой от мъжете, е източник на постоянно дразнене за нея. Когато се оплаква, отговорено и е, тези момчета винаги така си говорят. Беше същото, преди тук да дойдат да работят жени, няма да се промени и сега. Свиквай! Тъй като у хората може да възникне усещане, че съмнителният език създава оскърбителна работна среда, той може да възбуди правни основания за жалба. И обърнете внимание, че не е нужно езикът да е устно изричен. Враждебна работна среда може да се създаде чрез закачливи имейли от светист характер, които циркулират в офиса. Ако получим такъв имейл, незабавно трябва да уведомим из му, че подобни послания са неуместни и няма да бъдат толерирани. Неразумните имейли се превърнаха в удивителна. Степен в едно от най-честите минни полета в гражданското и криминално право. Безброй дела, вариращи от криминални престъпления до жалби срещу сексуален турмоз, почиват на неразумни имейли. Кендал Кофи Адвокат Справяне с турмоз на работното място Ако чуваме твърде цвет и стезик на работното си място, първият ни ход трябва да е да говорим с хората или с човека, използващи на уместния език. Посочат им дипломатично, че подобно поведение е непрофесионално и обидно и за мъжете и за жените, и че не е редно да се използва подобен изкъс в служебна среда. Информирайте нарушителя наклонена черта нарушителите, че подобно поведение може да доведе до съдебни проблеми за компанията и за тях лично. Кажете им, че ако продължават да използват уличен език, ще бъдат подложени на същите дисциплинарни мерки, като за всяко друго нарушение на правилника за работа на компанията. Турмоз извън работното място. Отговорност на компанията е да урежда въпроси със сексуален турмоз, свързан с отношения и ситуации, възникващи по служебен път дори ако самият турмоз не се извършва на работното място. Кати е озадачена. Денис, един от колегите в нейния отдел, е излизал няколко пъти с Даян, която от друг отдел. Така и не се е стигнало до романтична връзка, но Даян продължава да настоява пред Денис да излизат. Идва в офиса на Денис по няколко пъти на ден, за да говори с него, макар Денис да показва, че посещенията и са нежелани. Постоянното внимание на Даян пречи на работата на Денис и той няма интерес да се вижда с нея. При следващото посещение на Даян при Денис къти извиква на страни и обяснява, че подобни социални визити не са позволени. Даян не идва повече, но продължава да турмози Денис, като му звъни по телефона след работа. Макар турмозът на работното място да е престанал, тъй като и Даян, и Денис работят в една и съща компания, компанията има задължението да спре Даян да преследва Денис. Редна е ти да обсъди ситуацията с шефа на Даян и, ако е необходимо, с отдел човешки ресурси. Ако Даян продължава с турмоза си, ще се наложат съответни дисциплинарни мерки. Сексуален турмоз от хора, които не са служители на компанията. Да речем, че в офиса идва търговски агент и подхвърля пиперливи шиги на работещите там жени. Някой от тях го намират смешен, но други го гледат с отвращение. Макар да не са подадени оплаквания, ясно е, че такова поведение създава оскърбителна работна среда. Търговският агент не работи в компанията, но тя все пак е длъжна да направи нещо по въпроса. Работодателят е отговорен за нередното поведение на всичките си служители, независимо дали те са в ръководството или не, и дори за хора, които не са служители, когато работодателят или негови представители знаят за това или е било редно да знаят. Ако ни е известно подобно поведение, трябва да разговаряме с човека, при когото е дошъл търговският агент, и да му кажем да обсъди въпроса с него. В случай, че нежеланото поведение продължава, компанията длъжна да заяви на търговски агент че прекратява деловите да си отношения с него. Обърнете внимание, че компанията носи отговорност не само когато знае за оскърбително поведение, но и когато е трябвало да знае за... НЕГО Това е много деликатен пункт. Откъде да знаем всичко, което може да се случи? Няма как, разбира се, но ако сме наблюдателни, ще сме наясно за много от проистичащото. В предишния пример, ако сме знаели, че посещаващият компанията Търговски агент има склонност към цвет и стезик и е подхвърлял провокативни шеги по време на обядани заедно, би трябвало да сме наясно, че ще го прави и сред други служители. Десет стъпки, за да се предотвратят обвинения в сексуален турмоз. За да предотвратим проблеми за себе си, за колегите ни и за самата компания, като организация е редно да сторим следното. Едно, да установим официална политика, забраняваща сексуален турмоз. Посочете ясно всички действия, които могат да се квалифицират като турмоз, и уточнете какви стъпки трябва да предприемат служителите, ако са подложени на такъв. Назначете старши управляващ да администрира политиката. 2. Оповестете политиката чрез бюлетини, статии във фирмения Вестник, редовно провеждани събрания и програми за обучение. 3. Улеснете жълбоподателите да довеждат проблемите си до вниманието на управата. Пуснете обяви в офиса с подробности към кого да се обърнат и по какъв начин. Погрижете се всички служители да са наясно, че няма да има репресии срещу човека, подал оплакване срещу когото и да било в организацията независимо от ранга и поста му. Четири, разследвайте всички оплаквания, без значение колко тривиални или неоправдани може да ви изглеждат. Запазете пълната документация по случая, паметни бележки, записи на интервюта, Изявления от жалбоподателя, от обвинения, от свидетели. 5. Никога не уволнявайте и не заплашвайте жалбоподатели или потенциални такива. 6. Не вземайте прибързани решения. Анализирайте всички факти. Консултирайте се с адвокат, тъй като въпросът може да стигне до съд. 7. Действайте. Ако оплакването е оправдано, коригирайте ситуацията. В зависимост от случая това може да включва искане на турмузещия да се извини, нареждане да се спрат действията, довели до оплакването, промяна в заплатата на турмузещия, подобряване или промяна на работните условия на пострадалите, а при тежки и повтарящи се нарушения уволняване на турмузещия. 8. Ако разследването установи, че оплакването е неоправдано, обяснете решението внимателно. И дипломатично на жалбоподателя. Имайте предвид, че ако тя или той не са удовлетворени, все така може да отнесат жалбата си до съответните правителствени агенции или до съда. 9. Не търсете лесния изход. Преместването на турмозещия в друго дел може да разреши непосредствения проблем, но ако турмозещият повтори нарушението на новото си работно място, ситуацията се осложнява. 10. Ако се подаде официално оплакване до правителствена агенция, дори според вас то да е основателно. Отнесете се сериозно към него. Свързани с роднинска връзка Служители и дискриминация по пол Някой компании, с опасението, че работата в близост на хора с тясна роднинска връзка може да създаде осложнения, забраняват на родители и деца, братия и сестри или съпрузи да работят в един и същ отдел или на постове, където е налице е задължителен контакт. В някои щатове съществува забрана срещу компаниите да упражняват дискриминация спрямо съпрузи. Що се отнася до брака, възможни са допълнителни осложнявания. Ако в компанията е забранено съпрузи да работят заедно, а двама членове на екипа се оженят, кой от двамата трябва да напусне екипа? Някои компании основават политиката си на ранг, напуска по-низко поставеният от съпрузите, или на заплата, напуска по-низко платеният. Но тъй като е по-вероятно мъжът да е по-високо поставеният и по високоплатен служител, такава политика се превръща в дискриминация срещу жените. Най-добрият начин за справяне с такъв проблем е да бъде оставена двойката да реши кой от двама им ще напусне организацията. Справяне с различия между поколенията Днешната работна сила понякога е съставена от четири поколения, работещи редом, и взаимоотношенията между тях може да създават трудности. Всяко поколение си има своя настройка, стил на работа и начини на комуникация. Съответно организацията на съвместната работа на поколенията и комуникирането между тях е жизнено важна за изграждане на сепоен, продуктивен и успешен екип. Нека сега разгледаме проблемите, пред които се изправяме, когато има взаимодействие между различни поколения. В процеса да се учим да общуваме и комуникираме едни с други по-ефективно. Различията могат да бъдат приемани като здравословни и създаващи възможности за сътрудничество при иновативното решаване на проблемите Хвърлянето на мост през пропаста между поколенията се свежда до две прости идеи – разбиране и уважаване на различията и освояване на ефективна комуникация. Кен Оуенс Критерии за успешни взаимоотношения Между различни поколения Понякога различният поглед върху работата и живота от страна на членове на различни възрастови групи като че затруднява отношенията. Ето някои предложения за преодоляване на това. Проявявайте искрен интерес към различията между поколенията. Остановете какво мислят поколенията извън вашето по въпроси, вълнуващи всички нас. Избягвайте да сте злопаметни след конфликт с хора от други поколения. Фокусирайте вниманието си върху своите мисли. Чувства и поведение. Познавайте собственото си поколение. Дайте си сметка, как миро ви влияе на общуването с околните. Имайте позитивни чувства към поколения, различни от вашето. Бъдете наясно за въздействието на собственото ви поколение върху останалите. Някои типове настройка, принципи и възгледи трябва да бъдат разбирани и упражнявани последователно, за да се гарантира успех и ефективност при отношенията ни с хора, различни от нас. Съвременни поколения Всяко поколение си има своя ценностна система, развивала се в социалната среда през годините му на формиране на мироглед. Различните поколения имат различни нрави и вярвания по отношение на семейство, кариера, баланс между служебния и личен живот, обучение и развитие, лоялност, роля на половете, работна среда и очаквания от лидерите. Демографските специалисти са назовали различните поколения в работната сила като ветерани, бейби-бум поколение, поколение Х и поколение о. Не всички са на едно мнение относно началната точка на поколенията, но датите, посочени подолу, почиват върху прообладаващата литература. Като разглеждаме тези категории, трябва да внимаваме да избягваме стереотипите и да сме наясно, че дадените характеристики са обобщени. Всички индивиди имат свои уникални изживявания и изразяват своята самоличност, като може да отразяват или необщото за групата им. Характеристика на ветераните Ветераните са хора, родени преди 1946 година. Животът им е повлиян от голямата депресия на 30-те години. Втората световна война от 1939 до 1945 година. Тенденцията при тях е да са дисциплинирани, да уважават законите и реда, да обичат последователността. Това поколение изпитва дискомфорт от промените. Имат фиксирано разбиране за ролята на всеки от половете и на работното място, се чувстват добре при директен стил на управление и контрол. Повечето от ветераните сега са пенсионери. Но немалък брой още работят и най-често са подчинени на по-млади мъже и жени. Характеристика на Бейби бум поколението те са родени между 1946 и 1964 година и представляват най-голямата популация от всички поколения. В младостта си са били открити и бунтари, но през 30 -40 си години са станали по-консервативни. За това поколение, служебното положение и социалните позиции са важни, те проявяват тенденцията да са оптимистични, амбициозни и лоялни. Мнозина вярват, че оставането на служба е до живот. Те са създали концепциите «работохолик» и супержена. Характеристика на поколението Х Поколението Х родено между 1965 и 1979 година. Те често са отгледани от двама работещи родители, изложени са на детски градини и разводи и стават известни като Децата с ключна врата. Добре образовано поколение са и много негови представители с висши академични степени. Те са находчиви, индивидуалистични, самостоятелни и скептични към авторитетите. За разлика от поколението Baby Boom, не планират да се задържат дълго при същия работодател, не очакват изгода от лоялност към компанията. Нито ги вълнуват символи на статут. На работното място те са фокусирани върху взаимоотношения, резултати, правата си, уменията си. Проявяват тенденция да сменят работното си място и дори кариерата си и ако са наудовлетворени, ще напуснат работата си. Често настройката им е «Какво печеля аз от това?» Това са мъже и жени, които към настоящия момент са с установена кариера и наклонена черта или тя е в процес на възход. Характеристики на поколението У Поколението У, известно също като новото поколение или поколението на милениума, е родено между 1980 и 1995 година. Те са на ТИС технологиите и се чувстват комфортно сред етнически многообразни групи. Ценностите им се доближават до тези на ветераните по това, че са оптимисти, уверени и общителни, имат висок дух и чувство. За граждански дълг Членовете на поколението не изпитват лоялност към марката, а скоростта на интернет ги е направила гъвкави и променливи, формирала съзнанието им в своя стил представителите на тази група имат различни практики и очаквания по отношение на комуникациите в сравнение с другите поколения. Очакват по-голяма гъвкавост на работното място и са склонни да сменят местоработата си още по-често от поколението Х. Средствата им на комуникиране са предимно чрез онлайн общности и социални медии като Туитър и Фейсбук, далеч по-малко склонни са да се срещат с приятелите си и да създават отношения. Способни са да принадлежат към огромни общности и да упражняват сътрудничество в голям мащаб чрез интернет, без лично да познават останалите членове от групата. Рядко са с добри умения в сферата на публичната реч. Насоки за свързване с различните поколения. Комуникация с ветераните Поддържайте ги в активна позиция Минавайте право на въпроса и не им губате времето Използвайте инклюзивна форма, ние, нашите и по официален език, за да изградите доверие Дръжте ги в крак с делата на компанията и настоящите проекти и инициативи Артикулирайте как биха могли да допринесат към дългосрочните стратегически цели Традиционните награди са обикновено най-добрият стимул. Използвайте личен подход вместо имейли, гласова поща или факсове за комуникация. Думите са евангелие. Погрижете се думите ви и езикът на тялото да са хармония. Не очаквайте да споделят мислите си, докато помежду ви не бъде изградено доверие. Комуникация с поколението бейби бум. Третирайте ги като уникални индивиди. Говорете открито, откровено и директно. Изразявайте публично признание. Ангажирайте ги в решенията и създайте среда на сътрудничество и консенсус. Демонстрирайте гъвкавост. Оценете здравата им трудова етика, готовността им да работят и след края на работното време, както и желанието им за възможности да се докажат. Говорете в открит и директен стил с изобилие от език на тялото. Отговаряйте на въпросите откровено и подробно и очаквайте да бъдете разпитвани за подробности. Не използвайте контролиращ и манипулативен език. Искайте или предоставяйте опции за Демонстриране на гъвкавост в мисленето си Използвайте комуникация лице в лице или електронна Комуникация с поколението Х Осигурете им пространство да бъдат креативни по начина по който те постигат своите задачи и цели. Възложите им да се занимават с по няколко проекта и ги оставете сами да ги подредят по приоритет, за да чувстват, че държат нещата под контрол. Предоставете им възможности да освоят нови умения и им възлагайте разнообразни отговорности. Използвайте конструктивна и директна обратна връзка на техния език. Приобщавайте ги, като споделяте с тях информация. Слушайте ги внимателно и проявявайте уважение към мнението им. Бъдете кратки и сбити, за да задържите вниманието им. Използвайте директен стил за излагане на фактите. Поставайте им предизвикателства и изисквайте техния принос. Споделите информация с тях незабавно и често. Използвайте неформален стил на комуникация. Изслушвайте ги и показвайте респект към мнението им. Използвайте имейли като основно комуникационно средство. Комуникиране с поколението О. Оставете думите да рисуват визуални картини, които да ги вдъхновяват, мотивират и да ги задържат фокусирани. Не проявявайте снисходителност, покажете респект чрез езика си. Превърнете в практика постоянно да търсите обратна връзка от тях. Използвайте хумор. Насърчавайте ги в нестандартно мислене и им поставяйте предизвикателства да изследват нови пътеки или варианти. Помогнете им да разберат личните облаги от задача или цел. Поставете фокуса върху личните им цели и се опитайте да ги въвлечете в задачата. Предоставяйте им възможности, които ще допринесат за личното им израстване, набиране на сила и повишаване на чувството за отговорност. Делегирайте им трудна и значима работа и се погрижете да разберат, че тя води към значими цели на компанията или отдала. Показвайте респект и осигурате среда, където се търси реципрочна обратна връзка. Насърчавайте ги да разсъждават нестандартно. Използвайте имейли, текстови съобщения и гласова поща като основни средства за комуникация. Никой не остарява просто чрез изживяването на даден брой години. Остаряваме, като изоставяме идеалите си. Годините могат да набръчкат кожата, но отказването от ентусиазма набръчква душата. Самюл Улман Послания, които мотивират поколенията Независимо от поколението, към което принадлежи, всеки разцъфтява, когато се радва на оценяване, похвали и признание. Нужно е да дадем значима оценка на членовете на конкретна група, иначе тя може да се приеме като неискрена. Като се идентифицират характеристики или стойности, които са важни за индивидите, им съобщим на техния език как усилията им са оказали благоприятно въздействие върху околните на базата на ценностната им система, посланията на благодарност могат да имат огромно влияние. Ето някои предложения как да осъществите това. Едно, казвайте на подчинените си точно на какво се възхищавате. Бъдете конкретни. Вместо да кажете «Работата ти е добра», кажете. Програмата, създадена от теб, беше съществен фактор в успешното ни приключване на проекта. 2. Обяснете защо изказвате благодарност за конкретното усилие и дайте доказателства в подкрепа. Това придава достоверност на похвалата и я разграничава от лъскателство. Причината, поради която казвам това, е... 3. Задайте въпрос за приноса на човека или неговия подход към въпросното постижение. Това ще го разприказва и ще насърчи взаимодействието. Лидери, които разбират условията, формирали всяко поколение и ценностите и убежденията, произтекли от тези условия, ще имат удобен инструментариум за създаване на здрави отношения и екипи, които да вършат работата. Кен. Оуенс. Погрешни схващания. Помежду поколенията. Всички са еднакви, не всеки иска да даде всичко на организацията. Всички искат едно и също от работата, не всеки са същия стремеж към власт, статут и пари. Всички искат да бъдат повишени, много хора търсят по-скоро признание, отколкото повишение. Всеки иска да е началник, много талантливи служители нямат желание да бъдат началници. Всеки иска да се издигне до нашите очаквания. Всички поколения си приличат по това че иска да им се плаща справедливо и да им бъде показван респект. И все пак всяко поколение реагира на различни управленчески практики и лидерски подходи. Предоставяне на конструктивна обратна връзка Предоставяне на критика или обратна връзка, които могат да бъдат чути, приети и на които да се реагира, е основно умение за успешно управление на служители от различни поколения. Проучванията показват, че повишаването на продуктивността зависи от точната и уместна обратна връзка, предоставена по конструктивен начин. И все пак повечето хора предоставят по един и същ начин обратната връзка и не успяват да осъществят контакт с индивида. Истината е, че конструктивната обратна връзка води до подобрено представяне. Предизвикателството е да се научи как да се предоставя тя по такъв начин, че да се инкорпорира в работата на служителя. Татко време не винаги е строк родител и макар да не прави отстъпки на нито едно от децата си, често с към онези, които са го използвали добре, наумолимо ги превръща в стари мъже и жени, но ставя сърцата и духа и млади и енергични. При такива хора побелялата глава е само отпечатък от неговата ръка, с която той им е дал благословията си, всяка бръчка е отметка в календара на добре и живен живот. Чарлз Дикенс Насочване на обратната връзка към всяко поколение Проучванията подсказват, че различните поколения гледат различно на обратната връзка. Ветерани – липсата на новини е добра новина. Ветераните не търсят и не очакват обратна връзка, но оценяват признанието, че работата им е значима. Бейби бумари – обратна връзка веднъж годишно, изложена писменно. Те не очакват обратна връзка, особено позитивна. Освен при годишния преглед. Поколението ха, простате, че ви прекъсвам. Но как се справям? Те имат нужда от обратна връзка да ги увери, че са на прав път и за да останат мотивирани. Поколението обратна връзка, когато си поискам, само с натискане на един клавиш. Те се свикнали с непрестанна обратна връзка и похвали. Имат нужда да знаят какво правят както трябва и къде бъркат. Управление на повъзрастни членове От персонала По-младите началници често се притесняват как ли се чувстват по възрастните им подчинени да бъдат командвани от някой по от тях и често по-неопитан. най важното което трябва да се знае, е, че повечето хора търсят насочване от нас като лидери. Ако изглеждаме колебливи или сме очевидно притеснени от възрастовата разлика, хората ще го забележат и тя ще се превърне в проблем и за тях. Ако я приемаме като безпроблемна, тя често ще стане такава за повечето ни хора, а при късмет и за всичките. И тъй, ключата е да възприемем настройка, при която искрено да вярваме, че възраста ни не е проблем и се чувстваме улютно облечени в нашия началнически авторитет. Трябва да обмислим и как да се представяме. Редно да избягваме използване на език, маниеризми или тон на гласа, който непредумислено ни създава аура Аз съм млад. Неопитан и и липсва увереност. Трябва да покажем с действията си, че сме способни да се възползваме от приноса на други, но спокойно можем сами да вземаме решения в края на процеса. Трябва да се научим да предоставяме обратна връзка, без да звучим притеснено или извинително. Налага се да направим съсредоточено усилие от самото начало, за да се научим как да управляваме добре, как да делегираме сполучливо, как да предоставяме обратна връзка. Как да поставяме целите и да обвързваме хората с отговорност за тях, как да се справяме с проблеми в представенето на служителите, как да развием добри работници и как да упражняваме власт, без нито да сме неразумно тиранични, нито лесно податливи на обработка. Осъвременяващо обучение На повъзрастни работници Могат ли по-възрастните работници да бъдат обучени да работят с постоянно променящите се днешни технологии? Много началници, а и много работници вярват, че възрастните хора не са в състояние да променят старите си методи на работа и не могат да бъдат развити в продуктивни работници чрез Използване на нови методи Когато Челси, шеф на отдел връзки с обществеността, научава, че заменят електронните им бюлетини с апдейти в вебсайта, е ужасно загрижена. Някои служителите и са млади и лесно ще бъдат обучени да постват апдейти. Но какво ще правят по старите като Джинет? Тя използвала метода си мейли над 10 години и е 50 годишна. Челси се тревожи, че Джинет и други от повъзрастните служители не могат да научат нещо тъй сложно като Рич Всички знаят, че не може да научиш стар пес на нови номера. Настройката на Челси е предизвикала огромна тревога за повъзрастните служители и им шефове. Идеята... Че има възрастова граница за способността за учене е напълно абсурдна. Хората могат да учат на всяка възраст, стига да имат основна интелигентност и желанието да го правят. Отбележете, че самите възрастни хора често са загрижени за способността си да учат нови методи или подходи. Загрижеността на Челси нарядко е споделена от хора като Джинет, които вярват, че не са в състояние да освоят използването на новата технология. Докато подобна настройка не се преодолее, няма голяма вероятност възрастни служители да бъдат успешно обучавани. На проучване, проведено от Американската асоциация на пенсионерите, показа, че началниците в повечето компании са загрижени относно способността на възрастните служители да вървят в крак с промените и развитието в тяхната сфера, но малко са местата, където се прави нещо по въпроса. Докато 55% от проучените индивиди вярват, че обучението ще е ефикасно за повъзрастните служители, само 29% от тях са предложили подобни програми за обучение. Една компания, която обучава възрастни хора, е General Electric. Годишно там се обучават около 1100 инженери и техници на нови технологии и около една трета от тях са над 50 годишни. Някои карат курсове чак до пенсионирането си. Ръководителите на някои компании са загрижени от разходите по обширно обучение на персонала. Защо да си правят труда с възрастни служители, когато те без друго ще се пенсионират след няколко години? Таково отношение е недълновидно. Увеличаване на способностите и продуктивността на служителя дори за няколко години обикновено оправдава цената на такова. Обучение. Не само, че възрастните работници са стимулирани, а и младите виждат, че компанията проявява грижа към всички свои служители и когато тяхната възраст напредне, те също ще продължават да бъдат обучавани и ценени. Изграждане на увереност О работници Как се чувства Джинет? Тя е била от най-добрите пишещи в отдела за връзки с обществеността. Гордяла се е с тази си репутация. А сега основната й задача е отнемана от нея. Ще трябва да научи съвършено нова програма. А както всички знаят, уебсайтовете са само за младите. За да стартира Джинет както трябва, нужно е да й се помогне да преодолее страха си. Другите служители винаги са гледали на нея с респект, а сега ще са по-умели от нея. Началникът и другите, ангажирани с обучението, трябва да разберат ситуацията на Джинет и да положат специални усилия да укрепят самочувствието й. Преди началото на обучението трябва да прекарат време с джинет в обсъждане как ще протече то. Нужно е да узнаят главните и притеснения. Да наблегнат на идеята как възрастните хора могат да се учат, като и да дадат няколко примера на хора в нейната възрастова група, овладели лесно и HTML. Тя трябва да бъде убедена в нашата увереност в нейните способности. За да постигнем това, трябва да посочим общите неща между стария и новия метод. Да уточним, че обучението се провежда в позитивен маниер. Няма да се прави нищо, което да постави в наловко положение. И най-вече трябва да сме търпеливи, да не й позволим лесно да се отчая и откаже. Трениране. Нужно е да действаме като треньор, не като учител, който назидава, пише оценки и определя дали ученикът е минал изпита или не. Като добър треньор на лекоатлетически отбор е редно да демонстрираме, наблюдаваме и коментираме, да изричаме насърчителни думи и да хвалим всяко подобрение. Менторство Често някой от колегите на обучавания може да постигне повече успех при подпомагане на обучителния процес от прекия началник. Въпреки усилията на Челси да преодолее съпротивата на Джинет към учене, те не успяват, докато не се намесва една от приятелките на Джинет. Мишел Друга служителка от отдела за връзки с обществеността, не е много по-млада от Джинет. Тя никога не е имала съмнения, че може да се научи да използва компютъра и е един от първите хора в отдела, които са го постигнали. Челси Моли Мишел да бъде ментор на Джинет. Мишел убеждава Джинет, че след като тя на нейната възраст се научила да използва RichTextML, няма причина Джинет да не успее. Чрез постоянни насърчения с личния си пример, като й показва малки трикове, помогнали на нея, и най-вече като наоттегля оттегля и за миг подкрепата си, тя постепенно помага на Джинет да набере нужната увереност. Подкрепяйте чрез позитивна оценка. Дейл Карнеги казва: Хвалете и най-дребното подобрение, не пропускайте да го сторите. Бъдете искрени и щедри в похвалите си. Бъф психолог-бехивиорист, доказва с експериментите си, че когато хората са хвалени за успехите им, вместо да бъдат критикувани за грешките им, има по-голяма вероятност да успеят. Като предоставят на тези по-възрастни служители насърчение, подкрепа и похвали за постиженията им, откриват им пътя към успеха. Така те също ще покажат на останалите си възрастни колеги, че макар наистина да «не можем да научим стар пес на нови номера», при хората това не въжи. Обобщение по същество Сексуалният турмоз не се ограничава до искане на сексуални услуги. Той включва създаване на враждебна работна среда или оскърбителна за служителите въз основа на техния пол. Трябва да се положат грижи всички служители да са наясно за политиката ни, забраняваща сексуален турмоз и специфичните стъпки, които трябва да бъдат предприяти за довеждане до внимание на управата случай на такъв. Началниците ще бъдат държани отговорни за сексуален тормоз в отделите им не само ако са знаели за него и не са реагирали, но и ако не са знаели, тъй като е било редно да знаят. Бъдете бдителни. Следвайте десете стъпки за предотвратяване на обвинения в сексуален тормоз, посочени в тази глава. Днешната работна сила може да бъде съставена от представители на до четири поколения, работещи редом, и контактуването между тях може да създаде предизвикателства. Демографските специалисти са назовали различните поколения в работната сила като ветерани, родени преди 1945 година, поколението на бейби бум 1946-1964 години, поколението Х 1965-1979 години и поколението У 1980-1995 години. Трябва да бъдем внимателни, да избягваме стереотипите и да сме наясно, че макар много от Характеристиките на всяко поколение, изброени в тази глава, са обобщения. Всеки индивид представя своята самоличност, която може да съответства или не на обобщените характеристики на неговата възрастова група. Препрочетете насоките за комуникации, дадени в тази глава, за да комуникирате успешно с всяка възрастова група. Разберете как действат те и как реагират наказаното от нас. Не приемайте предварително, че членове на поколение Различно от нашето, мислят като нас. Слушайте, наблюдавайте и взаимодействайте с тях, за да изясните какво ги мотивира и вдъхновява. Подобренията продуктивността зависят от точната и съществена обратна връзка, предоставена конструктивно. Предизвикателството е да се научите как да предоставяте по начин, съобразен с предпочитания стил на комуникация на всяко поколение. Младите началници често са притеснени как приемат по-възрастните им служители да бъдат управлявани от тях. Трябва да избягваме език, маниери или тон на гласа, които несъзнателно пращат послание: Аз съм млад, неопитан и ми липсва увереност. Трябва да покажем с действията си, че сме способни да се възползваме от приноса на служителите си, но нищо не ни пречи накрая сами да вземаме решенията. Редно е да се научим да предоставяме обратна връзка, без да звучим, сяка се притесняваме или се извиняваме. Повъзрастните служители могат да бъдат обучавани. Като получат насърчение, подкрепа и похвали за постиженията си, те ще успеят и ще послужат за пример за други възрастни служители. Приложение А За Дейл Карнеги Дейл Карнеги е пионер на онова, което днес наричаме движение за човешки потенциал. Ученията и трудовете му са помогнали на хората по целия свят да придобият увереност и общителност и да се превърнат в индивиди, оказващи влияние в обществото. През 1912 г. Карнеги провежда първия си курс по публична реч в християнската младежка организация в Нью-Йорк. Както при повечето курсове по публична реч по онова време Карнеги започва семинара с теоретична лекция, но бързо забелязва, че аудиторията му изгубила интерес и се отекчава. Нещо трябва да бъде направено. Дейл спрял лекцията, посочил човек на последния ред и го помолил да стане и импровизирано да разкаже за себе си. Когато курсистът завършил, той отправил същата покана към друг, докато всички в курса си изказали. С насърчени от страна на сея курсистите си и насоки от Карнеги, всеки преодолял оплахата си и изнесал прилично експозе. Без да съм наясно какво правя с Карнеги, се натъкнах на най-добрия метод за побеждаване на страха. Курсът му става толкова популярен, че го канят да го проведе и в други градове. С годините той подобрява съдържанието му. Научава, че курсистите са най-вече заинтересувани от повишаване на своята увереност и подобряване на междуличностните си връзки, като успеят в кариерата си и преодолеят страха и безпокойството. В резултат на това ударението на курса е отклонено от публичната реч към справяне с тези проблеми. Самото говорено от цел се превръща в средство към целта. В допълнение към наученото от курсистите си ги води обширни проучвания върху живота на успели мъже и жени. Той ги включва в семинарите си. Това довежда до написването на най-прочутата му книга «Как да печелим приятели и да влияем на хората». Книгата мигновено се превръща в бестселър и от първото издание през 1936 година и ревизираното през 1981 година, от нея са продадени на 20 милиона екземпляра. Преведена е на 36 езика. През 2002 година – Как да печелим, приятели, и да влияем на хората, обявена за книга номер едно на 20 век? През 2008 година списание. Форча нарежда сред седемте книги, които всеки лидер трябва да има в библиотеката си. Книгата му «Как да спрем да се тревожим и да започнем да живеем», написана през 1948 година, също се продава в милиони екземпляри и е преведена на 27 езика. Дейл Карнеги умира на 1 ноември 1955 година некролог във Вашингтонски вестник обобщава неговия принос към обществото. Дейл Карнеги не реши нито една от големите загадки на Вселената. Но може би повече от всеки друг от своето поколение помогна на човешките същества да се разбират помежду си, а това изглежда най-голямата потребност от всички. Приложение А. За Дейл Карнеги и сътрудници. Основана през 1912 година, Дейл Карнеги Трейнинг е еволюирала от вярването на един човек в силата на самоусъвършенстването до компания за обучение. Базирано на изпълнението, с офиси по целия свят. Тя се фокусира върху задачата да даде на деловите хора възможност да повишат уменията си и да подобрят своето представяне, за да постигат позитивни, постоянни и изгодни резултати. Оригиналният обем знания на Дейл Карнеги е бил постоянно допълван и усъвременяван, разширяван и рафиниран чрез близо вековен опит от реални изживявания в сферата на деловия живот. По света има 160 франчайза на Дейл Карнеги които прилагат образователните си и консултантски услуги в компании от всякакъв мащаб във всички отрасли на бизнеса, за да увеличават познанията и да усъвършенстват представенето. Резултатът от този колективен световен опит е наобятен резервуар от делови познания, на който клиентите ни разчитат, за да развиват успешен бизнес. Dell Карнеги Training е съседалище в Хопок, Нью Йорк и е представена във всички 50 штата на САЩ и в над 75 страни. Повече от 2700 инструктори представят програмите на Dell Carnegie Training на над 25 езика. Dell Карнеги Training е посветена на служба на бизнес общността по целия свят. Всъщност повече от 7 милиона души са завършили програмите на Dell Carnegie Training. Dell Carnegie Training набляга на практически принципи и процеси, като разработва програми които предлагат на хората знанията, уменията и практиките, нужни им, за да добавят стойност към бизнеса. Заради това, че свързва доказани решения с предизвикателства от реалния свят – Дейл Карнеги. Трейнинг е призната в международен план като лидер в изваждането наяве на, на най-доброто хората. Сред завършилите тези програми са президенти на големи корпорации, собственици и управители на компании с всякакъв размер и във всяка сфера на търговската и промишлена дейност, висши чиновници от правосъдната и изпълнителната власт и безбройни индивиди, чието живот е било обогатен от наученото. В непрестанно провеждащото се глобално проучване за удовлетвореност на клиентите 99% от завършилите програмите на Дейл Carnegie Трейнинг изразяват задоволство от предоставеното обучение. Приложение Б. Принципите на Дейл Карнеги. Стани по-дружелюбен човек. Едно, не критикувай, не заклеймявай, не се оплаквай. Две, възхищавай се от околните честно, искрено. 3 породо човека насреща силна позитивна реакция. 4 проявявай искрен интерес към околните. 5) усмихвай се. 6 помни... Че името на човека за него е най-сладкият звук на всеки език. 7. Бъди добър слушател. Насърчавай другите да говорят за себе си. 8. Говори с оглед на интересите на човека на среща 9. Накарай другият човек да се почувства важен и го направи искрено. 10. За да постигнеш най-доброто в спор, избегни го. 11. Покажи респект към мнението на другия човек. Никога не му казвай, че греши. 12. Ако ти си в грешка, бързо си го признай и наблегни на това. 13. Започни с дружелюбен маниер. 14. Накарай другия човек мигом да каже Да. 15. Остави другия човек да приказва на воля. 16. Позволи на другия човек да остане с чувството, че идеята е негова. 17. Опитай се искрено да видиш нещата от гледната точка на другия човек. 18. Проявявай съпричастност към идеите и желанията на другия. 19. Апелирай към висши и благородни мотиви. 20. Вкарай драматургия в идеите си. 21. Хвърли предизвикателство. 22. Започни с похвала и искрено възхищение. 23. Привличай индиректно вниманието към грешките на хората. 24. Говори за собствените си грешки, преди да критикуваш другия. 25. Задавай въпроси, вместо да изричаш преки команди. 26. Позволи на другия човек да запази достоинство. 27. Хвали и най-малкото подобрение. Не пести похвалите. 28. Създай на човека насреща добра репутация, която той да се старае да заслужи. 29. Използвай насърчения изкарай дефекта лесен. За коригиране. 30. Накарай другият на драго сърце да изпълни предложението ти. Фундаментални принципи за надмогване на тревогата: живей в ограничени в рамките на деня пространства. Как да си изправиш бедите? запитай се, кое е най-лошото, което може да се случи? Приготви се да приемеш най-лошото. Опитай се да поправиш най-лошото. Припомни си каква невероятна цена може да платиш за тревогата по отношение на здравето си. Основни техники при анализиране На тревогата Събери всички факти Претегли всички факти и тогава стигни до решение. Щом веднъж решението е взето, действай. Запиши следните въпроси и отговорите на тях. Какъв е проблемът? Какви са причините за проблема? Кои са възможните решения? Кое е най-доброто възможно решение? 31. Пречупи навика да се тревожиш, преди той да пречупи теб. 32. Поддържай се заед. 33. Не се тръшкай за дреболи. 34. Използвай закона за средните стойности, за да прогониш тревогите. 35. Сътрудничи си с неизбежното. 36. Реши точно колко безпокойство си заслужава даден въпрос и не му отдавай повече. 37. Не се тревожи за миналото. 38. Култивирай умствена настройка, която ще ти донесе покой и щастие. 39. Изпълни съзнанието си с мисли за душевен мир. Кураж, здраве и надежда. 40. Никога не се опитвай да си върнеш на враговете си. 41. Очаквай неблагодарност. 42. Мисли за предимствата в живота си, не за 43. Не имитирай другите. 44. Опитай се да се възползваш от загубите си. 45. Създай щастие за околните. Книжарници Фофия. Кулибри Ул. Иван Вазов, 36 Тел 02 наклоне на черта 9888781 Във Френския културен институт Пъла. Славейков, 3 Тел 02 наклона на черта 981-5047. Нисин Кулибри Булевард. Васил Левски, 57 Тел 02 наклонена черта 981 1912 www.colibri.bit www.evresfanses.bit www.facebook.com наклонена черта wwwe 3